Príjemný, zároveň nerušený aprílový večer, dámy a páni. Ak by ste ho samozrejme chceli mať maximálne nerušený, tak by ste tieto slova nepotrebovali počúvať, ale stalo sa. Zachcelo sa vám posla dobrých správ, a keďže on zvykne chodiť len tak priebežne a občas, tak mu to aj opäť trošku trvalo, presne 149 dní, ale... To si počká, ten sa dočká. No a dnes 16. apríla 2025 budeme opäť bilancovať. Je čo? A z toho historického pohľadu, pretože ide o deň, keď si jedna postava pri obhajobe trvala na svojom a tak ju exkomunikovali. To bolo ešte v roku 1521 Martina Lutera, ktorý sa postavil pred Ríšský snem. V tento deň cestoval aj Vladimír Ilič Lenin v zablombovanom železničnom vagóne cez Nemecko s povolením tamojších úradov vracal sa z emigrácie do Petrohradu a potom si vystrelil zo všetkých, dosiahol nesmrteľnosť, lebo už v detstve nás učili, že je väčšine živý. To až neskôr sme sa dozvedeli, že ani táto rozprávka už neplatí, no a postupne precítame aj v iných prípadoch a možno precítneme aj v tých nasledujúcich minútach, keď svoju pravú tvár odhalia tu prítomní spolusediaci, ktorí vás prišli pozdraviť pred veľkou nocou a ak bude aj na čo odpovedať, tak aj ponúknu svoje verzie, konkrétne Peter Kršiak pri prvom mikrofóne, Boris Koroni pri druhom mikrofóne, Dobrý večer, pri treťom mikrofóne Zdenko Underka, Dobrý večer pri čtvrtom alebo druhom mikrofóne <laughs> Peter Spišiak. Pekný dobrý večer. To najlepšie. Nakoniec Slobodan, Kamil, Romeo, Kasanova zo Žiliny. <tose> <tose> <tose> Neviem ani, aké ďalšie krycie meno. Krycie meno Michal. Vitaj. A to, že Kasanová. to si ma dobre teda o, o to nalepkoval. A nemáš variť po tejto stránke žiadne skúsenosti? Vary nezvoní, Kamilaninka každý deň. No. Nie, teraz je v ju mám, ale tak nie, ako... Tak ona možno aj zvoní, ale keď ma kade pohľa... Blíži sa opäť čas boskávania pod rozkvitnutou čerešňou, adeptky nie sú? Áno, vyhýbajte sa <laughs> No, tak v každom prípade sme tu. Dá sa povedať, že v plnej sile. A... Aj nak, tak ja to, ale že v takéto sile sme tu neboli teda dávno, lebo, lebo väčšinou nám to Zdenko chýba. Niekedy, že ho máme tak nejak na Skype, alebo takedy ani vôbec nie. A teraz po veľmi dlhej dobe, tak jednak my sme tu po veľmi dlhej dobe. Áno. A Zdenko je tu ešte po viac dlhej dobe. Ten je tu už úplne po veľmi dlhej dobe. A pritom je najmladší z nás. A ale treba povedať, že no, ale ono, ono to vyzerá tak a to je možno hneď taká prvá vec, čo sa hodí do bilančiek hneď ako si povieme tie čísi. Ano. že no ono my práve už asi nebudeme bývať tak, že občasne dokonca tak vyzerá, že túto bilančku, že už sa môžeme baviť o tom, že to bude bývať viac menej pravidelme. No lebo máme tu hneď aj otázku od Martina, tá prišla v tejto chvíli tesne po rozbehnutí úvodnej zvučky, že dobrý večer, relácia ostrov zdravého rozumu už nebude pokračovať, no toto je tiež ostrov zdravého rozumu, <súdňujem> dúfam. <súdňujem> Chcem sa povedať, že a my vám no, sme, obsadili sme to <súdňujem> to je toľko rozumu teraz. No, ale... na toto si napokon odpovieme si aj na túto otázku, ale teda očividne, keď tu teraz sme my, tak ostrov zdravého rozumu, pokiaľ sa bavíme o relácii pána Baranka, tak tu dnes nie je ťažko povedať, lebo No, však k tomu sa dostaneme, že nejak tie relácie ne, nie, nie, <rý> nie, nie, nie, nie, nešli tak ľahko, ako by sme chceli. Takže my vlastne sme tu práve teraz preto, lebo pán Baránek tu nie je a nemá mm -hmm. hostia, tak sme vlastne v tomto čase. A vyzerá to teda tak, že asi to takto ostane a to by vlastne znamenalo, a to chcem povedať na ovod, že to by vlastne znamenalo, že potom razmesačne sa z tejto relácie takto stredy budeme... Vlastne vám hlas. No, ale on chodil a mal chodiť každý druhú, druhý týždeň. Áno, každú druhú, čiže to vychádzalo nejaké dve a niekedy až tri relácie do mesiaca, čiže tie zvyšné niečím naplníme, buď si tam nejakú ja reláciu dám, alebo ono je vždy mať dobrá taký priestor, voľný v, v mesiaci, že tam niečo vieš dať, ale minimálne jednu z tých jeho vlastne časov, jeden z tých jeho časov by sme vlastne mohli použiť takto na bilančné relácie a tým pándom by sme nemuseli chodiť tak, že koľko si veralo Hm, no, 149. Dní, no, tak no, to Martin hneď aj dopísal, že samozrejme ste super, toto je lepšie. <laughs> <laughs> Ďakujem. Až A to sme iba na začiatku a, a už ešte, je to super. To už je super, iba sme sa v pasce no. pozdravili. No. Martin, radšej hamovať ako babovať. Takže vlastne, asi ak, ak, tak minimálne pre poslucháča Martina, je to dobrá správa, ak teda túto reláciu má rád, tak dobrá správa je tá, že budeme sa z nej hlásiť pravidelne, vždy raz, mesačne. V týchto časoch, kedy teda mal vysielať pán Baránek ak nepríde Jednu niekto tých, iný jedna z tých stried bude vlastne vyhradená na bilančné relácie ak sa to teda potom tom časom zase nezmení A to no. bol aj pôvodný plán vlastne akože budeme mať hmm. bilančku no, každý to, no áno, áno, to, to by bolo ideálne však na, takto, že keď niekto chce, tak to naše hospodárenie si vie pozrieť na stránke lebo Zdenko to tam vždy robí takže o to nejde, že by o toto boli ľudia ukrátení a keď nám chce poslať kritiku, to my sme k dispozícii v iných reláciách. Hej, či, čiže tú bilančku si akože viete nájsť na našej stránke tak či onak, ale, ale pokiaľ ide o také tie veci, že skôr že z kuchyne a čo chystáme, aké relácie, hento, tamto, tak to, to, nie, to, to sa nemáte ako dozvedieť z našej stránky, takže na toto sú skôr dobré tie bilančné relácie a skôr na to, ak aj niekto má nejakú technickú otázku, lebo ja to hovorím vždy, že chodia tie maily počas e, mesiaca a je, potom na ne neodpovedáme, ale odpovieme a zabudneme niečo, tak teraz je ten ideálny čas sa spýtať čokoľvek, čo vás zaujíma. Aj pokiaľ sú tu nejaké technické otázky, však je tu Michal, ktorý Slobodan, práve, alebo, ja, Kamil, ja, ja, Kamil. A, Michal Slobodan, <laughs> Romeo, a, a potom pokiaľ by boli nejaké otázky k, k, k stránke a k týmto veciam, tak zase máme tu Zdenka, fungúceho pod svojim vlastným menom je <súdňujem> Ta... mu hovoria chrobáčik len doma. Či? No ak by boli otázky nejaké, povedzme, k telegramovému kanálu, lebo niečo také, tak túto potom zase Peťo, spíš, ak, alebo teda YouTubeový kanál, lebo pozor, YouTubeový kanál máme. To je inak tiež novinka, to ešte v čas, keď sme mali posledne Milančku, tak ešte sme ho mali vlastne zablokovaný. Uh -huh. Od toho času už sa YouTubeový kanál odblokoval, ašak to sa k tomu môžeme dostať. Ale hádam, neviem, tak dáme si to. Nie, čas... YouTubeový kamil youtube kráľ. Áno, kráľ. No, ale vyzerá, aký by tam bol zatrest. Ja vyzera ako kráľovná. To, to by bola zaujímavá kráľovna. No, ale Zdenko prehovorí, s aby sme to... A, áno. Aby sme, taká moderná, tak, progresívna. Vyskaj všetko možné, kráľovna mm -hmm. s Bradou. Dokonca som sa dozvedel, že nebinárnou už bola aj Jana z Arku. Áno. Mm -hmm, už takýto článok vyletel. A nevinárna to je aká? Nevieš, čomu sa hlásila? No, oni sa hlásia, že sú nevinárni, to znamená, že keby si im dal do nohavice, tak tam nič nenájdeš? Tak asi, mm. Nie, to je aj... aj... V Pondelok no, je nieča? Ako rozhodnúť? Nie, čo... no, no tak ako v Pondelok si vysavač a v stredu ako mop. No ale, no, ale počkaj, ale... Len nieškoľko ale... historických kalendárov Nebolo sa bude to... musieť upraviť, lebo všade bola pannou a zrazu, aha... Ne, ja len tak narychlo, však... Uh, Koľko si... mala rokov? Tak no, no 17. Neví, no. no, tak to ešte nevie, čo je. <laughs> <laughs> ale bola padna z, z Orleánu no, a, a v Ruán ale... upálená. No. Uh -huh. Te, tebe som Boris posielal, nie? že ten jeden článok, kde je ten jeden Čech, neviem teraz, to jeho meno, že je sa, Sanitka Mercedes. Uh -huh. ano, Ale, áno, áno, aj to bol sa dá. To bol normálne, počúva jeho v televíznych novinách, jeho, jeho v, v printoch, na weboch spravodajských, normálne s ním bol rozhovor, že on sa teda nevie identifikovať a preto je Sanitka Mercedes. Ale Mercedes prívastok. Oni to riešili ako vážnu tému, ano? Oni to riešili ako vážnu tému, že on v podstate ako keby nevie, čo je. A keď ten... poviem, že zem je plocha, tak som na smiech. A keď poviem, že som neviem, Mercedes sanitka, ale normálne, že, že Ale tých komentárov, čo by si videl teda pod tými diskusiami, lebo každý vrej, že akože on by sa mal asi liečiť, lebo ak ja to už dosť A bol to na technickej už? No, Toto iné, to, to, že sa pýtali. Je, my, my, <laughs> že som zvedavý, keby mu praskalo slepé črevo a potom ho odviedol do autoservisu. <laughs> Či by sa teda nesťažoval. Podľa mňa by bol nejaký problém z toho, keby sme mu to takto spravili, že teda keď si sanitka a máš problém so slepým, čerom, čo je zvláštne, to sanitky nemávajú, ale... Jeden bol tiež, takže ja chcem byť sanitka, keď budem veľký, oni to do mňa zo zadu šupnú a ja budem robiť... A tam boli iné veci, že ako často mení olej. Treba, no. vieš, že, že otázky. A či používa slnečnícový, alebo si, ale si? No. Asi nie. <laughs> <laughs> Takže nebinárne okienko máme za sebou. Hey. A <laughs> ja som sa stále nedozvedal, teda, že nebinárny je vlastne taký, že je ani, ani, hej? Áno. Áno. Mhm. Nemáš to jasne určené, zadefinované Nemáš hranicu Ale mal by byť ja rozhodnutý ako, nejako... Psychologicky to nemám jedine zadefinované ano, ano, tak, Fyzicky tak. je to jasné, ano, ale ano, ano. On povie ten do, dotyčný Alebo to dotyčné ano, stvorenie tak. Že teda To je jedno, aké je Fyzické pohľavy, lebo on teda sa cíti Fyzicky teda nejak, ale psychicky inak Tak? Mhm. Len by malo byť jasné, že či mám poslať pre neho odťahovku on, on, keď ide, bude robiť zle. ale bol sa to, rozhodne... Je, momentálne najvyšší súd Spojených štátov myslím, že dnes odklepol, že ako trans ženy nie sú ženy. Ale to bolo Vangov, Británia. No, to bolo Británia? No, ešte Ako mne to nerobí problém, len by malo byť jasne dané, že niekde musí povedať, lebo on sa môže zo dňa na deň rozhodnúť, že je niečo iné, tak by mali byť hranice, že nesmieš to meniť každú hodinu. Nie je absolútne jedno, ako sa rozhodne, pokiaľ to nebude chcieť aplikovať na mňa, na môj tak príde za tebou, ja som tvoja sahnítka, poď sa mnou do nemocnice. Nech si doba robiť, čo chce. To, to je Hej, takže takto. Reálde. Ešte, ale nie, ako teraz tak trochu vážne uh, rozoberali to asi... Sme e, e, uh, to, vážne veci, to asi... Celý vážne sme Asi pred mesiacom sa to rozoberalo v jednej diskusii na jednej televízii a tam presne dvaja psychológovia, ktorí sa tomu venujú akože dlhšie, tak jednoznačne po povedali, že je to choroba. Dokonca ten názov je taký krkolomný, že by som ho asi nevys nevyslovil fyzicky. A teraz sa vlastne naozaj stále už niekoľko, myslím, že desať ročí tam spomínali, že rieši to, že, ta, že či to uznať ako reálnu chorobu, alebo nie, alebo v minulosti to bola choroba, to bolo definované ako choroba. Niekto to potom akože si povedal, že takto nejak to povolíme, ak sa vraví a že vyškatli, ten stáv je teraz hej. Takže Boh ako to bude ďalej, ale je to niečo neprírodzené, alebo kde nevieš, si, tak ako... Vymala si radosť. No, pán doktor Nabelek by sa k tomu vedel asi vyjadriť, no? no uh -huh. isté. Uh -huh. Zajtra bude pán doktor Nabelek. No, možno nám zavolá aj nejaký angličák, <laughs> alebo niečo iné. Necháme sa prekvapiť, za A konec koncov tu si mnohí myslia, že sú politik. Áno, že... napríklad. A to je dosť nebinárne. Alebo novinár. Mnohí. Aj novinár, niekto si myslí, že no, je novinár. A niekto si myslí, niekto si myslí novinári, že je objektívny. No, os osobne si myslím, že u mnohých je to rovnako perverzné. A že je demokrat, niekto si myslí napríklad... No, takže... Peter Nať. No, no, tak iný Nať. No. <laughs> veľký, Peter je veľký. No, tento Nať. Primitív myslíš? <laughs> voj obľúbený nechcel som ísť priamo na vec <laughs> Primitív nať, vlasti zraca. Takže je to P nať. Mm -hmm. <laughs> tak či tak. No. Máme no. ho, primitív vlasti zraca. Petra nechajme bokom. Nie je Peter, tento nať. No jasné, jasné. Tak čo, ideme teda na... Ideme na čísla. Ideme na čísla, no, ale... ideme na čísla Zdenko si vzdychol, čísla nebudú. Asi... Ra... Či, čísla radostné. nie sú radostné za ten marec, mm. ale ono za to vlastne môže nákup vybavenia do Bratislavy. Áno, nábytok. Lebo tam bola Sedačku. vlastne dosť veľká faktúra, mm -hmm. ale tam už to potrebovalo vymeniť to Bratislavské štúdio už ja neviem, koľko má rokov vlastne. A kedy sme začali z Bratislavy Čo? vysielať? To Bratislavské štúdio má nejakých 8 rokov, nie je to vybavenie? Ano. No. to ja predpokladané ako 2016. No. Áno, tak bude už. Je počítať sa raz len menil. Viem, že v 2016 sme staďel robili už. Aj no, že v zásade od roku 2016 tam to vybavenie, tie kresielka a také sa nemenili. Čiže teraz sa to vlastne konečne nejakým spôsobom zmodernizovalo. Aj sluchátka len jedni ešte, že treba, lebo nie. Udajne, že tie štvrté nefungujú no. tak dobre a to si celá pán Mečiar, tak on tak má trošku. Jedná, problém je, že zmodernizovalo trošku, že sa vymenili rozhrkané stoličky no. za nové, ale no, jednak, za nové. jednak bolo treba spraviť aj to, aby si s tými ľuďmi, ktorí tam tam prichádzajú do relácie, aby si mali kde s nimi sadnúť na gaudža mm. a na, na stolíku vypili kávu, lebo všetko mm. to bolo v takých strašných bojových podmienkách, že všetko to vlastne bolo nahrnuté na, na v štúdiu na malom stolíku mm. a, a bolo to také, že akože dosť nedôstojné. Tak z sme to urobili tak, že aby teda si v normálnom prostredí lebo to vlastne to bratislavské štúdio je tak, že si predstavte dve miestnosti vedľa ako, seba predelené ako bunky pieško, niekde na Slobodárke tak. a v jednej tej miestnosti je vlastne štúdio a vedľa je miestnosť, kde teda sme chceli urobiť to aby si tam sadli, vypili kávu a potom išli do štúdia, Takže... Uh... To bolo to, čo si spomínal? Že tam prišla aj ta sedačka? Hej, hej, hey, tam sme im no. obednali koberec tam bol, tá... či nie? Koberec... Ja doma tiež nejaký, ktorý som ešte nepoužil. Ne, neviem, koberec tam nebol posledne, tak ak nejaký máš, tak tam môžeme im šupnúť. Dobre. Okay. Dobre, tak sa dostanem k tým teda celkovým číslám. A, marec, a náklady... A najprv teda dám, preplácanie cestovného bolo 1000 eur, honoráre, faktúria z môjho vytvorení diela 5864 eur, náklady na štúdio Banská Bystrica 1185, náklady na štúdio Mijava 150, náklady na Bratislavské štúdio 579, online hosting licencie a internet v štúdiách 602 eur, Réžia, tam to vlastne vyletelo tým nákupom na 2278 eur, DPH 60 eur, telefóny 144, účtovníctvo 201, ja som si dal faktúru za celoročné zúčtovanie, aby sme sem podali celoročnú daň, tu už máme podanú, bankové poplatky 24, poplatky za SMS 39 eur, poplatky PayPal 47 eur, čiže je nás to vyšlo 12 179 eur centov, tie centy som inde nečítal, a príjmy tam na účet vo VUB 6 762 eur, PayPal 374 eur, občanský snem 1250, sms 159 cez e, tlačítko na, na telegrame 159 eur, ETH nám prišli za 32 eur a Litecoiny za 87 eur, dokopy za 8841 eur, čiže celkový výsledok hospodárenia bol minus 3338 11 eur, 11 centov. Momentálne sme siahli do vlastne minuloročných 2%, keďže tohto ročné ešte nezačali chodiť, mm. mali by začať akurát chodiť teraz. E? No, lightcoiny. <laughs> vždy, áno, lightcoiny, to. To vždy zaujíme. Light ukojení sme takí. <laughs> áno, áno. Ale vyzerá to, že asi ani apríl nebude až taký na vyskakovanie, lebo máme polku za sebou a 4000 vyzbieraných zatiaľ. Je, je bežné, ako to sa väčšinou prehúpne z spôr, ako už potom 15. -tom. No tu, jasné, že tak bol to mínus, ale bol na to dôvod, o ktorom sme teraz hovorili, že teda sme to trošku zmodernizovali to bratislavské štúdio. Ono je to takto, že teraz otvorím jednu vážnu tému, že um, my môžeme v podstate ísť aj mesačne do nejakého drobného mínusu, lebo fungovalo to doteraz vždy tak, že tieto drobné mínusy, ktoré sa počas roka udiali, tak potom tie sme vedeli vykryť vlastne 2%. percentami. Áno. áno. Čiže to čo, to, čo prišlo na 2%, percenta, to, to, to boli zhruba tie stráty mesačné, ktoré sme pochytali počas roka a potom sme si to vlastne tými, ako keby si to predstavte tými 2% percentami dorovnaní na nejakú nulu zhruba, takže týmto boli dobre. Len... Teraz vlastne nastal problém, a ten problém nie je nový, tento problém už trvá nejaký rok, dva. A začal sa problémami s mediálnou radou. Mediálna rada, ako viete, však o tom sme viackrát hovorili, sa rozhodla na nejaký podnet, že nás treba takzvané autorizovať. Ja o tom nechcem hovoriť veľa, lebo to je zbytočné. Skrátka, ak vás autorizujú, znamená, že vás majú títo šialenci v hrsti, a títo aktivisti vás budú likvidovať dotedy, kým vás nezničia. Bolo, veľmi, bolo mimoriadne dôležité, aby sme sa neautorizovali. A tento boj so šialencami z Mediálnej rady sme vybojovali do úspešného konca. To znamená, minimálne poďteľ, že, že Mediálna rada konanie v o, otázke našej autorizácie zastavila a podnet vyhodnotila napokon ako neopodstatnený. Jednu vojnu sme vyhrali, alebo bitku, ale vojnu ešte no, nie. No ale teraz problém je ten, že to, že sme dostali od mediálnej rady napokon ako keby štempel, že tento, túto vec voči nám zastavujú, tak viete, to bolo treba akože právnicky túto vec vybojovať a ten právnik z kancelárie Weizen Partners, oni niekonajú nie, nie zadarmo. Tam idú peniaze dosť veľké. No a teraz vlastne je to o tom, že my. Ja, ja proste chcem tie peniaze, ktoré sme na právnika na toto vynaložili, chcem ich naspäť. A chcem ich naspäť preto, lebo sú to peniaze vás poslucháčov, ktoré dávate na chod rádia a nie na naše právne bytky. Takže tieto právne bytky je potrebné vybojovať, pretože ak ich nevybojujete, tak vás títo progresívni šalenci zlikvidujú čiže niečo sme proste vybojovali, oni tento podnet zastavili, ale vec je tak sama, že ja chcem tie peniaze proste, ktoré sme dali na právnika a, a tak ďalej proste nazpäť a na to aby vy ste vôbec mali šancu tie peniaze nazpäť dostať, na to musí prebehnúť súd a tam máte zase súdne poplatky, ktoré musíte zaplatiť, že zase sa nabalujú ďalšie finančné veci, že doteraz my proste na tom finančne strácame, ale je tam nejaká nádej a šanca, že, že keď súd rozhodne, že nám tie peniaze proste súdne budú priznané, tak sa nám niečo vráti. Aj keď teda pr právnik ma upozornil, že na, je to tak, že aby som vraj nebol sklamaný, že vec sa má tak, že ono to vlastne dopadne podľa toho, aký bude súca rozhodovať. Tak, to znamená, ak budete mať súdcu Slniečkárskeho, nejakého takého, viete, že číta denní od rána do večera, tak to nemáte šancu vyhrať. A ak to bude nejaký príčetnejší súdca, ktorý bude chápať, že akože tie peniaze nám patria naspäť dostať, tak, tak nám to odklepne. A tam potom môžu byť odvolací sú neviem čo. Ale, ale na všetko treba platiť. No a toto nie je jediný spor, ktorý máme. Do toho prišla politická mimovládka za korupciu, ktorá si teda všimla, že vraj nie sme na nejakom zozname spravodajských webov a tlačila na ministerstvo kultúry dovtedy, kým ministerstvo kultúry nezačalo konať voči nám. A trákom tá mimovládka to označila za veľký svoj úspech, že teda dotlačila ministerstvo k tomu, že ministerstvo zakorčilo voči konšpirátorom a teraz nám vraj hrozí nejaká 3000 eurová pokuta, lebo nie sme na nejakom zozname, o ktorom mimochodom ja som nevidel, že taký zoznam existuje. Ale samozrejme, že keď vás takáto politická mimovládka, táto rakovina, ktorá sa rozliezla po, po Slovensku, ktorá tu metastázovala ako, ako zastavme korupciu a podobné politické mimovládky, samozrejme, že keď vás nie, niekde tlačí, tak to nerobia len pre nič, za nič, ale zase vás niekde potrebujú mať, aby vás mali v hrsti, takže sa zase raz proti tomu bránime. A zase raz sme presne pri tom, že to musíme riešiť cez správnika a zase raz to stojí peniaze. A tu sa dostáme k pointe toho, čo chcem povedať, že pokiaľ to bolo tak, že sme len vysielali a ne, ne, ne, ne, nezvládzali sme tieto právne boje, tak tie drobné minusy, ktoré sme robili počas roka, sa dali vykryť dvoma percentami. Tým, že sme sa museli a boli sme nútení pustiť sa do týchto právnych bojov, ktoré nás proste naozaj stojí veľa peniazy a ja dnes mám ešte v maili akurát dnes prišla faktúra od právnika na 365 eur. Toto nás stojí veľké peniaze a na toto peniaze proste nemáme. My sme si našou, a to tak poviem, že pochválim sa našou naozaj uh, poctivým hospodárením nejaký vankuž urobili, ale ak to takto bude fungovať ďalej, že tieto politické mimovládky typu zastávme korupciu, budú na vás dávať podnety neustále a my to budeme musieť odrážať cez právnikov. Na konci dňa sa síce ukáže, že sme mali pravdu a oni povedali, ako dobrá komediálna rada, áh, dobré, tak nič, ale už vás to stálo peniaze, museli ste už dať na to právnika peniaze a keď vám tie peniaze nikto nevráti, tak je vysoké, vysoká šanca, že my finančne vykrvácame. Nie, nie kvôli vysielaniu, nie kvôli, to nemá s vysielaním nič, kvôli veciam ohľadom právnych sporov. A teraz akože, aby ste to pochopili, že to sa ako keby, ne, Nemôžete si to nevšímať, lebo pokiaľ to necháte tak, že si poviete, fajne, mne na tieto právne veci kašlem, no tak vás ničia. Čiže musí, musíme do týchto sporov ísť, ale tieto spory stoja peniaze. Na to peniaze nemáme, na to peniaze nevyberáme od poslucháčov, takže logicky všetky tieto veci, ktoré idú nad rámec vysielania ktoré musíme investovať do právnikov, aby rádio mohlo ďalej žiť a fungovať, lebo mimo vládka zastavíme korupciu, robí všetko preto, aby nás likvidovala, tak hej, ce cez takéto presne veci, že sa potešia, že nám teraz rozí 3000 eurová pokuta a oni boli tí, ktorí toto celé rozbehli, tak na to, aby sme toto proste tieto útoky odrážali, tak áno, na to potrebujeme financovať právnikov, týsto aj peniaze a na toto peniaze nevyberáme mesačne. Čiže, čiže ak to takto pôjde ďalej a tým končím, ak to takto pôjde ďalej, my budeme finančne krvácať, tak nevykrvácame vo, kvôli vysielaniu, že by sa ľudia nevyzberali, vykrvácame kvôli právnikom a kvôli týmto právnym sporom, ktoré proste politické mimovládky voči nám neustále rozbiehajú a ak sme mali proste pocit, že ja neviem, že za hrôzom Lády Matoviča to bolo najhoršie, keď vám tu hrozili vypínaním a neviem čím všetkým, tak síce nám dnes takéto akože natvrdo vypnutie nehrozí, ale politicky mimo vládka je úplne fuk, kto vládne, pretože oni jednoducho stále budú mať tú moc takto vlastne s vami kývať, ako toho... Ako toho. No keby sme boli futbalisti, títo majú trošku jednoduchšie, lebo sa vysiela na živo, a existuje systém VAR. Tam rozhodca môže byť nepriateľom niektorého z týmov, ale všetci to vidia a je možné zakročiť ale tu, keby sme my v pozícii rádia, žiadny že gól, ktorý sme dali nám neuznajú aj keby bola evidentne z videa jasné že tá lopta bola za čiarou keď raz je tam rozhodca, ktorý vás neznáša, vy prehráte aj vyhratý zápas Ale, ale Myšo, hneď vieň, že chceš povedať ja, ja len chcem vysvedliť, aby sme pochopili, že napríklad s tou mediálnou radou, my sme ten spor vyhrali. No však. Ale ja to poviem teraz, ja si tie čísla nepamätám, ale nech je to ľahké, tak to poviem na takomto príklade. Predstavte si, že sme dali na právnika 20 tisíc eur. Ja neviem, či to bolo toľko, ale nech, nech sa to ľahko počíta. 20 tisíc eur dáte na právnika, vďaka nemu zastavíte konanie s mediálnou radou a títo, títo ľudia z mediálnej rady potom povedia, viete, aby ste to pochopili, že oni niečo zač voči vám rozbehnú konanie na nejaký podnet predpokladám, že podne dala zase raz nejaká politická vyvolátka, oni voči vám začnú konanie, vy si zoberiete právnika, vy to vyhráte, a šialenci z Mediálnej rady myknú plecom a povedia, aho, tak nič. Ale, a teraz? Ale mňa to predsa stálo 20 tisíc eur, to vaše, aha, tak nič. Hm? A teraz, chápete, že? A teraz, keď to takto budú robiť do nekonečná, že na konci dňa myknú plecom, aho, tak nič tak vám zoberú 40 tisíc, 60 tisíc, 80 tisíc a skončili ste. Bez toho, že by ste spravili nejakú chybu, bez toho, že by ste sa niečoho dopustili, len neustále budú na vás dávať podnety, vy sa tým podnetom, vočitým podnetom musíte brániť a nakoniec vám povedia, však ako chcete peniaze, dať to na súd, ale súd, zase sú peniaze. To sú zase peniaze, navýši s neistým koncom, pretože ako som už povedal, nakoniec bude rozhodovať to, aký súd tam bude sedieť. Čiže keď tam bude sedieť súca Slnečka, tak dokonca ani tie peniaze, na ktoré máme nárok, nám nevrátia. Lebo my by sme tak či tak na všetko doplatili, ak by sme do toho košiara napokon predsa len vstúpili, tak, na, tak vykrvácame no, na pokutách. Ak by sme do toho košiara neboli na. vstúpili, tak dneska sme sa museli autorizovať a dneska za každú jednu reláciu... ti no, už dávajú pokuty, lebo povedia, no. že bola nevyvážená, neobjektívna. Neviem, vymysleli by si z prostosti. Jednou alebo druhou cestou vykrvácaš. To, je, to, to je takto, že... Mediálna rada nevidí žiaden problém v tom, keď som ja dal podnet, že na vysielanie Havrana, kde sa stretol Havrana aj s nejakými tromi, ktorí tam kopali do konšpirátora, kde bola protistrana? Mediálna rada mi odpísala, že protistrana nie, je nechýba, že je to v poriadku, že nie je treba protistrana. Keď v teatrojke mala ankažitná Žitná, tá redaktorka Jeffreyho Sachsa, Zrazu začala tá istá mediálna rada konať voči ta trojke, lebo že vraj nebol, nebol, nebola vraj protistrana. Čiže my sa tu bavíme s takýmito aktivistickými Ej, ešte, šialencami. Do tretice, do tretice ešte povedz ten fakt, že čo to bola s tým Havranom tiež, tuším, že to nebola vlastne ano, ešte relácia, po, ešte ktorá, povedia, že on tam vraj nemusí byť vyvážený, lebo vraj to nie je publicistická ano, relácia. To som ostal šokou, hej, a v popise je napísané publicistické. A ano, sama, sama RTV, má že zaradenú reláciu v publicistike. Hmm. Čiže čiže bavíme sa, že v mediálnej rade sedia šialenci aktivistickí, ktorí, jednoducho, ak sa nebudete brániť právne, tak vás zlikvidujú. A zlikvidujú ale, vás aj tak. Ale, ale, ale, ale brániť sa právne znamená dávať na to peniaze. Lebo ja nemám právnické vzdelanie, a to neviem spraviť. Ja nie som právnik, ja to neviem. Čiže na to si musíme zobrať právnika, ktorý tieto veci pozná a áno, my tú mediálnu radu odstavíme my nad ňou vyhráme, ale peniaze, ktoré sme na to dali, aby sme týchto šialencov zastavili, tie mi už nikto nevráti. A ak ich chcem naspäť, musím to dať na súd a platiť ďalšie peniaze. Musím len takú poznámku. V rámci mediálnej rady tam vidím nejakú šancu, že, teda, že tie peniaze sa vrátia, pretože je to normálne ako keby štatutárny orgán, ktorý jednoducho je niečím kryt, krytý, lebo aj zriadovateľ je ministerstvo kultúry mimochodom. Kde vidím problém je to, čo si spomínal ty, som ako teraz, keď som to tak počúval, so <laughs> Uh, aby to nedopadlo tak, ako kedy si, jak sa volali tí protipirácky, čo všade mali tie billboardy, že tu je pirátske sídlisko a podobné veci a natierali firmy. A potom, keď ich firma žalovala, tak oni povedali, ale my nie sme štatutári, my sme len nejakí takí, že čo, ako vieš, takí akože, čo len upozorňujeme. No ak je toto, to, to, to, aj to zastavme korupciu, tak, tak od nich tak akože... Zastávame korupciu, to sa, to sa bavíš v tejto chvíľu s úplnými progresívnymi kádrami. No, ja, ale ak si korupciu, si ľudia, ktorí išli akože prišli akože zastaviť korupciu a nakoniec skončili pri tom, že riešia alternatívne médiá, ktoré sa žiadnej korupcie nedopúšťajú, len teda si niekto všimol, že vraj nie sme na nejakom zozname. Keď Pozemkovia daňový podvodník Kiska tu obral štát do Stát tisíce. Tak vieš, čo robila mimo Látka, zastavíme korupciu. Obhajobu Kiskovi. Ano. Chránili ho, obhajovali chudáka Kisku a pripomínali, že aké iné prípady boli, a ako sa postupovalo, to zrazu vtedy nebol. Až súd sa musel zendo, to vtedy hentizmu. Vieš, to vtedy nebola povedať, čo hentizmu. Ale ja chcem iba povedať to, že, že to je to, čoho sa desím a čo si myslím, že sa asi stane, že oni povedia, my nič, my muzikanti, le nemáme právnu formu. To znamená, že od nás finančné prostriedky. Ale, a toto by sa mi zdalo ako dosť, akože ubove, Ale, ale, ale že reálne my s nimi nemáme spor. Oni dali podne. Ja, ja ja Najhorší je, že to ministerstvo teraz, najmä tomu kultúry, vôbec akceptovalo túto chujú. No, to je ďalšia vec, <coughs> ktorú ako súbruška no. Šimkovičovej ja teda a teda môže, ona. Ale dobre, nechať tak. Necháta. To je no. No. len, len, len, vec... to len Chcem iba povedať jed, jednu vec. Dneska bol uh, prijatý zákon, ktorý presne aj to financovanie tých mimo vládok rieši. Ja som veľmi zvedavý, mimochodom, lebo ty si mal jednu takú onu, že oni vlastne nátreli nás, že my poberáme, alebo rádio po, poberá od kadiakých, od rusov a neviem od koho peniaze. Uh -huh. 600, tých 600 tisíc nevieš, čo si... A to bola, a no, to je, to, to politická mimovľadka zastame korupciu mi napísala, že vraj sme vykázali zisk za posledné dva roky 600 tisíc eur. Vravím im, vyšialenci, to ste kde na to prišli? Aha, prepáčte, to sme si vás pomýlili z Infovojnou. Počkaj, prepáčte, nedali. <hý> to sme si vás pomýlili z Infovojnou. Vy šialenci, vy chcete, vy tu idete potierať korupciu, vy, ktorí ani neviete, o kom sa tu bavíte? A nakoniec im vrajím, tak sa nám môžete ospravniť. tak. Ťažko to z nich liezlo, Hej, ale mali 230, neviem, nejakú, 200, hej. Veď, ale na to nemusíš byť veľký matematik, že sme mali 230, keď vyberieme tých 9 tisíc mesačne, no, no. zhruba, tak ti to tak vyjde na konci tých dvoch rokov, to tak to, zhruba to je, sedí, vieš. Hej, A to, to bola taká hadka, On že nie, ten, Oni majú problém, šimol. tento, Mišo, oni majú ten problém, a to je skôr na otázka na Zenda. oni nás obvinujú z toho, že sme netransparentní, lebo my im? My síce všetko vykážeme, my, síce, my, síce, my, účite, my v tejto chvíli robíme, to, to, že je tu bilančka a to, čo tu prečítal pred chvíľou den to tie čísla. To je nad rámec toho, čo robia bežné médiá. Vôbec by sme to robiť nemuseli. Toto žiadne médium nerobí, že aký bol príjem, koľko peňazí sme dostali, koľko sme minuli, toto nikto nerobí, to robíme my. Ešte navyše všetky tie čísla majú napísané na stránke každý mesiac, ale toto netrápi šialencov ja so zo zastávme korupciu, ich trápi. Vieš, čo ich trápi? Že oni nepoznajú mená ľudí, ktorí financujú toto rádio. <rý> A že, ľudí, <rý> sú ľudia? ľudia? Lebo oni si myslia, že my dostávame peniaze z Ruska. Jasné. Čiže keď, že ja im mám podať mená ľudí, vám, vy blázni, vám poviem mená ľudí, ktorí financujú toto rádio, aby ste vy mohli, že ukáže to, že sa pre... vo výsledku, že nejaký riaditeľ školy nám dáva peniaze, tak, že... tak vy mu pôjdete po krku a vyhodíte ho Toto som školy. chcel pres, presne Nehviš. povedať, že akože ja som vám priznať, že dávam rádiu Aj. 2%, a oni teraz akože povedia, no vieš čo Michal, ty si, ty si tam dal, ty, ty si nepriateľo, no, no, no ale, ho, že, no, ste blázni, a to je, Abacha, a bacha, a tu teraz akože poviem jednu vec však, za oných čias, pred rokom 89, ste bojovali presne proti takýmto veciam. Vieš, akože stále na to treba... To, to nebojovali. No to ja, nebojovali. ja viem, že on, oni už ne Ale keď 230 zlava, nie je problém, prečo by bolo 600 tisíc problém? Keď sme to dostali normálnym spôsobom, že nám ľudia vyzbytovali... No, aj milión, keby no, lebo sme dostali... No to ti hovorím, že oni nevedia, kto ti dal tie peniaze. No. Oni chcú vedieť mená tých ľudí. No, počne, A oni ti povedia. Teraz... Vieš, čo ti ten to povedia? No ale my sme mimo vládka, my, my máme výročné správy, nemáte, vy ste netransparentní. Že no, ale aj dnešným zákonom sa jednoznačne potril, že budú musieť aj oni... Výkazovať. A to som sakra zvedavý, že čo tam bude. No ale oni doteraz sa bránia tým, že majú výročné správy a všetky, všetky a, ale informácie vo tam zdendovali. No práve, že toto mať vôbec nemusia. Tam, tam v zásade ab absolútne nie sú sprehľadnené tie toky. Ja stále nerozumiem, čomu sa tí ľudia bránia väčšina týchto väčších neziskoviek, ktoré sú na Slovensku, sú už klasicky v registri transparentnosti EÚ. Áno, ako a, Možno majú ako peniaze z Ruska ako... a boja sa no, to prezradiť. Zároveň, to, toto je ešte nič. Keby e, sa schválila aj tá druhá časť, to, čo musia robiť europoslanci, že musia si viesť denník, s ktorou takouto debibovládkou kedy rokovali, ktorý hm. deď a o čom, hm tak to by bolo skôr väčšia sradná. A myslím, že aj ľudia by to privítali, keby sa na Slovensku dalo toto, že každý posladec by musel denník, s ktorou mimovládkou sa stretol o to čo teraz v Čechách. To a o čom A To sa preberá ten európsky model. Ja viem, ale dneska... Pozre... Pozre... Ako e, rada auditorov, tak čítal som auditorskú správu z Európskej únie, tak toto radí, aby sa zaviedli všetci v rámci Európskej únie, aby zaviedli tieto registre transparentnosti pre všetky mimovládky, pretože sranda, väčšina krajín ani nemá zadefinované, čo to mimo Vládka je. No, my, my sme jedna z mála krajín, čo má vôbec zadefinované, čo to mimo Vládka je. No ale ja si také. môžem napísať, že sa stretávam s Myšom a preto sa budem stretávať s tebou. Kto či... to, to zistí, že som do denníka napísal som správny prečúva, len Vožno, by sa. Kontrolou sa teraz, má, než... som, teraz som počúval teda cestou sem Český rozhlas. Kde presne Ty nepočúvaš rieši... slobodný vysielač? Je to možné. Toto. Chcem mať širší obzor. Aha. No, počúva, Český rozhlas, tedy počúva, čes... hudbu. Ja Počúval počúva som Český rozhlas, keď som išiel sem a mali debatu presne, lebo poslanci tam riešia Uh, to, aby sa sprehľadnilo kto je lobista, kto je vlastne, ako keby on a budú zoznami. A presne toto, keď si zoberiem, lebo keď som ne, tak si hovorím, že však aj tu by to mohlo byť niečo také, ne? že ona. A tam bude presne zadefinované, že oni budú mať, tam budú mená, organizácie, všet, všetko a i bys, budú musieť byť registrované, a iba s nimi môžeš akože komunikovať. Ne? A toto si myslím, že to je transparentné. Že ale keď chceš chcete... čosi... Brúsel je prelezený lobbystami, tam ne? sa presne vie, že lobbystov je tam via než no. poslancov a ich asistentov. No. Jednáme cez 30 tisíc tých lobbystov. No. Ne? A v zásade už tam s nimi urobili nejaký ten poriadok, že sa musia registrovať, že musia vykazovať činnosť, že musia sa presne vykazovať, že koľko na to berú peňazí a tak ďalej. A v zásade aj títo naši, keď si všimneš, tak neurobili nič iné, len nejakú časť toho zákona, ako európskeho, zobrali a snažia sa implementovať sem, pretože vedia, že nebudú mať žiadny problém s Európskou úniou. Lebo Európska únia nemôže povedať, že urobili ste niečo zlé, keď vlastne sama si to navrhla, tento a model. Ako to teda vadí teraz? Teda no, vadí to tým, ktorí sú už registrovaní v Európe, ale nechcú byť na Slovensku, čo je Pierde, povedale. No hej, <laughs> dobre, takže sa kápeme, dobre, okay. no. A v zásade teraz tvrdia, že ich chce niekto ublčať, ale vieš, lebo, opak lebo, je pravdou. Vieš, Lendo, lebo kto si všimne v rámci nejakého uh, registra transparentnosti, áno, že áno. je nejaká naša politická mimoládka registrovaná v tomto zozname ako, ako Lobista. lobbysta. Nikto si to áno. nevšimne. Ale na Slovensku, keď to bude, tak si to ľudia všimnú. Vieš, čiže je to, je, to, to, to, to je ten problém týchto ľudí. Akože oni si povedali dočertano, tak tak nepáči sa nám ani to v tej Európe, že v tom parláme, no, tak musíme byť ako lobbystí, no ale to si ľudia nevšimnú, že si nejaký, kto nejaký, kto z tých ľudí, čo nás napríklad tejto chvíli počúvajú, kto vôbec vie o nejakom registri transparentnosti? Nikto. Ano. Ale keď už to bude na Slovensku a ešte sa tomu spraví promo a ešte sa o tom bude hovoriť a zrazu ti bude nejaká petková z, z, z nejakej mimovládky zastávame korupciu politickej svietiť ako lobbysta, no tak tam už má ona problém. Te sa s riedkými vlastmi. Vieš, to zrazuje zrazu je problém. Zrazu, je, zrazu to už nie je také jednoduché, ako keď si len niekde v Bruseli. No. Vieš, to, toto sa im nepáči. No a, a, a, a zrazu zistíš, že uh, Odo, mnohokrát to dedi o tom, že, ako tu sa vraví, že oni lo, lobujú za Spojené štáty alebo neviem čo za Brusel tu na Slovensku, ale mnohokrát to je o mnoho horšie. Oni lobujú za konkrétne firmy. No, Hej, napríklad to zastavuje korupciu, veď to je ESET. To zriadil ESET. No, samozrejme. To, a no. jednoducho, oni patria do stájde ESETu a tým, že chcú odstaviť dajme, mediálnu konkurenciu ako nás, tak tým robia mediálnym projektom no, však, ESETu samozrejme. ako je gen priestor. No, čiže de facto sa tu ukážu tie prepojedia. No samozrejme. A, a, a už len jedna vec, však nábreka sa má, áno, má sa sprehľadiť aj to, že sa majú povedať mená darcov. áno. Ale, a oni hneď mi tam píšu, že ale aj vaši darci budú odhalení. No nebudú naši darci odhalení, pretože, pretože presne tak pretože my nedostávame žiadne veľké peniaze z Ruskánii od nikoho, ale obyčajné, a teraz dobre počúvajte, mimo vládka, pani Petková, zozastavte. Skúsiť zdvihnúť mikrofón, my aby dostávame počú. drobné, no. malé, 5-eurové čiastky. Nič vám neukáže, pretože podľa tohto, čiže podľa tohto zákona nového je to tak, no. že budete musieť zverejniť mená darcu, ktorý vám dal 5000 ročne, ne no. Za rok. 5000. No. A my takých nemáme darcov, pani Petko, a viete, nemáme takých darcov. No, takých možno jediného, máte vy. Oficiálneho a to je vlastne občanský snem, pretože ho to posiela naraz. Áno, to sú vlastne Čiže tie všetky to My môžeme poukázať, že áno, sme platili Čechmi. Áno. A no To sú vlastne poslucháči z Českej republiky Áno. väčšinou, ktorí to dajú na ten účet. Ale, ale účetná... de facto už dneska Aj. to vid do na našich závierkách, že e, ja to vykážem, že vlastne nám dala dar právnická osoba. No. Ako... Takže to je jediné, čo no. uvidíte a vo výsledku sa ukáže čo? No vo výsledku sa ukáže jedine to, že vám že nič neuvidíte preto, no. lebo žiadne takéto sumie peňazí my nedostávame. Lebo dostávame od radových bežných poslucháčov, koľko si vravel, 7 eurom priemerne? No. Myslím, že 7,51 je no. teraz priemer. No, takže tak. No. Martin píše, pán Koroni sa ale rozohnil. Viete čo, to, toto je pravda, toto má vie rozohniť, hrozne. Hm? Toto, naozaj, toto má vie rozohniť a, a poviem aj prečo. Lebo míňame vaše peniaze, ktoré vydávate na chod rádia na boj s takýmito hlupákmi. Hm? Právnicky. Ja... A ešte jednu vec poviem, ale nechcete odo mne, nebudem ho menovať. S jedným politikom som sa rozprával a všetko toto som mu hovoril. A on mi vraví, no ale to je dobre, že to robíte, to treba tú cestu prešlapať. Že treba tieto precedenci, aby na konci dňa, ako, ako, všetci sa tým nakoniec inšpirujú. A mu vravím, že no ďakujem pekne, ale my sme nevznikli, my nie sme právna na ja som, my, my sme nevznikli na to, aby sme tu bojovali nejaké právnické boje a pávali nejakú právnickú džunglu a robili precedenci, ktoré potom iní po nás využijú, my sme nevznikli na toto. My sme vznikli na to, že sme chceli robiť rádio. A zrazu ja zistujem, že ja pomaly idem dávať viac peňazí na právnikov ako na chod rádia. No, a, a, a, a to je moja odpoveď poslucháčovi, no. prečo som teraz rozohnený a na výtočený, lebo, lebo vaše peniaze musím používať na účel, na ktorý ich nedávate nám. Ale že ten politik išiel do politiky aj preto, aby takéto veci sme my tu dole nemuseli riešiť, ale on nám bude tlieskať, že prešľapávame cestu, to už je bohužiaľ iná vec. Mali sme aj telefón, neviem, či tam ešte... No už tam nie je, posluchač. No neviem. to je milé, že nám zatlieskal ten politik, že hm. nám zatlieskal a povedia, že dobre to treba spraviť, ale ja mu vrajím, ale my na to nemáme peniaze. Hm. Ja na to nemám proste budget, Keby som mal niekde teraz, že mi niekto pošle 500 tisíc, tak viete čo, tak dobre, tak založíme, urobíme, urobíme nejaký, nejaký terminovaný vklad, Založíme a úplne tam tohto, urobíme tohto, fond na obradu nezávislej žurnalistiky. Je. Presne tak, urobíme no, fond ne. na obranu nezávislej žurnalistiky a z tohto budeme financovať ano. všetky tieto právne boje a potom My v poriadku tvoríme. budeme prešlapávať právne džungle a budeme robiť precedenci a budeme robiť radosť pani Petkovej, zo zastavme korupciu. Ale ja na to peniaze nemám momentálne. No, Martin ešte dodal, neuveriteľne ma potešilo, keď som asi pred mesiacom videl tlačovku a otázka prišla od pani Vincou Rekovej za slobodný vysielač sa predstavila. Toma, veľmi potešilo. No, to, bolo to tam aj s tým z 360-ky, tam trošku aj s ním bojovala pred mm, politikmi, ale aj tak týchto ľudí jednoducho nezmeníte. Oni nás nenávidia. Oni nás nikdy rešpektovať nebudú. Oni nás môžu iba nenávidieť. Oni nemajú v sebe nič iné, žiadnu toleranciu voči nejakému druhému názoru. Oni nás chcú zlikvidovať. My nechceme, aby skončili, ale aby sa Začali kontrolovať, čo robia. Oni chcú, aby sme zmizli z tohto sveta a aj naši poslucháči. To je celé. A máme ale? poslucháča. Áno. Dobrý večer. Môžem? Môžte, kľudne. Môžem vám zopadvať typov Jozo Ďaleký západ. No skúste, ale ne neurobte si z toho tlačovú konferenciu, Jozef. Lebo ne, ne, ne, vy už ste veľa vecí aj v iných reláciách začali to, rozprávať. Prvý, aj ste, aj ste prvý, klamali prvý, v niektorých ja v momentoch. Poroním, ja som mu stále hovoril, že proste ma žiadate peniaze uh, od tých ľudí, aj od tých organizácií, a konkrétne žalovať za túto škodu, ale poviem takto. Dnes to bola veľmi zaujímavá relácia na slobodnom vysielači, eh, či pardon, na inchovojňa bol pán Jozef Behyr, ktorý ešte za uh, socialistický zveľ mládeže alebo zveľ mladí, ešte v 86. Vyšetli, ako ako zniklite mimovatí. Skúste si to vypočuť, a budete tam počuť veľa typov. Čo sa týka toho vášho právneho sporu, poviem vám skúsenosť zo zahraničia, Vlatnej, kde proste som musel mať tiež súdny spor a poviem takto buďte sa súdiť do 20 alebo 30 tisíc eur ja som žaloval firmu 150 tisíc eur a toto isté by som urobil na vašom ešte som sa chcel pri, pri, pri prípade lebo neviem, či som dobre započnú, potom všetko, ten Weiss and Partner, to je ten Pan Áno, radacím, áno. to je ten pán Vaiz, ktorý aj počas Covidu vlastne mnohých no, ľudí zastupoval. V poriadku, zastupoval. to je, ja no, ja nemám, nehovorím ani nič, ani zlé, ani dobré, ale čo sa týka právnikov, ja hovorím z poľadu môjho zo zahraničia, povedzme Nemecko, Francúzsko, Británia. E, aj keď som mal právneho zastupcu, ani mu som neveril. A predstavte si, že pri pojednávaní, štech pojednávaniach, v tom pojednávaní jednoducho ten právnik stav, za názorom a vyjadreniam súdu. Mm. Takže som musel prerušiť to lebo podpíšete tam nejakú túto doložku, že ma vás zastupuje, že má plnú moc. Požiadal som súd, aby som mohol rozprávať s mojim právnikom 30 sekúnd za dverami. Tam som tu moju právnu e, ženu ako zdrbal Hej, a vo, za 30 sekúnd sme ho šli naspäť a jednoducho môj mandát si to a to a už to išlo môjim smerom. Takže čo vám chcem poručiť, skúste Vy si vypočuť na, dnešnú reláciu a zjavu na info -Volne. A, a ak som tomu dohromu rozumel, pán Koroni, tak len, tak viem, každú jednu radu, každú jednu organizáciu alebo aj zastavnú korupciu žalujte konkrétnu osobu, ktorá vyvíja tieto veci alebo aj celú organizáciu a v prípade, že ja neviem v tejto relácii teraz Infovojna hovoril, povedzme, že majú, ja neviem, 31-35 tisíc ročne príjmy, tak vy žalujte nielen tie súdne poplatky, lebo ja neviem či ten pán Weiss Vás bude stať 10, 20, 30 tisíc, ale vy celkový priemerný ročný počet darov plus náklady a plus ešte, dajte to krát tri. To znamená, že ak zastavíte korupciu, vám robí problémy, nejaká bíralová to jedno, tak povedzte, žiadame od vás napríklad 70 tisíc od konkrétne tej osoby, ktorá vám robí problémy a ešte organizácie, žiadajte ďalších 70 tisíc za tie všetky stres. Za, za morálnu újmu a tak ďalej ak vám robí mediálna rada tak dajte napríklad mediálnej rade 30 tisíc konkrétne osobe a ešte ďalších 30 tisíc na mediálnu rado za za poškodenie mena To musíte ísť tvrdo nekompromisné lebo ja v klaničnom prostriedku aj keby som mal ja neviem na právnika na slovensku či harabina alebo ja neviem koho dretunov alebo proste to je jedno že, že že by ma z toho všetko vysekal tak jednoducho tak by som sa istil. A tí ľudia jednoducho by museli platiť za svoje, lebo keď oni majú ešte nejaké mimovatky a ja neviem, 2 milióny, 3 milióny peňazí, tak e, proste pre nich to nie je problém. A, a, a ak si zoberte z toho nejaké ponaučenie, tak dajte to krát 4 alebo krát 5. To znamená, konkrétna osoba, 70-80 tisíc, ej, tak žiadajte oni 90 tisíc alebo 100 tisíc a organizácie 200 tisíc. Hm. A poukažete si to na na rádio a potom môžeme sa baviť ďalej o, o mediálnej e, tejto vyrovnanosti hej, a, a rovnopravnosti. Takže ďakujem, že ste ma vypočuli. Takže ja som v pán Koroni stále hovoril, aj keď ste mali nejakých právnikov v tých e, reláciách už minulé roky, že jednoducho treba bojovať. Držte sa pekne. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. No, pri tej mediálnej rade je to tak naozaj, ako hovoríte, že tam žiadame oveľa viac, ako ma stal ten právnik. Tam je aj nejaká újma a neviem čo všetko. že Tam je to číslo oveľa väčšie. To nakoniec už vlastne smeruje na súd, lebo tam som zaplatil minulý aj súdny poplatok, takže toto už, už smeruje na súd, ale... ale... Plátiť to, čo povedal právnik, že podľa toho, aký súd sa to chytí, tak podľa toho sa asi rozhodne. Však, ale, áno, ale áno, aj Emil Páliš si zaujíval. Ale áno, žiadame ďaleko viacej ako to, čo som dal len na právnika. Áno. Len ano. to zase budeš musieť akože, ako keby dokazovať. No. Tak vieš, ako dopadol Emil Pander. Áno, však sme no. o, tom, o tom robili jednu celú, na celú reláciu. Áno, a čo čiže, jednu? Ja, ja celú túto akože právnickú časť z tejto bilančky, aby sme teda išli aj ďalej, uzavriem tým, že aby ste pochopili, prečo som aj nahnevaný a prečo tieto veci hovorím, naozaj len preto. Lebo ja som teraz vlastne nútený vynakladať peniaze, a vynakladám ich z toho, čo sme si ušetrili, z čoho sme si urobili vánku. A ja som si to tak predstavoval, že tieto peniaze, ktoré sme si našim dobrým hospodárením ušetrili a tak, že to bude môcť použiť na skvalitnenie programu, že budeme môcť osloviť ja neviem, nejakých nových redaktorov, dlho si tu robím záľuzk na Dánka Daniša napríklad, tak si radiem to, fajn, tak budeme šli nejaké peňaze šetriť, budeme k tomu pristupovať zodpovedne a keď si nejaký balík peňazí našetríme, tak potom hádam, by bolo možné skvalitňovať program. A ja teraz na konci dňa zistujem, že ja tu vediem spory právne, spory s nejakými mimolátkami politickými, ktoré nás chcú zlikvidovať, hľadajú si na to, kadejaké dôvody dávajú väčšinou hlúpe dôvodzy. Dávajú, dávajú podnety, bonzujú, dávajú anonimné udania a neviem čo a potom to potrebuje cez správnikov odrážať, stojí to peniaze a my nám na to peniaze, ktoré sú potrebné na chod rádia, a nie na právne boje. Tak preto som nahnevaný a preto dnes tak, ako rád. No, Marian, naivný, zo stredného považia. Asi som naozaj naivný, ale to vám nemôžu pomôcť iní právnici, ktorí chodia do vášho, nášho rádia. No, ani politici nevedia pomôcť. Klieskajú nám, že vyšli a vyšľapávame cestu. nie to Aj, ešte právnici. No. Tak je to takéto. Skúsime telefonať ďalší, ak tam máme teda poslucháča. Haló, haló. Aho, dobrý deň. Dobrý deň. Halú. Ano, počujeme, počujete vy a Dobrý, večer pánem? Uh, ja som ten palo z Anglicka, čo vám niekedy napíšem. Áno, mám tu aj nejaký mail, takže sa k nemu ešte dostanem. No, Ak to nebudete citovať teraz. Som sa pokúšal poslať. Áno. <laughs> Dobre, to je jedno, ale však to prečítate, to je stopat. Ja len chcem niečo povedať. Viete, ja nie som Mulderland ako nejaký Kristian z Viedne, alebo nejaký Jozef z Nemecka, alebo ja neviem čo... Ja nie som ševetko, ja som nebol všade, bol som na veľa miestach na svete, ale celá pointa je v tom, že veľa ľudí sa hnievá na nás, na tých zahraničných slovakov, že oh, vy si myslíte, že viete všetko, nie, nie, nie. Ja len chcem povedať, e, ľudia napríklad ako ja, ja som ešte mladý, ale vo vašom veku okolo 50 -tých. čiže prežili sme si socializmus, komunicity, také detstvo, všetko možné. Prežili sme si 90-ky, hej. A potom sme sa rozhodli utiesť. OK, áno, rovno poviem, že sme utekli na západ. A tu, za posledných 15 rokov, to to zmenilo tak, že to smenuje Slovensko k tomu. A my to nechceme, aby naša rodná vlast sa stala tým hnusom, ktorom žijeme my, či v Rakúsku, v Nemecku, v Anglicku alebo v Amerike. Už nás... My nie sme všetci hlúpáci zo západu, že budeme voliť PSK, ako to všetci v voľby zo zahraničia. Nie. Ak mi chcete zobrať volebné právo, zoberte mi môj občianský, eh, občianský tento, ako to voláte, eh, preukaz alebo pas. Ja som to nikdy nežeral, lebo som to nikdy nechcel a už dávno, pred veľa, pred 20 rokmi som mohol mať iné občiatstvo, ale ja to nechcem. No, ľudia, Pavel, máte objadom, aj nejakú otázku, alebo... Áno, rob... tá otázka je v tom, prečo sa vás pýtam, prečo ty, vy dovolíte alebo táto nejaká organizácia, čo sa týka čo sa týka práva, ako je možné, že ja poviem na vás, že vy presazujete fašizmus a vy musíte ísť presazujúť. Ale keď vy poviete na tú nevú vladku, vy presazujete, ja neviem, neviem, vodevať, čokoľvek, tak oni nejdu. Hm? Tak a kto sa zaujíma tým právom na smrsku, lebo ja to nerozumiem. bol na toto asi ťažko nájdeme odpoveď možno na tomto Steňko mieste. Zdenko <laughs> <laughs> a... možno bude poznať odpoveď na túto. V tomto smere sme asi rovnako bezradní. Ako, ako, ako je možné, že nejaká debilá organizácia, ktorá platí na štátom dá vás, ako občianskú organizáciu hm. na súd, a vy tam musíte ísť, ale keď vy no, dáte tak nevolo, niekoho, na súd na no, Takto ne... na súd nás nikto na súd nás nikto neťahal, to skôr my to chceme dostať, ale iba kvôli tomu... No, ale viem, ale že vy sa musíte preukázať, ale však vlastne ako to neviny, asi to chcete okay, povedať. Proste prezumcia neviny no. má byť, a keď vás niekto o niečom osúčuje tak na to musí dať doklady na to pred No vám je to jasné, nám je to jasné, ale takto žiaľ tento svet momentálne nefunguje. Ja by som to tak uzavrel, no. že, že rozumiem hnevu pána poslucháča, aj jeho zmetenosti, ano. lebo ja som tiež rovnako nahnevaný a zmetený a tiež sa, žiaľ Bohu, nikdy som to ne, nechcel, ani som si nemyslel, že to niekedy budem nútený podstupovať, ale som nútený sa to do čungľov teraz pre, prebárať ano. a tiež zistujem také veci, o ktorých som nikdy si nemyslel, že to takto môže fungovať, je to tak. No, tak takže rozumiem hnevu, aj tej zmetenosti som na tom podobne. Áno. Paolo, inak ešte napísal, nebudem to čítať, ako on telefonoval svojim spôsobom, zdravím chlapci, oslovujem e, chlapci, lebo asi všetci ste plus, minus v mojom veku rozmedzi 8 rokov, takže počúvam vás takmer každý deň, ale niekedy si musím vypočuť aj CNN a BBC a tak ďalej. Môj mail sa možno stratil, ale písal som v ňom, že pán Koroni, za poslednú reláciu si zaslúžiš Oscara. Bolo to proste super. Ďakujem a pokračujte. Ktorú asi toto je už ja, teraz posledná, je, toto, ale toto posledná. minulé bola toto, asi tá posledná. Za túto si teraz. Nie, za túto, za tú predchádzajúcu. Ja, za predchádzajúcu. A ktorú si mal predchádzajúcu? Ja neviem, S panu som, Marmanom si mal v, v pondelok. No, Pánom Asi z pondelka teda. Zrejme. No, a otázka... A si si Oskara si zaslúžiš. No, nie, Oskar. <rý> si si zaslúžil... Ale Oskara sa za herecký výkon, nie? Veď, si be si zaslúžil Oskara, keď Dne? sem prišiel sám pán minister poľa voda No a počúval som akorát vo vlaku, som išiel do Bratislavy ako Nebúchaj, alebo, z ťa, lebo... alebo z Bratislavy toho, ale teraz neviem a to bola repríza nejaká alebo čo, alebo premiéru som nestihol a tam musím povedať teda, že klobúk dole jednak pred tebou jednak aj pred poslucháčmi lebo teda že akože o 106 volali a teda dávali teda a Rudoza sa to zvládol aj celkom akože... A tak vieš, že môžeme my sa na ňoho hnevať a ja, mhm. ja rozumiem tomu hnevu ľudí, že však išiel si do do toho s tým, že ideš... Išiel si ako cyklista medvede. a odchádzaš ako bobista, Išiel no. si riešiť medvedia a skončil si ako športovec, to, hej, hej. to ľuďom nesedí, no, ale zase na strane druhej, ako treba, ja to v že na strane druhej vážme si, že on prišiel a bol ochotný prísť, lebo nemusel. Však... Hm. No, do, však, však vieš, že, že, že povieš si, že dosiahol ten post, čo chceš, že je ministrom a môže sa na všetkých vykašľať a on to neurobil, on proste sem prišiel a dokonca ja som hovoril, že, že s tým, že som vral tým jeho ľuďom, že rátajte s tým, že to bude proste problém, že oni sa budú naozaj na vás nevať, ja, ja vás neodhováram, však príďte, len rátajte, že budú nahnevaná, že nie je problém, ja prídem rád, ako keď ľudia sú nahnevaní, jasné, treba si sadnúť pre nich, čiže v tomto smere Zvládol dve, prv... dve hodiny a treba povedať, že ja som si to užíval ani tak cez reláciu, ja som si to užíval pred reláciou, lebo prišla jeho ochranka, ukázali mi pištoľa, ký majú, Prišla jeho asistentka. Asistentka prišla sme sa tu rozprávali s chlapcami z, z, z toho na ochranu ústavných činiteľov o všetkom možnom mm. a že má blog a neviem, aké pištole a ukazoval a rozprával kdečo, ako, tak si myslíme, ože, je také zaujímavé. Mm. No, Taku... Poďte do relácie. No keď už, Mišo, si pri, alebo teda Slobodan <laughs> pri mikrofóne. A tak tak od Mariana, si. ešte otázka z, z vedavého, zo stredného považia. Prepočul som meno jedného člena vašeho osadenstva, respektíve môžete nám láskavo prezradiť, kto sa schováva za menom Michal alias Mladen? <laughs> Nemôžem. Ešte raz alias čo? Mladen. <laughs> Tera, Mladen To, to, to, to ako to knieža no, Tak ako nemusím Hádam všetko nemusíš Rodné povedať, číslo nemusíš, nemusíš povedať. povedať meno Ale môžeš nám povedať prečo si vlastne tajný Nie je tajný no, no niektoré veci sa tu dejú Tak ako sa dejú aj ako medzi kolegami dejú? Eštež, Maria, neviem, či, či to takto verejne je vhodné. Posluchár <laughs> No však pre... Kráska sa pohybuješ v bažíde a ešte ju vysúšili. vysušili. Áno, tak. No. Ty vole, to si dobre. <laughs> <úplne. laughs> to si dobre. <laughs> Vieš, kde kolegovia z, z mediálnej sféry t, majú niekedy poznámky a ja pre duševné zdravie nechcem poučovať. O pár rokov sa k tebe budú a hlásiť a tlapkať a po pleci. Nie, nie, My sme ti držali palce nie, celý voda, že pre zdravé, to naozaj to pár rokov Michal, a ty čo? Ty, čo? Ty, ty, ty, ty, ty, Nie si s nami? Vieš, čo? Ty, nebojuješ, ty si, nejaký, ty si nejaký posratý, Michal. <laughs> kolega, no, počúva, kolega Ty vždy nemáš keď vidíme, kol vždy, vždy, keď sa vidíme, tak hovorím, že Michal, ako v Rusku, v Rusku hovorím, čo ja svetí asi dobre. Nebúchaj po stole. No, musím to tu... No. A že asi dobre, vieš, potom druhýkrát sa, sa akože stretneme, čo, ruská vakcína, <laughs> vieš, účinkuje, hovorím, ja som, myslím že. Asi, ja som s Zenekou, tuším, a hovorím, že mm, asi hej. Teraz ďalší zasa, vieš, a vždy niečo. A hovorím, ako, že pohybuješ v toxickej spoločnosti. A ja hovorím, a nie, nie, nie, že mi to vadí, ale <laughs> vieš, že niekedy si hovorím, že keď... Lebo z tej práce ťa to vyrušuje, vieš, tak si hovorím, že no, že nie, že vykašat sa na to. A ešte je jedna príčina, ktorá, ktorá tu je, tu nejdem nejako obšírnejšie, ale tá siaha vyššie. A naozaj, asi zatiaľ by som nerád, akože, že čo, ako, kto som, čo som, to nie je podstatné, dôležité že vám to tu technicky ide. Uh, môj hlas počujete iba v Bilančkách v podstate, no. dá sa povedať? No, ani nie, lebo čo týždeň ja dal. Ja no, uh -huh. OK. A keby ste si našli prvú čas relácie Bilančka, tak by ste sa dozvedeli. Toto ne, neviem, tomuto neverím, čo som teraz začul, lebo bolo to bez toho, bez toho tradičného Dobrý deň, tu Banská Bystrica pri mikrofóne Peter Spišiak. To sa ako stalo, že bez tejto formuly? Prvú prvú? prvú vilončku. Úplne, no, úplne prvú, prvú. Pláno, plánovanie budúcnosti, reália. Prvú. Tak, tak prvú. tam zistia všetko. To je To je to <súr> hey, čo si prosím <súr> Peter čo nevie, nepovie. Nie, o, prichádza čas, kedy normálne zasa sa budem normálne predstavovať. O, je to Už je realita. to ten čas? čas? Jasné. Niektoré veci sa udiali tak, že v podstate som si povedal, že dosť a tak ďalej, takže niektorých ľudí ja naozaj zo svojho e, života vypúšťam chvala Bohu, niektorými vecami sa už nezaťažujem, hlavne v médiách pretože eh, neš... ja hovor, hop. Hej. Hop. kúkaj čo sa deje No, ja, ja, ja neviem, ako vy to decítite, že sa zvolí nie Však vieme, veď práve preto no. to vravím, že z toho myslím. Jednoducho, keď otvorím, hoci čo, hoci, hoci aké médium, ako alternatívne, hoci aké, tak jednoducho cítiť z toho. tento nakrúci na je, seba ten mikrofón. Že, že je, je to jednoducho Výborné. iba chaos. Ako, a tí, tí ľudia nespolupracujú. Ne, tých médií Nič. na Slovensku je naozaj to, veľa. A každý si ide asi... svoje a je to strašné. Ako, vy, ako ja... Vládny chaos? Áno, aj vládny, aj hm. poslanecký, Poslanci. Ne, ne, tí ministri si tiež robia viac menej, čo chcú. Ako, vládne. Strany si pomaličky robia, čo chcú. Áno, a zhuby si robia, vieme čo. No. Hm. To sa mi nepáči, trebás. Ale nevazná, čo kuchu... sa týka mediálnej sféry, vy vidíte sami. Ja mám možno päť webov, ktoré akože sa mi zdajú byť také dobré, že okej, okay, že čítam ich. A čítam ich iba, iba preto, aby som chápal, že keď vyjde nejaká správa, tak si medzi nimi porovnávam tie, iné, tie informácie, ako sú napísané a podobné. Šak to robíš tiež, keď niekedy posielam správu. A realita je taká, že ja si začínam myslieť, že tí takzvaní novinári, alebo ten, jak sa to volá, Uh, nie je hlavný redaktor, ak sa, nie je šev redaktor. -redaktor. Uh, -redaktor. Uh, jednoducho si myslím, že ja neviem, či tam v tých médiách uh, si dávajú niečo dobré. Domyslíte si čo? čo Aj. Prášky. Lebo niekedy uh -huh. si naozaj myslíte, že príde tlačovka, je tam povedané od slova do slova niečo. Kým to príde na web, lebo weby teraz idú najrychlejšie, tak už to není, že od slova do slova. Už to je, že, a slušne to poviem, jedna babka po, povedala. A keď ti nejakú informáciu, tak o dve hodiny zasa nie je pravda, a je to zasa si iné. A človek sa už v tom stráca, to už nie sú prášky, A preto, hej, a preto ja niektoré médiá treba znajmať tie slovenské už asi ani nepozerám a nevnímam, aj mi to, jedno. to, a to je jedno. A to že takéto čisté, vieš. Že... To sú už dnes sú ľudia tak nastavení. Ale toto bola iná otázka, tam bola otázka na tvoju identitu a skôr na to, Identita že prečo je, že nemôžeš, áno, Michal, no, Žilina, tam, tam to odpovieme takto. to bude pravdivá odpoveď. Mišo má na rozdiel od nás, čo tu s, ostatní sedíme. Charizmu. Míšo, na rozdiel od nás, má ešte stále čo stratiť. A pokiaľ ešte máš čo stratiť, tak si dávaš pozor. My sme tu už dokonale slobodní. My, tak, už, tak. my už nemáme čo stratiť. Tu už takže žiadne iné ja paníc. Dobre, povie vám takú, to inak. sme Dobre, mali, my my vám takú, to inak. takú dobrú debatu s, s Peťom Armanom. sme no. si zavolať do relácie, to bolo dávnejšie. Však on tu bol aj nedávno, Marek ťapák. Vraním tomu Peťovi Marvanovi, počuj Peťo a ideme toho Mareka, však on stále ešte má tam nejaké tie, v rámci toho svojho hereckého aj robí nejaké tie veci, že on ešte furt má čo stratiť. My, my mu zavaríme. My musíme počkať, kým strati všetko a potom už sem bude chodiť slobodne. A akože teraz sranda bokom, nič sa nezmenilo od čia socializmu, že ty si bol najslobodnejší, keď si tam sedel pri tom kotli a hádzal si tam do toho kotla, tam si prikuroval a to už aj súdruhovia ťa nechali napokoj, ale však to už ten, čo tam hádzate do kotla, ten už nech si hovorí, čo chce vediem, sme už od všetkého odrezaní. Ty už si neškrtneš, nikde. Mm, mm, mm. Ani ty. Ešte, ešte môžu, ešte nech, a, ja to teraz nehovorím ani zo závisti ani z ničoho. Ja tie doprajem však ešte, ešte v tom korčuli, kým sa dá. My, už sme, ne, sa ne, roz, my ja... už sme sa rozhodli, my už tu sme sa rozhodli, že my už nebudeme korčulovať. My už, ne, už, nepo, ne, ja už nepotrebujem nikde. Počúvať, počúvať, ani, ja to... ani sa ne, do nejaké teatrojky hlásiť, ani do RTV sa hlásiť, ani nikde už nechcem. Mne už je tu dobre. A ja už nepotrebujem tu s nikým nič. A, a tým, že to už nepotrebujem, tak som sa odpílil a už, ne, už tým pádom som pri tom kotli. Hej? Nie, aby ste kým pochopili... ty ešte máš niečo a teraz vrajene, ja to hovorím v dobrom, kým ešte niečo máš, tak jasné, že potrebuješ. Aby ste pochopili, uh, ja to poviem úplne, úplne, lebo bola tu spomínaná mediálna rada. Uh... Ja som to nejako ne neventiloval. Je pravdou, že mediálna rada sa iba hrá, respektíve tí prísediací sa iba hrajú na nezávislých. Keď si pozriete tie mená, ešte stále, sú tam nejaké mená, už sú samozrejme aj noví, T výme nejaká výmena by mala nastatúšim teraz, tento alebo budúci týždeň. V každom prípade, jeden člen mediálnej rady mal určité problémy s môj menom. Volajme ho Vindjo je Bindas. Je Bindas, Bindas. To je ten transparentný, ktorého nominovala uh, uh, strana PS. No. To je nominant strany Progresívny v Progresívne, Slovensku. Ktorý sa byl za to, teda, že treba vypínať a treba zničiť alternatívne médiá. On sa tým ani netajil. Hovoril som, oni nás Hej. jednoducho nenávidia. To je celé. Stalo sa, že jednoducho nejaká, nejaké veci. Zrazu mal problém s môjim menom, pritom ja Binda sa poznám, stretol som sa s ním niekoľkokrát v minulosti. To bolo ešte trochu normálny. E, obrátim teda list, niečo sa udialo, mal nejaký problém, lebo samozrejme tá mediálna rada drvia, väčšina z nich je vlastne tam od nejaké nezávislosti, to ani nehovorme. Uh, to som pochopil neskôr, bohužiaľ. No. A uh, v podstate je to tak, že oni za onej vlády, v minulej vláde, chceli zničiť teda, teda tie alternatívne médiá, že on, on sa tým ani fakt, sa tým netajil a podobné veci. To je realita. A keď sa k moci dostala táto vláda, Zrazu v tej mediálnej rade sa udiali nejaké veci, to vieš aj ty, Boris. Neviem, že zrazu, zrazu jednoducho Voláme už po tých alternatívnych médiách zrazu nešli. Akože nešli, však No áno, hej, ale už je to... Už to no, už ako to nemohli ísť, keď tam sedia tísti ľudia? No počkaj, áno, ľudia. ja viem, ale už to, už to tak nepre, nepresadzujú a podobne, hej. No nie sú takí nažhávani, ako presne, boli predtým, lebo už... jednoducho in... zistili, že aha, tu, kde stále áno, presne, dobre si to pochopil No a jednoducho, ja, ja v rámci duševného zdravia sa nechcem hádať s takýmito ľuďmi. I napriek tomu, že si teda je to nejaký orgán, ktorý vlastne rozhoduje o nejakých veciach, ale... Ja, ako sa priznám, príz, prí, že niektoré rozhodnutia, lebo ja to sledujem, tie výstupy a niektorí si fakt... prečo to sleduje. No? Peťo je najväčší odborník a na A ja si rád, jednoducho ako, to to, že uh, momentálne není žiadne. <laughs> Nepodanie? Lebo on sleduje aj slobodný vysa, a infovolň. No, že to by <laughs> pociel, To bolo minulé, minulé zasadnutie, zasa, ale ide o to, že, že ako ja, ja zvôzol som zistil, keď teda sa začalo spomínať tam moje meno a tak ďalej, lebo v jednom médiu, tak akože majiteľ Vra, v, vravali, a vy viete, koho máte za zamestnáca? Mm -hmm. A pritom paradoxne, mm -hmm. vôbec súdruh, ni že túto, nikdy no, no. nikoho som v práci nenabádal, že počúvaj slobodný vyšielač, alebo tým smerom. No. no a preto práve jednoducho, fakt, Je. títo ľudia údia, týchto som od, od, odstrihol. Paradoxom je, že, že súdruh Bindiás teraz nemôže zohnať pomaly v žiadnu médiu robotu. No. Takže, asi Takže po povedz môže v slobodnom vysielači mu môže, <laughs> Do kotolne <laughs> si môže sadnúť. A vieš čo je sranda, C že že však ty sám vieš, že ja som ani nechodím nejak tak, že často, alebo ja neviem, keď je tu technický problém, riešim prioritne techniku a neriešim nič iné. Tak to sme ľudia, 30 a? rokov slobody tu sme to dopracovali. A teraz ja sa mám scho scho schovať preto, lebo Víš, ale... ty si mi pomohol raz, veš v nejakých veciach, uh, mňa, mňa to baví tú techniku tu spravovať a za to má byť ja nejak popoťahovaný nejakými bláznami? Te, Nechom, o, si... Už len ľudný vec k tomu a poďme ďalej, že u mňa, u mňa je to čarovné v tom, že ja tých ľudí tiež osobne poznám, lebo v čase, keď som bol mainstreamový, ešte dobrý, správny, keď som sa kamarátil s mesažníkovom, zo so Osmatávom... Bol si nádej. Bol som nádej, keď som sa... Keď, keď si vyberiete dnes, počúvajte takto, že tak vám to povedem zjednodušene. Keď si zoberiete celé toto prerad... Ako to majú česi proradné, ako sa to povie po slovensky, toto... Prehníva. Toto zhnité politicko-mimovládno-aktivistické prostredie, tak drvivá väčšina z nich, s týmito ľuďmi som sa poznal. Ja? Od Smatanu, cez Mesečníková, e, ja neviem, môžem, tu, tu Korda chodil mi Budaj. do relácie. Budaj. Mm. V Budajom som túto pil. A Vy sme strici. sedeli s ním v Bratislave. V <laughs> Bratislave. No. Ja, aby ste to pochopili. Všetkých týchto ľudí som... Takisto som poznal pani Katarínu Začkovú, ktorá sedí v dnes mediálnej rade. A svojho pani času, keď som, bol, keď som bol nádejný človek, ich vlastný človek, ktorý veril ich propagande, tak pani Začková spolu s pánom Budajom my sľubovali krásnu, nádhernú budúcnosť. Mohol som ísť zrobiť do reportérov v RTVS. Všetky dvere boli otvorné, kdekoľvek som sa pozrel. A potom si sa vzbúril tejto bande a zrazu, zrazu, banda zavrela dvere a pani Začková, predpokladám, dnes už by asi nepriznala, že ma pozná, ktorá sedí v mediálnej rade. Čiže, ale veď chvala pánu Bohu, veď ja ďakujem pánu Bohu, že sa mi to stalo, že som pochopil, čo za zberba sú títo ľudia. A poviem to tak otvoreň, ako to cítim. Chvala pánu Bohu, že už s nimi nič, ani s nimi nechcem nič mať. Ale všetci títo ľudia, všetci títo donohy, boli kedysi kamaráti... A neviem čo, neviem čo, dnes by to už nepriznali. Ale pani Začková, ktorý sed, ktorá sedí v mediálnej rade, áno, pani Začková vie, kto som. My sme v minulosti mali spolu nejaké plány, pani Začková, viete? A dnes ste v mediálnej rade tá, ktorá tu ide proti slobodnému vysielaču bojovať. Máš. Čiže len, len to chcem povedať. Keď sa otočíš, keď prestaneš to tak vnímať, ako si oni práju, tak zrazu máš veľké problémy. A ja ďakujem pánu Bohu, že sa mi otvorili oči a že som sa mohol tejto bande ľudí vzbúriť. Ja a oni to... sú šokovaní, oni nerozumejú, ako sa to len mohlo udiať. Pán Mesežníkov, keď som no sedel na námestí v Banskej Bystrici, tak mi svojim ruským príz prízvukom hovoril, pán Koloni, vy ste ostrovček, pozitívne ide viacej. <rý> vy človek. A potom som sa otočil a pán Mesežníkov dnes predpokladám, že by povedal, že ma nepozná. Pán Smataná, predpokladám, že tiež by ma už nepoznal, ale keď ho chceli dobiť v... K niečo spravil v Považskej Bystrici chceli ho dobiť. Uh -huh. Tak mi volá: "Boris, musíme spraviť reláciu v lumene, lebo chcú ma dobiť, musíme nie. tak som s ním spravil reláciu, aby som ho smrada ochránil." Uh -huh. Predpoklamám, že by si to už dnes nepamätal, ale ja to teraz nevyťahujem, pretože sa chcem chváliť alebo niečo podobné. Ja vám len chcem ľudia plasticky popísať, Čo sú toto ľudia? Čo sú títo ľudia zač? No, s kými bojujeme vlas, čím, vlastne? Čo tu máš, čo tu máš lebo, lebo, lebo každý jeden z nich má plné ústa toho, že treba byť demokraticky a slový. No, no veď nie, v neposlednom neviem, rade to, pán okay. Klus, ktorý tu bol a potom Ej, nás chcel áno, vypínať. To je no, jagavý klenot. Ale môj príklad všetkého. je treba z ten, keď si ty spomínal však ja poznám Bar, uh, Bardyho. Dlhé roky. Ja, to Hej. No. Od roku 2000, zhruba 2000 ho, ho, ho poznám. Však sme pracovali vlastne v jednom rádiu. Uh, on pred, potom, potom prešiel do časopisu Live, ktorý vydržal, myslím, že dva roky len, ak sa nemilím. Uh, on robil predtým v, v Žilinskom večerníku a podobne. Jednoducho však sa tam poz, poznáme. A on kedy si taký nebol. Jednoducho jednoducho zrazu nejaká zmena, niečo sa udialo, neviem. Ani my sme takýto kedysi si asi neboli. Sa vietor, veď oni sme nastavili tykadielka po aktuálnom vetre a A ja keď som ty jednoducho povedal v práci, že ja s tým rozhovorom robiť nepôjdem, pretože asi by sme si skočili do vlasov, Ale ty a do vlasov? U nás? Ani ja si to netrúfam povedať. U nás v práci. u nás v práci a to si vážim doteraz. teraz. Podelili sme si to, že. že u nás v práci to teraz to ako v blave že musíš. No nie, u nás dobre, ok, je to tvoje rozhodnutie, chápeme to, vybavené. A išla tam kolegyňa. Rozumieš ma? A toto si ja vážim, to je tá sloboda, že oni rešpektujú aj teba. Chápeš? A nie, že ti ešte ti dávajú ti noha pod oného a ohovárajú ťa, že ty tam máš niekoho, kto je oné to, to si... To ako... tomu, a... je bezriadná bilančka. Ten ak Ale aj toto k tomu patrí. Michal, pozri sa že... tu na moju hlavu, čo je to skočiť si do vlacov. A ty si kinderkom to chceš čo? Ale nie, ako, no. To, že to o tom vravíme, je o tom, že vlastne však je to aj o fungovaní rádia, lebo aj tí ľudia, ktorí tu sú, ktorí tu pracujú, ktorí tu moderujú, majú tu svoje relácie, tak poslucháči musia pochopiť, že oni vlastne dávajú nielen to, že hlas. Oni dávajú svoju, vlastne svoj život, svoje duše, pretože naozaj môžu dopadnúť, ako tu už niektorí Veš, dopadli, ja, že... Ja ti ani v tajomstvách zdravia nehovorím priezviska poslucháčov pre istotu. <laughs> A to nie len preto, aby ich títo aj keď ti príde mail, musíš, ano, ano, no? bojovný, Ani ja to nečítam, ani? ja tiež im nepoviem. Ja tam mám príle. dve veci, jednak teda, sa nám zveria s nejakým svojim zdravotným problémom a ja teraz nemusím hovoriť, že ja neviem Jožo zo zázrivej a priezvisko poviem a hneď by všetci vedeli jo, to ten má tú pohľavnú chorobu. Hej. <laughs> Hej. Nemusím hovoriť. Ale ja normálne čakám, ja seriózne čakám po tomto, čo som tu povedal, určite budú nejaké telefonáty No. Ale vieš čo? Miša, mi to, to si, si mal rozmyslieť. Mi to <laughs> nie, nie. A, a druhá vec je práve tá, čo máme aj s týmito našimi um, poslucháčmi, ktorí nás podporujú, prezradiť priezvisko pre týchto bláznov. No. To je, to je ja katastrofa. Ja si ešte no. nechávam takú že rezervu, lebo že aj hudobníci lebo už pomali sa chcú chodiť ako pseudoným použiť. <laughs> pseudonym. No, Miša. no. Ja, ja, som, ja som mal naozaj pestrý život. A týchto všetkých ľudí som kedysi spoznal. A potom som pochopil, že to je falošný svet, zlý svet nechcem do toho svetu patriť, preto sme aj spolu s Norbertom potom založili slobodný vysielač, aj s Petrom Kršiakom a tam títo ľudia mňa ako keby definitívne strátili, mne sa našťastie ich svet zatvoril a ja som dnes za to neskutočne vďačný. Ešte, par, par... Som neskutočne vďačný, že sa mi tento škaredý svet týchto ľudí zatvoril, som tu spokojný a to je to, čo ti Michal hovorím, že Dobrovoľne sme sa dostali do stavu, že už nemáme čo stratiť a môžem tu tieto veci rozprávať. Budem ich tu rozprávať, tak ako, tak, ako to cíti. A to si vážim, ale, lebo... to, ale to si ty, akože vieš, to zase ty si musíš sám zvážiť, do akej miery ty už toto môžeš alebo ešte nemôžeš. Lebo ešte môžeš mať nejaké, ja neviem, veci, ktoré potrebuješ si uzavrieť, niečo spraviť, ale ako náhle tú, tú hranicu prekročíš, tak sa ti to za, všetko sa ti zavrie. Pri týchto ľudí, ľuďoch sa ti všetko zavrie. A to nie je sranda, lebo niekedy môžeš prísť o peniaze kvôli tomu, o, o, o vzťahy, o veľa, o veľa vecí. To nie je sranda. To títo ľudia, ako náhle zistia, že nie, k ním už nepatríš, všetko zavrú, všetko odpília. Ešte ale paradox, vieš, ale toto ma stále, mi to nejde do hlavy. A, keď ja, a ja sa ich to pýtam, lebo poznám zo ľudí aj z PSK a podobne, však my zasa nie, ja sa nesnažím správať tak, že ja ich odburávam, alebo čo nie. Ani, ani to, čo sa medzi sebou bavíme, ja nedávam ďalej. Ale vieš čo je pre mňa fakt akože šokujúce že my sme im tu koľkokrát a ja som ich koľkokrát volal však poď do Slobodného vysielača poroz, porozprávaj svoju stranu a povedz teda ten svoj názor na toto celé čo sa bude deje alebo čo dvere máš otvorené ping pong späť že že si to dovolujem že akože my, my do takého média, prečo by sme išli veď vy ste jednostranný hovorím nie ja ti to normálne ponúkam poď vybavím ti to a to, to, je tá, to sú tie a dve strany míse. keď ho sem volíš. Áno, presne. Keby som presne, bol jednostraný, že... tak ťa som asi nebolá. A ste ako blbec, lebo, lebo, lebo si ho dovolíš osloviť, že prídi no. do slobodného výslednáča. Oni nepochopili jednu vec. Oni chcú zničiť naše fungovanie a odstaviť nás od financií a majú k tomu práve takúto jedinečnú možnosť posadiť sa sem a priamo našim podporovateľom povedať, prečo nás nemajú podporovať. A nevedia to využiť. Tak čo od nich? Čo, tu bolo, čo vyvžijlo, ešte chceš viesť? Dostali sa do parlamentu ako už spomínaný sú, sú Klus, ktorý teda ako dobre? A nielen on, ale aj iný. A prečo by to na na na napríklad Michal Šimečka toho som oslovoval nič, vôbec nič. To ako tam som ani nedufal, lebo však viac fi um ide ako myšlienky. Tam, je aj, tam sú aj iné, iné veci, ale je, je, ja som ich osloval a nič. Miesto toho máš iba po, pohrdajúce nejaké slova, že ty si čo? Prečo mám Mám sa opakovať. Ty nenávidia stále nás. A oni chcú, aby sme Oni sa cítia, že... Ja by som to povedal, elita, ale to nie je elita. Oni sa cítia, že sú ako feudáli. Pozerajú sa na teba z vrchu. Ale ja to nechápem. A prečo by sa s tebou odívali rozprávať? Keď si ty Predstav si, že prídeš za nejakým kniežaťom a povieš mu, poď túto dokrčmi porozprávať sa s jadom. No ako sa na teba bude pozerať? Ale on sa tak cíti. On nemusí byť múdry. Ani feudáli neboli búrdry. Oni boli sprostí väčšinou. A všetci to vedeli. A teraz ale keď patríš do tejto skupiny feudálov, oni teraz taký krásny príznak toho, jednoznačný príznak, ktorý ty musíš verejne deklarovať je, že teraz musíš byť frustrovaný. Teraz by si mal napríklad rozmýšľať nad samovraždou odchodom zo Slovenska, alebo aspoň minimálne kanty antidepresívno brať. Týdny Lebo týdny, ako ne? náhle nie si deprimovaný z toho, čo tu teraz je. Depresívne vzťahy, stavy no. na teba nejdú a pán patarák ťa nedie zachráňovať, psychiatr, <laughs> masku bystrický, tak, tak ak toto nepociťuješ, tak pozor, to asi ty nie je dobré, každý uvedomelý človek, slušný, ktorému ide o Slovensko, je dnes z depresií. Z FICA, z toho, čo tu máme, alternatívne médiá, ale, Rusko, konšpirácie, desinformácie. To, to, to, znak toho ich feudalizmu. A čo pretože... pozeráš toho blázna, no? ako sa volá ten Šoltés. No? Šoltés? Šoltés je ten? Má tam nejaké depresosť. Ešte si to aj nazvať nazva tú reláciu že depreso, musíš, ty musíš dnes deklarovať verejne, ako veľmi si deprimovaný, ako veľmi si psychicky zničený. A teraz, to sa, oni sa pre, on, títo ľudia, títo feudáli, ako si oni sa predháňajú, kto, kto, je viac, kto je viac zničený. No ale zo, zober si, že on to tak funguje. Ke, je... Kedy si tí feudáli na toto používali cirkev a kniazov, že tí rozosievali tú náladu? Ne? Tak oni majú teraz mediálne doby ne? a, a, a propagatistov. No náš a Slobodan a Mladen no, no. si zavaril ešte jednu vec, ale tá druhá strana, tam väčšinou logika nefunguje, lebo keby im logika fungovala, tak oni ho už zo svetového priestoru zmietli, lebo on to tu aj prezradil, stará sa nám o techniku, ako to, že ten vysielač nemá výpadky ako to, že im to funguje. To bol ocov Mostík, pána Kršajaka, k tomu, že by si niečo o technických veciach porozprával. Ale Zem nedáme prestávku? Ja, by sme aj mohli, no. Dáme prestávku. Tak dobre, tak píšte nejaké... Mám tu otázky, vecí. a mám otázky. Hej, ano, Len nestíham, lebo vy tu stále niečo vy rozoberáte. Lač. Hej, A vysávač potom, hej. Takže otázky prichádzajú. Jaký vysávač? Však keď vidím to, čo tu je, tak... No, ale prestávka teda... A dáme si nečakaného hudobného hostia, ktorého sme tu mali už po tretíkrát. Mm -hmm. Zatiaľ, čo muzikanti ja neviem, ligového a aj prvoligového, druholigového tábora sem majú problém prísť, tak Petr Janda už tu bol po tretíkrát. Petr Janda, a zase sa vracame k tomu, čo som povedal, nemá čo strátiť. Tiež. <laughs> Že sa strátiť, už môžeš sem prísť. Na Valentína. Petrovi Andovi, vieš, ak ja si to poviem tak, ako to je, Petrovi Andovi už môžu fúkať. No. Môžu. Tak <laughs> Tak si ho poďme vypočuť jednej pesničke. Zvýčajne v našom vysielaní toľko teda Petrianda Skupina Olimpik A spolupráca s Pavlom Vrbom Textárom, dnes by mal Pavel Vrba narodeniny. bol ročník 1938 a S Olympikom toho dali dohromady viac Minimálne tá jasná správa by vám Mohla byť dobre známou Skladbou, aj víťazstvo Na Bratislavskej líre pred 40 rokmi sa podarilo Vďaka tejto spolupráci Pesnička, co je vôbec v nás to se objeví, když si človek prsty popálí, úžasný text tejto skladby. No a dnes Petrianda vyplnil prestávku. Budeme pokračovať, samozrejme. Máme tu reakcie, Marian opäť vďačný, zo stredného považia k dole. Najlepšia relácia ako vždy. Už sa teším na ďalšiu a slubujem, že už nebudem tak prudko zvedavý. Ste proste jednička, raz SV postavia pomník, no raz postavia a čtyrikrát nám ho zrútia. To sa tak zvykne robiť. Aby, tak to to... Nebolo, aby to nebolo s nami ako s koreňcami, že sme dobrí až po smrti. No, píše aj Kamil, ale iný. Zdravím. Je mi jasné, že telefonáty do vysielania tvoria základný pilier slobodného vysielača. Súčasná relácia je však výborným príkladom toho, ako táto vymoženosť neskutočne kazí vaše vysielanie. Prosím, aby ste zaviedli plošné pravidlo, že telefonáty do relácie sú možné len v ich závere. Len my nevieme, kedy skončíme, takže nevieme, kedy máme záver. Alebo ich úplne zrušťa, nechajte len e-maily. Toto sme urobili v tajomstvách zdravia, lebo potom by sme strávili pri jednom telefonáte možno aj dve hodiny. No a pokiaľ ide o vaše trápenie s právnikmi, Vysvetlite prosím, čo by sa stalo, ak by ste všetky podnety proti vám e, jednoducho odignorovali. Slobodný vysielač je značka, servera, bankový účet, ani jedno z toho vám nikto nevie zobrať. Pokiaľ budete mať prístup na internet, tak môžete vysielať. Na čo chodíte do týchto bojov, ktoré na konci dňa nemáte šancu vyhrať a prečo sa jednoducho nezbalíte a neotvoríte si štúdio v Maďarsku centimeter od hraníc? Áno, áno, to som chcel povedať. Sú dva prístupy. E to je ten rozdiel medzi nami a infovojnou, že Noro um, to vyriešili inak. On to urobil tak, že odišiel papierovo do zahraničia. Do a dá sa to riešiť aj takto, že môžete odiesť, papírovo, odísť papierovo do zahraničia. Um, nejaké to stojí, iste ho to stojí peniaze, to by on na to vedel lepšie odpovedať ako ja, že okolkomu to zvýšilo náklady, lebo to asi nie je tiež zadarmo, ale dá sa to robiť takto, že zdvihnete kotvy, odidete papierovo do zahraničia. Keď som sa o tom bavil s právnikom, on hovorí, že áno, že na, na účty vám nesiahnú, lebo keď príde na exekúciu, tak vlastne niekoho osloviť, lebo ste v zahraničí a kto sa bude tam s americkými úradmi doťahovať, ale nezabránite tomu, aby vás nevypol telekomunikačný úrad. toto mi povedal právnik. My sme zvolili iný prístup, my sme zvolili prístup, že ja nebudem pred týmito ľuďmi utekať. My sme zvolili prístup, že sme si to s týmito ľuďmi rozdali a hovorím, my sme s nimi právnu bitku vyhrali. Tú prvú, ktorú sme zvádzali, tá bitka je vyhratá. Ja teraz môžem povedať, viete čo, bitka je vyhratá, my nie sme autorizovaní a je vec vybavená. Len, len prečo to pokračuje je to, že ja som povedal, ale ja chcem peniaze, ktoré sme dali na právnika naspäť. A preto tá bitka teraz pokračuje, lebo keby som bola, že peniaze kašlem na to tak je to vyhraté a nemuseli sme utekať do zahraničia a tú bytku sme vyhrali. Ale ja chcem peniaze naspäť, lebo to sú peniaze váš, vás poslucháčov. Tu je taká ešte ďalšia otázka, aby si mohol na to nadviazať, že ako je možné, že vás súdne spory stoja a peniaze ved náklady na nehradí ten, kto súdny spor prehrá. Ak Nie. má SV pravdu, tak na peniaze súdny sporok sa dá vy, zarobiť. Peniaze musíte zaplatiť vy a až potom, keď súd rozhodne, tak buď vám musí niekto tie peniaze ako keby doplatiť alebo vrátiť. Čiže my, keď sme to dali na súd, my sme tí, ktorí to musíme zaplatiť. A podľa toho, ako súd dopadne, buď nám teda tie peniaze budú vrátené alebo nie. A, a, a ešte tam bola otázka, že ako by to vyzeralo, keby sme teda tieto súdne spory ne, ne, neviedli, tak vám vravím. Keby sme sa voči napríklad rozhodnutiu mediálnej rade, ktorá nás chcela autorizovať, neboli ozvali, že by sme to boli bývali, nechali tak, tak vám garantujem, že po tejto relácii máme problém. Po každej jednej relácii máte zrazu problém. Každá jedna relácia, ktorú si v tejto chvíli vymyslíte v Slobodnom vyselači, keby si sadli títo blázni z Mediálnej rady, o ktorých sme tu teraz rozprávali, a boli by sme autorizovaní, tak títo blázni môžu povedať, že viete čo Slobodný vysielač, táto a táto relácia bola nevyvážená, neobjektívna, alebo ste tam proti stranu, niečo, niečo, niečo, pokuta 5000 eur. Čiže je mimoriadne dôležité sa neautorizovať, aby vám títo blázni aktivisticky dali pokoj. Áno, tento spor sme vyhrali, oni toto konanie vočina museli zastaviť. Keby sme to neboli bývali zastavili, tak nás dnes majú hrsti. Infovojna má trošku problém, lebo, lebo proste na to, aby ste sa nemuseli autorizovať, nesmiete mať žiaden príjem. To je základná podmienka, že ak vy nemáte proste príjem, ktorý sa ráta za hospodársky zisk, a dary poslucháčov nie sú hospodársky zisk, tak sa nemusíte autorizovať. Lenže Infovojna proste má príjem aj z reklamy, aj z iných vecí, čiže oni sú v trošku v inom postavení ako my. Podľa mňa oni autorizácii asi podliehajú, ale uh, tvária sa, že nie sú slovenský subjekt. ale, ale vyhli sa tomu tým, no. ale vyhli sa tomu tým, že povedali, že my nemáme zo so Slovenskom, nič áno. my sme papierovo preč. My ne nepodliehajú slovenskej legislatíve jednoducho. Vrámi, my sme išli inou cestou, no. ja, my nerobíme, a ja teraz vôbec ne neposudzujem konanie Infovojny No sme kamaráti, nedávno tu bol na káve. To, o, to, o to nejde, že teraz neberte to, že ich ho ani nič. Ja len hovorím, že sú dva prístupy. Z Infovojna zvolila predto prístup, my sme zvolili iný prístup, my nemáme žiaden príjem. My nemáme proste príjem z reklamy, my nemáme príjem zo žiadnych fondov, z ničoho. Jediný príjem, ktorý máme, sú dary poslucháčov a dary poslucháčov sa nerátajú za hospodársky zisk, Alebo ako, neviem, ty to vieš zden dopovedať, čo to je hospodársky zisk. Čiže tým pádom spadáme pod tzv. komunitné médium. A to, čo, čo je čarovné na tom celom, že to, že sme komunitné médium, to je tiež transponovaná smernica Európskej únie, ktorú si títo hlupáci ani len neuvedomili, keď to celé prevzali, to bolo ešte asi za Matovičovej ano. éry, táto hrvozovláda sprostá, tupá, hlúpa, neviem, ako to povedať mám, nie. nie absolútne neprofesionálna. Oni chceli vytrestať alternatívne médiá, tak prevzali nejakú európsku smernicu hlupáci a nevšimli si pri tom všetkom, že tam tú smernicu prevzali aj spolu s tým, že tam je nejaká klauzula o komunitných médiách tak. a my spadáme pod komunitné médium, pretože nemáme žiaden príjem, tým pádom nespadáme pod žiadnu mediálnu radu a mediálna rada nemá právo hodnotiť naše vysielanie a nemá právo nám dávať pokuty a niečo podobné. Mhm. Ale na to, aby sme, aby sme túto vec mohli konštatovať, sme si to s týmito šialencami museli rozdať. No, no, pretože pretože na začiatku sme ich vôbec prekvapili že Oni ani nevedeli, že, niečo že nejaké komunitné médium, médium existuje. Rozumie, aký blási tam sedia. Ale to, ale, to, ale, to, ale to máte zase to isté. To je presne toto isté. Ozve sa vám šialenec z mimo vládky korupciu a povie ti, že sme mali príjem 600 tisíc eur. No. To ti povie človek, ktorý ide odhaľovať korupciu na Slovensku a ani nevie, o ako médiu hovorí. No, a keď a... mu povie, my sme žiadnych 600 tisíc. Aha, prepáčte, to sme si vás. Pr pr pr nepovedal prepačte, aha. To sú vaši kamarati z hm. vojny, povie. To no, sú ľudia vymetení, nevedia, o čom, no, sú, o, o, vymetení, nevedia, o čom rok, hovoria. Vlastne sme museli zverejniť kompletnú účtovnú závierku v klasickom registru účtovných závierok. Čiže máme všetko otvorené, tak ako SROčky. Môže si to každý pozrieť. A tak ja neviem, čo riešia. Ako keby chceli, tak... No riešia jedine toto. Pozrú a No teraz, teraz sme zase pri tej mimolátke zastávame krok. No. Riešia jedinú jednu vec. Vieš, čo riešia? Chcú vedieť každého, meno každého jedného človeka, ktorý prispal na Slobodný misáč. Toto chcú. A kým toto nebudú mať, Nie, tak budú tvrdiť, že sme netransparentní, lebo si myslia, že dostávame peniaze z Ruska. A ja keď im poviem, banku. že ja vám tie mená nepoviem lebo vy ste progresívni šialenci a holúpáci, ktorí to budete tých ľudí hrudí hrudí, prenasledovať hrudí, potom, tak, tak mi povedali, hrudí, tak mi povedia, že vy nám tie mená nechcete preto zverejniť, lebo vás financuje niekto z Ruska, a nechcete nám to povedať. Pred rokom vlastne sme mali viac z 2% a museli sme byť auditovaní. A v, v, v, audit prešiel úplne super, veď tak m, m, sme oficiálne prešli auditom, čo no. všetko aj v poriadku, ale ja som sa pýtal vlastne auditora, ako je to vlastne s tými platbami v banke a on mi to, že normálne Národná banka má oddelenie, ktorá, ktoré sleduje takéto zahraničné príjmy. Čiže ako náhle my by sme dostávali niečo zo zahraničia, automaticky by Národná banka upozornila jednak Slovenskú informačnú službu, jednak políciu a 100% by sa to dostalo k týmto ľuďom a mali by tie dáta. Hmm. Ale oni, to oni potom používajú... A tento odbor existuje a on to sleduje, čo, čo ti plíde. A just to sleduje práve, keby čo vyšlo z Ruska alebo z niekedy. Hej, Ahoj, ale. lebo my dostávame zo zahraničia to z toho Če z snemu Čech a Moravy, Ahoj. to aby ste zase chápali ľudia, že ako to je, my nemáme založený účet v českej republike, mm. ale je, existuje tam s, s, s Čech a Moravi to boli ľudia, ktorých ja som mal kedysi strašne dávno v relácii k niečomu, o čom sme sa bavili. Viete, a oni fond, a oni, či... oni nám potom vravia: "Viete čo, však my vám vieme pomôcť, my máme nejaký nadačný fond v rámci mm. českej republike, máme účet, a keď vaši poslucháči z českej republiky chcú podporiť slobodný vysielač, tak môžu to poslať na náš účet a my vám tie peniaze potom prepošleme." Čiže my dostaneme dneska na konci dňa, na konci mesiaca zhruba nejakých tisíc eur od ľudí z Českej republiky, od našich poslucháčov tak. z Českej republiky, ktorí neposielajú peniaze priamo nám na Slovensko, ale pošlu ich tomuto snemu a ten snem nám ich potom prepošle. Takže áno, my sme financovaní zo zahraničia, z Českej republiky, od našich poslucháčov, ktorí dávajú peniaze ano. českému snemu. Ešte mi, mi napadlo, ešte tak na nárýchlo, ty si spomenul, že oni chcú vedieť presné mená ale však tu platí nejaká uh, nejaký, no, nejaký zákon GDPR o UDA, no. hej, GDPR ako, ako ho chceš urobiť, ve to ísť cez nejaký úrad, ktorý jednotku je štát chápeš. No, oni si myslia, že keby sa no, ja si môžu. Im, oni si myslia, že keby som im ja teraz. A ty si konspirator, ale oni si myslia, keby som im ja teraz prístupnil, že u, ukážem transparentne všetky mená, tak oni tam budú, žiči, budú či... oni vieš čo budú, oni budú hľadať. Kde je Kreml? Kreml. Dej? Dej je je Vladimir Putin, on budú hľadať niečo z Ruska. No a dobre, ale môže, môžu natrafiť na nejaké meno, treba. Ale jedno. Naprík, keď som tu spolu Peťa Bardyho akože ako, no, ak ako, možno, možno je nejaký ja neviem z Dendo, možno je nejaký Sergej z Ruska, čo nej, nám pošle to... 200 eur, ja neviem máme či... tam, dajme tomu raz mesačne nám chodí myslím, že nejakých 10 eur z belgického účtu hmm. a, myslím, že nám chodí z rakúskeho účtu ale to sú tiež, všetko sú to drobné poplatky a všetko sú to klasickí poslucháči, ktorí posielajú reálne ako pravidelne na účet maximálne do 50 eur a čo sa so týka zahraničia. No, a... Nakoniec to skončí tak, že nieč, tak... nenajdu nič a potom začnú šíriť tú druhú formulku, aj tak šírite ruskú propagandu. By sme to je celé. Žíriu, že sme z Ruska už z 2014. Ale im to nevychádzalo takto, tak to zvrtli na tú propagandu. 30, 30. To bola tá čarovná tlačovka, čo mal, no. čo mal Banáš, bože Banáš, mm. ježe jak sa volá Šebej, už som to skoro povedal, naopak, Šebej, nie odzadu, Šebej s nejakou glúško nejakou, či to bola ruská či ukrajinka, mm. tak tá tam rozprávala, že slobodne, vy z Ruska financovaný, mm. z prostosti, vie, že hlúposti, no. z, z, z, z nejakou glúško, nejakou, mm. že Ko Koľko? Už roky tu počúvaš tieto sprostosti. Hm. Roky. Roky ti tu nejaký idiot z nejakej mimovládky zastávame korupciu napíše, ti pôjde písať povedzte, či ste dostajenky peniaze za hranie. Či ja mu poviem, vieče, čo, poviem vám, nedostali. Aha, no tak <laughs> sa ti usmienia. A napíše, a že dostávať. svoje. Uh -huh. A kým mu nepovieš, kým mu nedáš transparentne, že všetky mená, aby si toho pozeral, on pozrel, tak do ti ho nebude veriť. A vrajme, ale ja, ja by som vám tie mená dal. Keby ste tu tak, ako vy, nevytvorili také ovzdušie, že tu prenasledujete každého z iným názorom. Uh -huh. Veď vidíme, čo ste dorobili s každým jedným nejaký chudák na škole, že pozval si, ja neviem, vymyslím si, teraz tu bol problém na UMB, keď si pozvali Mazureka. Mazureka tak tam taký, títo blázni na omb tam pochovávali, čo tam, kódex, uh, univerzity, už všetkých prenasled... Veď vy ste tu vytvorili systém, že tu prenasledujete každého s iným názorom, že ste tu proste povyhadzovali ľudí z roboty, ako Petra Marmana, ktorý bol psycholog, ktorý učil na Univerzite Komenského, za to, že chodí do vysielača, už tam neučí. Aj chmelár by mohol rozprávať. Pohyhadzovali ste ľudí zo škôl, iba preto, lebo proste sú zo so zamestnaní, vy, vy, ktorí ste tu prišli rozprávať o demokracii, slobode, ste povyhadzovali každého s iným názorom a vy chcete odo mňa, aby som vám dal mena ľudí, ktorí platia toto rádio? No. No. Aby ste, aby čo? Aby ste ich mohli prenasledovať? Ja že? vám mám dať tie mená, čo ste sa zbláznili. A, a, a nakoniec o nás šíria, že teda rozprávame a púšťame do sveta dezinformácie, ale toto je taká dezinformácia, ktorá žiaľ ešte ich neodrovnala. Nie, lebo oni ti povedia, no ale kým ty nám ne, ne, ne, ne, mená, Ale aj keby by ne? dostal ten zoznam, tak bude šíriť niečo. No keď im dáš zoznam, vieš, to bude presne ako s mediálnou radou. Mediálna rada, musíte sa autorizovať. A my vravíme, nemusíme. No tak uh, my vravíme, že musíte. Tak si zoberieš právnika, ukáže sa, že nemusíme oni by myknú plecami a povedali, aha, tak nie. A teraz toto isté, že mimo látka korupciu. Máte prímy zo zahraničia z Ruska? Nemáme? Máte? Tak ukážte, ukážeme. Aha, tak nič. Hm? a ideme ďalej, oni vyknú plecom a nič. No píše Michal ďalej a to je už niečo, čo samozrejme treba brať uh, v úvodzovkách. Neplačte, že vás niekto šikanuje, povedzte verejne, kto to je a za pár šupov nám zožente od Ukrajincov zo pár Kalašníkov, alebo stačí kontakt na nich, my si ich už kúpime sami, všetci sudcovia. Dokončím, dokončím to, tí zachladení komunisti by si mali uvedomiť jednu vec, ľudia sa môžu brániť v rámci zákonu, ale ak tí, čo majú dodržiavať zákon, zákonnosť porušujú, majú ľudia povinnosť brániť sa mimo zákona. Toto, toto samozrejme je a my, ja si myslím, že my ešte budeme mať hrozný problém. Presne s týmto, čo vravíte, zbranie z, z Ukrajiny tu budú, už sú tu, však všetky tie bezpečnostné služby už varujú a budú tu kadejakí ľudia s psychickými problémami zo zahraničia z Ukrajiny. Ako, ako ešte všetci tu strašne ja tlačeme. Ja Len jednu vec som no. povedať. Viete, čo? s tými mimovládkami, o ktorých sa tu venujeme celý čas dnes naozaj to zišlo, zašlo ďaleko. Politické mimovládky, pozor politické mimovládky. A teraz si všimnite, teraz tu sa nebavíme o klasických mimovládkach, tých, ktoré pomáhajú chorým, sociálne veci rozbehajú, programy, zahradkári, rybári, niečo. Nie. Tí to nekryčia, tí sú ticho, ty nič. Ale a brešu ako besné psi, politické mimovládky. Tí teraz brešu. Tí, tí sú teraz. Ako, to, ako sa to udialo? Politické mimovládky sa votreli do systému mimovládneho, ktorý je dobrý, super, ten mimovládny sektor naozaj v mnohých oblastiach súpluje štát. Tam, kde štát nevládze pomáhať biedným, chudobným, tak máš tu kopec, ja neviem, církevných mimovládok, ktoré naozaj pomáhajú. To sú úžasné veci. Ale do tohto systému sa ako takí paraziti votreli politické mimovládky, vobchali sa do toho, ako pod kožu vliezli, a začali tam, tam proste si kuť svoje politické veci. Chceli proste presadzovať politický vplyv bez toho, aby boli volení a zodpovedali sa voličom. A, a teraz sa s tým má urobiť poriadok a kto najviac breše? No politické mimovládky. Nie tie klasické, tie politické brešu. Čo chcem povedať? Ale berú si ako štít tie bežné. A, tie bežné áno, oni teraz, oni teraz bože, tie chudácie bežné mimovládky oni nimi sa, ale, ale v skutočnosti hovoria o sebe. Čiže toto chcem povedať. S politickými mimovládkami to zašlo priďaleko. Naozaj priďaleko. Oni ako rakovina metastázovali do celej spoločnosti a je dobre, že s tým niekto začína robiť poriadky. Podľa mňa tento zákon, ktorý urobili je len akože úplne že nutný začiatok niečoho. To sa ani len náhodou ne, nemôže porovnávať s nejakým zákonom FARA v amerických, kde takíto lobbysti sú dávno uprataní. To sa ani len náhodou nemôže s týmto porovnávať, lebo to zase si Brusel podľa mňa ošefuje, že týchto parazitov budú ešte chrániť do neviem kedy, ale aspoň toto nutný, tento nutný začiatok bol hrozne dôležitý. Akože naozaj, toto je totálny klondajk, zašlo to ďaleko, prerástli túto spoločnosť a začali byť ešte za hrôzovládom Matovičovej, im narástli krídla a začali mať pocit, že oni tu budú vládnuť bez toho, aby ich niekto volil a niečo podobné, čiže akože my naozaj seriózne máme, s politickými vládkami máme na Slovensku seriózny problém, naozaj seriózny problém no, a jak se ještě počujeme? No, no, dobrý večer, tady poslouchat jsme No, Můžete si ale i za to sami. Já počuším jenom sami vyplachávání, ale že by třeba někdo z vás tam zvedl tady, SS, ať už třeba ten Michal Albert, nebo třeba i pan Hazucha, nebo i někdo z vás z vlastní districe, a třeba jak jsou různé ty kdy třeba občas objeví i ta paní Tovreková, a někdo z vás tam třeba šel na tu tiskopku. A třeba začal pokládat i otázky. To ne, ale prostě chud vyplakáváte, bohužel. Ale divíte se, a, a i ta škola, co tam byla, tenkrát vyplakávat, že, že je chudáci zrušili. Ale že by někdo šel z na tiskovku toho ministra kvůli a pokládal tam přímo tvrdý otázky na něho, proč on tu školu nechal zvyšedovat, to ne. A i to vydělávání e, body to bude muset taky něco s tím začít dělat. Nemůžete jenom očekávat, že vám tam osobně někdo pošle peníze, když se třeba náhodou připojí na stránku, ale v žádné třeba reláci tím, ať už na začátku nebo na konci, kdo tam třeba zrovna vysílá, ať už to Michal Albert nebo jen pan Hazucha, prostě přispějte na, na ten účet nebo e, SMS-kou, SMSkou bylo třeba jedno euro, 2 euro, 5 euro a tak dále. Musíte tak taky víc prezentovat. že to máte jenom na internetové stránce někdy vyšerý spousta lidí a třeba ani na tu stránku nedostane. Áno, ste tam ešte? No, nejak zostalo ticho. No. Na telefóne. Nič som si nie spravil. aj to, že si ho chodáka zrušil, ale pozerám no. ti na prsty a naozaj si ho Ta šabla, šabla zostala stále hore, ale poslúchať, že sa nám stále, stav... čiak on sa prípadne, dovolá ešte. Že, myslíte, že by sme išli na, mimo, na tlačovku a zásadne by sa veci zmenili? <sled> No, tým nechcem povedať, že nie, nie je dôležité chodiť na tlačovky, však ak to je tak, ako ste mi povedali, to sa nevedel, že Erika Vincov-Reková za slobodný výsledčí položila. Odtaz, položila, kod, ale, ale, ale keby ste vedeli, aké ona tam prežíva stavy pri tých mainstreamových novinároch, však sa stala hviezdou dezinfoscény číslo jeden. Aj, ja aj to myslíš, že túto 360. Áno, áno, tam ten <laughs> hmm, a... jeden z tých redaktorov. Adel? Adel, ten, ten na ňu pozeral, ako keby bola vrahom. To bolo niečo strašné, títo ľudia... To je, to je strašné tupelo. Nemo ne, viete čo, ne, nemôžeme to robiť inak, ako... len teraz tak, že nie je to tak závažné, ako to bude znieť, ale nemôžeme to robiť inak, ako zobrať peniaze od ľudí, lebo ako náhle by sme rozbehli iné aktivity, kde by sme si tie peniaze vedeli zohnať, tak by to bol hospodársky príjem, mala by nás mediálna rada v hrsti. Už by sme Ešte boli, už by boli autorizovaní a už by ste nemohli počúvať slobodné relácie, lebo by vás mali títo blázni v rukách a mohli by vám dávať, mohli by nám dávať pokuty, ktoré by boli pre nás likvidačné. Čiže napakon, Michal, ty si to potvrdil, dnes, teda naozaj to tak, v mediálnej rade nečakajte, že je tam nejaká vyváženosť, objektívnosť, tam naozaj sedia aktivistickí ľudia. A prečo tvrdím, že sú aktivistickí? Lebo mám osobnú skúsenosť. Keď som im podal podneť na reláciu s Havranom, kde sedeli ľudia s rovnakým názorom a nebola protistrana, tak mi odpísali, že je to v poriadku. A keď bola v t relácia so Sachsom, tak im zrazu strašne vadilo, že nie je protistrana. Čiže tam naozaj máte aktivistické rozhodnutia. Nemôžeme pod túto radu spadať. Ja budem pod túto, pod túto radu spadať rád, keď tam budú sedieť naozaj ľudia, ktorí budú rozhodovať nezávisle, odborne a objektívne. Nie títo ľudia. Čiže ja, tam poslucháč z Brna, nemôžem mať momentálne iný príjem, lebo ako náhle ho budeme mať, tak už nebudeme komunitné médium a títo ľudia nás majú v hrsti. Potom môžem zvoliť už len naozaj tú cestu, akú robila Infovojna, že zodvihnem veci a papírovo do zahraničia, ale toto sa mi proste nechce robiť z viacerých dôvodov, čiže preto my ne, nemôžeme robiť, akože ja rozumiem, mohli by sme tu predávať trička, mohli by sme kopec veci rozbehnúť, ja to chápem, ale nemôžeme to spraviť presne z tohto dôvodu. Takže áno, takže odpovedám vám, musíme na konci dňa žobrať peniaze od ľudí. Presne preto, aby ste tu mohli na konci dňa počúvať slobodnú, slobodnú debatu. O, udivuje ma celkom, lebo my to, už hodinu o tomto debatujeme, hodinu o tomto hovoríme, prečo to tak je, ako to je a vy položíte tú otázku, že prečo nemáme alebo máme skôr si aj iným spôsobom zarábať finančné prostriedky. Ja neviem, či to rádio teda nás počúvate úplne ušami a nie iným. teda nechcem uražať, ale naozaj hodinu tu riešime to, že nemôžeme predávať reklamu, nemôžeme predávať výrobky, nem, nemôžeme mať. Môžeme, ale potom by sme Ale v tú ránu sme pod mediálnou radou s označením AR, neviem, nejaké číslo. A musíme, mať, musíme plniť určité povinnosti, keď si prečítate ten mediálny zákon, ktorý má viac ako 200 bodov. Prečítajte si ho, uvidíte, že čo sú tam za body a potom sa budete chytať za hlavu. To je celé. Ja viac asi k tomu nemám. Telefón skúsime ďalší. Dobrý večer. Áno, no, Juraj, dobrý večer. Sa sme na vás, ako sa spravodlivo rozhohnujete tom Bystrici. A zbytočne. <laughs> nie, prečo nie? Veď teraz za čas, keď ste pohromade, tak sa nič nedeje. Ja sa smejem akorát nad tými nevládkami. Ináč som akorát ten rozhovor toho nejakého zaharinčiara, keď odporučal toho Bejira. Áno, počul som si to dneska pekne, som mnohé veci. Ja som, ani som sa o to nezaujímal. A pomôže to pri objasnení si tej situácie, ktorá je aj s tými nevládkymi, takzvanými nevládnymi organizáciami. To je, je sa to nazvať pekným spôsobom, ako kedysi sa to hovorilo, piata kolona. To sa používalo v súvislosti s tým, čo vytvoril Hitler na území Čech a Moravy. A vlastne aj na Slovensku, keď sa tak zobere. Takže to je v podstate to isté. A odkiaľ to išlo? A v súvislosti s tým, ako je to financované a to isté, ako, ako je to u nás ešte dokonca podporované. Preto sa nečelujem, že tieto tzv. politické mimovládky alebo nevládky sú prepojené na opozičné strany, ktoré sú tak... Strany, je, pardon, hovorím strany len preto, že sa oni tak nazývajú. To sú spolky, to nie sú strany. To isté platia aj o týchto organizáciách, ktoré sú organizácie, ktoré majú pár členov, ale za to peniaze, ktoré poberajú a sa propojené na média sú obrovské. A pritom prostredníctvo médií ovplyvňujú celý spoločenský život. A hlavne pri voľbách. No ale to myslím niečo. Je to strašné, keď mám zazušie za 50 metrov mesežníkov? A... Je, je. Je to zlé? Je. <laughs> je. <laughs> <Nie>. je. <laughs> a ešte aj je tam. <laughs> Kto? To je ďalší taký. Ale myslím, Vladimír palko? Ten bývalý minister. Ale tak ten je zase dobrý podľa mňa, on sa No ale on sa celkom ako podľa mňa teraz taký príčetný podľa mňa. Teraz? No to nebol bez príčetný. Tak neviem, ako bol predtým, ale teraz. Teraz. Takú kontroverziu ste cesta výcveda z im vôbec nepáčel. zoberte ho na milosť, pálka, palko je dobré. Ako ten mesačníkov, to je smutné, že máte 50 metrov tohto človeka od seba, ale pavko je dobré. No. no. Takže tak ako, ako to, ale o to je nie, tak niečo. Za pár di máme oslavy 9. maja 80. výročie oslobodenia a konca druhej svetovej vojny a poražky nemeckého fašizmu. Hľadá som tam nejaké údaje k tomu priebehu toho osobozovania aj v súvislosti s tým, ako krásne kalamutu na súvislosti, že operačné zaskúpenie, ktoré bolo smerovujúce na, na konečnú fázu dokončenia porážky nemecká a, a dostania sa do Berlína a vytvorenia troch ukrajinských a štyroch troch bírovských a štyroch ukrajinských frontov. A ako z toho spravili politickú kampaň, že, že nás osobozujú Ukrajinci? No to je to, čo mi vyhadzovalo na prehliadači. No to som úplne prepáčením povedané počesky blil. Mm -hmm. To je niečo príšerné. A z zvlášť v súvislosti, keď podstúvajú tri hlavné denníky. To je Sme, N, a aktuality. A tie titulky už viacej človek ani nemusí čítať. A veľmi dobre ich vie zaradiť. No ešte by som tomu prilastal aj postup, lebo jeden čas by tu chodili tieto letry. Takže ja, a to ono ich je možno ešte aj viacej, radšej ani nie, pretože keď sa nechcem natentovať poriadne, tak radšej to ani nesvediem. Takže... Dobre Juraj, máte aj nejakú otázku, nevládok, alebo... Kým týka tých nevládok, ten zákon už mal byť prijatý, no dávno predtým, ako nastúpila táto baníška v 20. roku. Žiaľbou nic sa nekonalo a pekne ten, ten Behyr to povedal, prečo to aj bol, prečo to ten smer v tej dobe neprijal, keď to mohol prijať. A prepojenia, ktoré sú, nehovorím, tak som sa len potešil, odporúčam, mnohí mi si to prečítajú. Tak len pokrajčujte ďalej a budem počúvať ako sa dohadujete. Dobre, ďakujem, ďakujem, ďakujem pekne. Uh, ja ešte spomeniem, keď sa tu hovorilo trochu o tej histórii, mladyska um, som videl učebnice, ro, ro, robil som jednu reportáž s kolegyňou a čo ja som videl asi po veľmi dlhej dobe prvýkrát učebnice základných škôl, že čo sa vlastne robie, že aké sú hrubé, teda čo tam je v nich a neviem čo, ale bol som prekvapený, že je učebnica kritického myslenia pre žiakov základnej školy. To keby si tam videl, že čo to tam je, je... Dôležité. To je veľmi dôležité, ako... Čítal si ju však, ty ja, máš... Ty, ty ešte nie, hej? Ja, ja budem, mať. Budeš, budeš. <laughs> ale počívaj, ako tam sú normálne, a to je celkom hrubé, to sa nejzdá, ty, ako, že učebnica kritického myslenia. Skoro mi odpadol dekel. No. Musel som si to vyfotiť, škoda, že tu nemám foť, ak by som vám ukázal tú fotku z toho, ale to vám je teda pochutaničko, možno niekto bude vedieť, keď ma niek niekto žaká. A to, len, to bola len taká poznámka, že už na základnej škole vás tí Tí, tá opačná strana, ako to ja hovorím, nutí alebo sa snaží vríť do, do tej pamäti, že treba kriticky myslieť a k tomu je učebnica. Ja po, poslucháčovi Jurajovi pomôžem. Samozrejme, keď ste nepríčetní úplne, tak vám stačí, že keď počujete, že Ukrajinský front, aha, tak to je tvorený Ukrajincami, keď ste príčetní, tak viete, že to je preto Ukrajinsky, lebo išiel z toho smeru iba. Ale, ale nič nepokazíte tým, keď podľahnete propagande, tak to pochopíte takto keď sa bavíme o sovietskej armáde tak v 45. sovietská armáda keď oslobodzovala, to znamená Ukrajinci v 68. keď nás napadli tak sovietská armáda znamená Rusy Rozumiete? Toto je základ, ktorý keď viete tak ste prešli z z, z, Aj skúšky, tí, čo išli z Ukrajiny, skúšky boli skúšky propagandy ste urobili na jednotku musíte pochopiť jednu jedinú zásadnú vec v 45. pri oslobodzovaní, bola sovietská armáda tvorená Ukrajincami a v 68. keď nás obsadili vojska Varšavskej zmluvy, tak sovietská armáda bola Rusy. A Ukrajinci sa vyberili. No. A tady, ne, vtedy tam neboli Ukrajinci. To vtedy, 60 Nie. Ani Poliaci, ani, ani vtedy Maďari. Ani Rus Čiže keď chcete spraviť, až <laughs> nejde zdeníka, len vás potlepka poplecia, po dávam jednotku zviezdičkou z propagandy, keď to pochopíte, že takto to je. Ty, a, sovietská armáda a sa mení... Každý politruk vy radostej. Mení sa zloženie <laughs> sovietskej armády vždy podľa toho, čo ona robila. A daj mi ešte, prosím ťa, znamienko medzi dve armády Nemecku a teda tu Rusku. Nemecká štyri... 45. rok. To bola nacistická. Tak dajte mi prosím vás meritko Nemecké. medzi ne, poviem to takto. Nemci, čo tu robili za zverstva počas druhej svetovej vojny. To bolo fašisticko. Počkaj. Počúvaj, zdendo. Poprosím aj teba. Me, lebo ja sa toho meritka neviem nikde dopátrať. Stále mi príde, že to, čo Rusi urobili v 68. je oveľa väčšia hrôza ako to, čo tu robili Nemci, Ostrý gruň, Kľák, Lídice a tak ďalej, že Nemci boli vlastne mierumilovná armáda Čaj, oproti ešte. tej Ruskej, ktorá prišla v 60 Nedávno som videl dokument na YouTube, som pozeral, pretože... To keď myšlo, hey, počkaj, počkaj uh... stačilo to meritko a potom mohol pokračovať. Uh, nie, ale keď si, lebo ty si o tom teraz akože vravel, hej, že čo je horšie. Ja som videl, lebo vlastne Taliani boli po, po tom naciskom Nemecku druhý taký, ktorý boli elitavo vyvražďovaní židov a tak, a tak ďalej. To, čo robili aj taliani, to bolo niečo strašné. To znamená, že... Ale ja hovorím o našom území. Teraz, ja viem, nie ja o tom, viem. čo sa dialo v Taliansku a ja v vlastne, Oni, keď bojovali, tak oni išli sen. Rozumieš ma, že, že tam len dávam do súvisu toho, že Ukrajina, to, čo si vravel ty, <lacht> že zrazu Ukrajina neexistuje, vieš? No. Takže to meritko. Robili Nemci menšie hrôzy ako ty Rusy v tom 68. A keď, a keď robili Nemci horšie veci, prečo máme Volkswageny, nemecké automobilky uh, radšej ako, ako rúskú, ja neviem, zmrzlinu. A tu musíme premenovávať. Lebo toto mi, sa jazdiť, toto mi jednoducho, pravda. moja logika neberie, že z Nemeckom milujeme, hoci nám tu vyvraždili ľudí, však aj dnes je výročie 80., čo v Ladcoch niekde 20 ľudí zastrelili na dvore nejaké cementárne, no. len preto, lebo niekde zatkli dvoch gestapákov. A, a, a Rusov za 68. rok musíme tak nenávidieť, že proste matrioška niekde doma to musíš hodiť do krbu. Aby to nikto nevidel. No, kde je to Meritko? To nech mi nikto vysvetlí. V historici ja netvrdím, že mám Rusov milovať, ale prečo ich mám viac nenávidieť za 68. ako Nemcov za 45. 4. 3. Vždy, keď sa v tebe niekto pokúša vyvolať nejakú emóciu, takúto negatívnu, tak vieš, že je to propaganda. No samozrejme. Ej, keď sa hovorí o Nemcoch, tak sa vždy hovorí neutrálne, bezemočne. Aj tam boli dobrí ľudia, však Teď sa ano, tradovalo, tam, ale že pomáhali. Oru Rusov vždy zle. To je emočne veľmi nabité. No, vždy nie. No, nie Bol, boli roky, keď sa o nich hovorilo kvetná to no, krásne. No myslím teraz tieto roky. No. Ja som dnes... Ja, ja ti... Nej si mikrofon, ja prosím som... ťa, ty ho, máš stále, ja pod, ho mám, ale pod ho máš. Ja ti na tú otázku neodpoviem, ale ja som dnes, až, tak som to dal aj na Facebook dnes, ja som dnes márne čakal, vy, vyšla ráno taká správa, že Izrael teraz najnovšie povedal, že neopustí pásmo gazy a ostane tam. No. tam. Tak si vrajem, tak ó. Tak idem ja na mainstreamové médiá a idem, idem hľadať, kde sa dozviem slovko o okupantovi. Lebo, lebo predsa Rusi sú okupanti, lebo vstúpili na Ukrajinu a povedali, že sa neodídu. Tak vrajím si, no, tak dnes ráno čítam, že povedali Židia, Izraelci, že vstúpia na gaz, do Gazy a neodídu. O, okupanti. Tak si, fú. Lebo teda posledné roky čítam o Rusoch ako okupantoch, dobre, čakám, že teda dnes budeme mať izraelských okupantov. A hľadám, hľadám a nič som nenašiel. To, to... Čiže, keď, čiže to znamená takto. Keď Rus vstúpi na Ukrajinu a povie, že stade neodíde, tak je okupant. Keď Žid, alebo teda Izraelčan vstúpi do Gazy a povie, že stade neodíde, tak nie je okupant. Oni tu čiže, či? čiže my žijeme v takom svete. To, či chcem Aha. takto odpovedať na tú otázku. V takomto svete žijeme a nikoho to očividne netrápi z týchto našich elít. Kladieš otázku, na ktorú by sa mali hľadať odpovede, ale načo, keď nás netrápia ani zjavnejšie nepravdy a šialenosti a dvojaké metre? Načo? Bež, nikto dnes, dnes nebude, keď, keď to bol teraz hrozný, ale zároveň krásny príklad toho, ako fungujú dvojaké metre, Teraz Rusi bombardovali tam v oblasti Sumy. No čo bombardovali? No vojenské stretnutie, ešte na ktoré si mimochodom Ukrajinci dotiahli deti. No ale Mark Grútez na to povie, vieš čo povie? Rusi bombardovali Ukrajinu počas Kvetnej nedele. Botka. Nepovedal, že ukrajinské ciele vojenské. Čiže my tu žijeme pod katastrofálnou propagandou, hrozostrašnou propagandou strašnou propagandou. Takou propagandou, ktorá vo výsledku, áno, spôsobí to, že nacistické Nemecko pri tých všetkých hrôzach, ktoré napáchalo, je dnes nás väčší kamarád ako Rusy, ktorí nás tu oslobodzovali. No lebo Rusy dneska musia byť programovo náš nepriateľ, no tak my sme už dávno odpustili Nemcov a teraz keby tu sedel nejaký propagandista, tak ti povieš, ak Nemci sa nám už dávno ospravedlnili, pani Merkelová a všetci nemeckí kancelári, ano, koľkokrát... Chodia na Normandiu, vylodenie Normandie. Chodia, sa koľkokrát, už sa ospravedlili, ale Rusi teraz zabrali zabral normálna, proste sprostá propaganda, sprosté dvojaké metre, toto tu budeš mať. A teraz, a teraz idem k pointe toho, čo chcem povedať. A teraz. Keby sme boli autorizovaní podľa mediálnej rady, tak toto, čo som povedal, mal by tu zaznieť protinázor. Keď nezaznel protinázor voči tomu, že som povedal, že Izrael bombarduje gazu a pomaly celá gaza vlahala popolom. A títo žíde ešte furt budú tvrdiť, že sa len bránia. Ale pritom keď Rusi robia to isté, tak ich nazvete okupantov, ale ich zrajúca nikto nenazve okupantom, tak teraz povie Mediálna rada mal zaznieť protinázor. Pán Koróni, 5000 eur pokuta. O tomto sa ľudia bavíme. Reálne sa o tomto bavíme. My si to pochopili. Podľa Mediálnej rady toto, čo som povedal, keď to nemá protinázor, stranu, lebo Mediálna rada rozhodla, že potrebovala dať. protinázor, povie 5000 euro pokuta. Boh horšie je to, že ti ten protinázor nikto nepovie. No, Bež, Bovedia, bež, bež, mal, bež, dôvod, mal tu byť dôvod. protinázor, mal tu byť nejaký šialenec, ktorý nám vysvetlí, najlepšie mesažníkov 50 metrov od Duraja. Mesažníkov príde a ten ti vysvetlí, že Židia sa stále len bránia. To znamená, že ja ti ukradnem sliepku a ty mi môžeš vyvraždiť celú rodinu, lebo sa len brániš. Takže keď Hamas spáchal pred rokom či dvoma niečo zlé, tak Židia teraz majú právo celú gazu vyvraždiť, vysídliť, neviem čo všetko majú spraviť, lebo oni sa len bránia. Toto by povedal mesežníkov a kým toto tu nezaznie, tak mediálna rada povie, že toto bolo neobjektívne, nevyvážené, pokuta a niečo. O tom toto je. A čo som chcel povedať, a tam som mieril k tej Infovojne, že oni majú ten problém, že oni sa asi autorizovať majú a už po nich idú. Ja som, ty si mi to, poslal, už ich začínajú obviňovať, tam padlo obvinenie, že šírili vo svojom vysielaní Okay. Uh... A, a, rasizmus. Rasizmus. rasizmus. Rozumiete? Chápete? Ľudia, pochopte to. Ako náhle sa autorizujete, celý tento mechanizmus sa spustí. Presne to. Oni si myslia, že, že má byť autorizovaná Infovojna a už okamžite prišlo obvinieť z rasizmu. A prečo rasizmus, lebo, lebo ja teraz neviem, čo tam mali nejaké in, dopoludne na Infovojne s tým Adriánom a niečo tam, ne, ne, neviem, čo tam hovorili. Niečo tam povedali, čo sa nejakému anonimnému nahlasovateľovi... Ona podľa toho prepisu to nebolo nejaké hrozné. Niečo? Ale, ale oni, oni potom, ako to zase musíme uznať mediálnej rade, no. že toto potom akože povedali, že to rasizmus nebol, ale rozumiete, že už sa to rozbehlo. Zrazu rasizmus. Zrazu už ich posudzie mediálna rada, či, či náhodou nešírili rasizmus. Teraz by niekto mohol povedať na mediálnej rade, či ja som tu náhodou teraz na antisemitizmus. Keď som si dovolil povedať takú vec, že pri Rusoch to máme okupantov na Ukrajine, ale pri Židoch, ktorí vyvraždili pomaly celú gazu, tak zrazu to nie sú okupanti, hoci povedali, že stade neodídu. Búcham teraz, lebo som nahnevaný. <laughs> tak, tak zrazu oni neodídu a teraz by to bolo treba mať protinázor, lebo ja som mohol šíriť možno antisemitizmus. Viete, tak o tomto sa bavíme a tu dávam odpäť a končím poslucháčovi z Brna, keď sa pýtal, že čo by, alebo že prečo, alebo niekto iný sa pýtal, že pre, čo by bolo, keby sme sa nebránili, no toto by bolo, keby sme sa nebránili. Presne toto by bolo presne to by bolo, že keby sme dnes boli autorizovaní a pod, týto, pod týmito bláznami z Mediálnej rady tak vás majú a ja môžem rovno celý vysielač vypnúť a povieme vám viete čo, nalaďte si teda trojku Markizu pozerajte 360 lebo my sme skončili a pozerajte ich propagandu, lebo tá propaganda ktorá znie od nich, tu Mediálna rada riešiť nebude, respektíve ak aj riešiť bude, že niekto dá podnet, tak tú, to, tento podnet, oni stopia tento ich nebude trápiť Takže pozerajte tieto médiá. Paradoxne, v tým. niektorých tých ich reláciách, v tých spomenutých médiách, ktoré si teda hovoril, tak tiež nie je proti strana, že tam je jasne, ako keby, Kedy tam bol niekto ale z jasne, našeho tábora. Ale, ale, nie, nie, ale to keď sa pýtajú aj teraz nás, nás posluchači, však tie médiá poznáte dokážete si tie relácie pozrieť a dokážete si tiež v tej hlave trošku ako zapremýšľať, že aha, tu tiež nie je niečo v poriadku a keď tam niečo zaznie také, čo ne... Máte samozrejme právo to nahlásiť na mediálnu radu, však o to sú tie doklady tam. Tam, no bola, nič, ale tam, sme, tam ale... bola aj protistrana, keď nás chceli len zosmiešniť tými dezolátmi. Aha, tak vtedy si zobrali proti stranu, ale iba tým, že nás naháňali po chodbách, kade, tade a takto zviditeľňovali. Skúsime opäť telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem um, chlapci. Keď môžem takto um, pozdravujem Eva. Ano. Môžem sa ešte vrátiť k tej prvej časti, čo ste hovorili. Teraz, ktorá je prvá časť podľa vás? <totipná> <totipná> tak o tom konflikte vo vzťahu k tej rade a k tomu právnikovi. To riešime priebežne, takže aj teraz sme to mali zase na pretrase, takže sa ani veľmi nevrátime k prvej časti. Nech sa páči. Aj, takže sme stále v tom jasné. No takto e, ten konflikt veď vidíme všade vo svete. E, vertikálne, horizontálne, naprieč v koalícii, opozícii, v rodinách, školách a tak ďalej. Čiže aj v tých médiách je to prirodzená súčasť nášho života. A, a mm, vy ste šahli po čo je advokát Vájs a je prirodzené, že stojí peniaze a je správne nakoniec, že berie peniaze, aj keď máte v zálohe, myslím si, tam ďalších e, doktorov alebo doktorky, Krajníková, noe, Harabin a tak ďalej. Aj. Ale chcem sa spýtať, mám takú otázku, e, keď tou súdnou cestou idete, alebo e, e, idete, e, či ste oslovili politikov milého pana Tarabu Uh, milého pana Mazureka Pána Úhríka, veď to majú 10 tisícové platy, ďalej pana milého hm, ja neviem, chodia k vám aj Huliak, aj, aj Michalko, aj, aj Ševčík, veď to tak po tisícke pustiť na nejaký podúčet, alebo aj pani Lašaková, veď to už sú dávno, dávno závodov, majú 50 tisícové, tam 40 tisícové platy, tak aký by to mal byť problém pre nich, keby boli takí láskaví a keď už to nevedia právne a. spracovať, tak nech pristojú Je tomuto ja vás kúsim... pánovi advokátovi alebo vám na nejaký podúček, tak to vidím, ako to hovorím také skratené legislatívne konanie e, formálne, že toto by bolo také snad najrychlejšie. Či ste nikoho oslovili, prosím? A či prispeli? Ja mám skôr takú otázku, že a vy ako podporovateľka slobodného vysielača, vy by ste napríklad chceli, aby politik politik Amé. podporoval, Amé. lebo my sa tu teda, uh, my sa píšime tým, že sme nezávislí a Amé. Amé. Uh, vy by ste boli za, aby nás nejaký politik podporoval finančne? No veď chodili tam ako predtým nejakí sympatizanti, neboli politici, respektíve boli opoziční a prečo by nemali prispieť? Ja sa pýtam prečo, však majú 10 tisíc, 11 tisíc, 11 tisíc. tak ja, to, ja, môžem, ja vám odpoviem trochu inak. Slanca, ale aj 4 tisíc na asistenta. No prát, a ja vám rodkočku. odpoviem, ja vám odpoviem trochu inak a uh, vy si myslíte, že by okamžite nezareagovala nejaká tá mimovládka, ktorá tu napríklad bola spomenutá, že nás podporuje ten a ten a tak, a tak ďalej. Lebo viete, ono je to dvojsečná zbráň. Áno. No a čo keby, poviem, eh, keď sa tak páčite a vás počúvajú tá, eh, zastavme korupciu, no dajte im tam 15 minút, nech si tam niečo, možno, možno že ako ja teraz mi napadlo, že ja keby sa... Som... to by bolo možno takým brainstormingom, ma napadlo dať im priestor, ale proste čo oni vám idú do toho, aj keby išli. A ako by, Prečo by vás nemohol podporiť či taký Taraba, Mazurek, Úhrík, e, Ševčík, e, Michalko Te, Teraz ste mi dali a, inak a ďalší, jednu, jednu myšlienku, že čo keby slobodný ja, ja nevidím v tom jeden... Aj otočne, keby vás podporili. Prečo veď vás počúvajú? Veď to nie je zakázané, to je jedna cesta, podpora politikov. Druhú cestu vidím, tých dobrovoľníkov, veď tam máte profí. Profi pán doktor Harabin, doktorka Grétanoe, doktorka Krajníková, ďalší ten Vajs, však je aj správne, však je to. Nemá to robiť zadarmo. A potom je tam cesta ešte z mieru, mediácie. Aj, od, aj to je možné, lebo to, to je mimosudné riešenie. A keď sa môžem opýtať, to vy ste žalovali, vy ste, vy ste podali návrh už na súd, že podali ste žalobu, No áno, my sme podali na súd tú vec, že chceme späť peniaze, ktoré sme minuli na právnika a plus nejaké ďalšie veci, újma a tak, takže to sme podávali na súd my, lebo keby to bolo, vieš, Eva, skončilo normálne, ano? tak uh, oni, mediálna rada povie, aha, dobre, tak sa nemusíte medi autorizovať a tým je to vybavené. ale ja som povedal, no ale ja chcem peniaze naspäť. Nie preto, že ja chcem peniaze náspäť, ale preto, lebo sú to peniaze poslucháčov. takže tak, ich chcem boli, náspäť. To te, na chvíľku zastavím teraz, keď dovolíš, lebo čo sa týka procesu, veď preca, kto vyhrá súdny spor, kto ho prehrá, tak ten platí. No ale toto ešte nebol aplikáta, súdny spor. Ale my... druhej Respektíve, ak ste tam dali zálohu, tak vám mala byť vrátená, pokiaľ ste to vyhrali. Ale my nemáme ešte ziadne súdny spor. Toto, bol, toto bola, no. uh, ako sa to povie, správna žaloba. Toto, to, to, bolo, to, to, to je oblasti nejakej správnej. Toto nie ano. je súdna vec. To, čo my sme riešili s mediálnou radou, nešlo cez súd. To, to je kla nejaká klasická správna vec. Hej? A keď ja chcem dostať peniaze naspäť, tak to už musí ísť na súd. A ja by som bol strašne rád, to je neba teraz akože ešte mimochodom, ja by som bol strašne rád, keby to bola hmotná zodpovednosť. A keby peniaze, ktoré ak vyhráme naspäť, by nám neplatili nakoniec vo výsledku daňoví poplatníci, ale že ľudia z Mediálnej rady, že rozrád, nech sa to rozráta, niekoľko ľudí tam z Mediálnej rady sedí, keď oni túto vec rozbehli a nevedeli o tom, že existuje nejaké komunitné médium, tú smernicu si nenaštutovali, to je ich chyba. my ich nakoniec žalujeme presne za nesprávny úradný postup, tak to by bolo krásne, ja by, to strašne, ja by som si toto strašne prijal, hm. aby tie peniaze, vymyslím si 20 tisíc, ktoré teraz od nich žiadame, ale je to väčšia suma, že, že nám musia zaplatiť, nie daňoví, nie daňoví poplatníci, vy ľudia z mediálnej rady, vy, ktorí ste toto celé rozbehli, vy, ktorí ste nevedeli, že to máte stopnúť okamžite, že z vašich vreciek to vytiahneme. Ja by som si to hrozne prijal, a nie preto, aby som tým ľuďom urobil zle, ale preto, že keby jedenkrát sa toto udialo, že by to išlo z ich vreciek, tak by si už dali na budúce veľký pozor, že si tu budú robiť nejaké aktivistické rozhodnutia alebo nie. Lenže tým, že o ich to nebude stáť nič a zaplatia to nakoniec ľudia cez svoje dane, tak im je to úplne ukradnuté. Oni to aj na budúce spravia, pretože ich to nič nestojí. Čiže kľudne na budúce znova niečo podobné urobia, lebo vedia, že keď to nakoniec prehrajú, tak to, ak teda vyhráme súd, tak to zaplatia ľudia cez dane. Hež, toto je ten problém. Áno, a teraz by som sa vrátila k tomu návrhu, čo vám ten pán Jozef nie zle hovoril, on vám dobre povedal, hej, na konkrétne osoby, lebo v podstate keď to dáte na... právnik to vie lepšie, tam by som sa určite mimo, mimo ETERU eh, radila na úrovni a dala si kavičku spolučiť s pánom doktorom, doktorkou a tak ďalej, ale mimo mimo súdu, alebo aj viacerí veď prišli by určite dobrovoľne poradiť a nie alebo v takom referenčnom hovore, ale nie do médií. A, a ten pán Jozef dobre povedal, kým, kým ne, nebuchnete, jak sa povieš po stole a nie poviete to na konkrétne osoby, tak v podstate oni, viete ako to je, aj keď je DAU, tak DAU za nič nie je zodpovedný. Keď, Lenže... Ale už keď je jedinec. to no ani, ani keď ich pomenujeme, Takže, nebudú za nič zodpovední, no. lebo nebola schválená hovorotná zodpovednosť. Nie, čiže ajde... Oni, oni, oni nie sú tí, ktorých to budú platiť. No. Ale nie, vy, vy možno, že nehovoríte zle, ale tam ide o to, mhm. že mediálna rada je, je, je rada má tam nejakých prisediacíc, je tam nejaký senát, zložený. Áno, to je v poriadku, ale ona, tá, tá rada zastupuje štát, nejaký orgán. A vy nemôžete, lebo ten orgán vám, vám dáva štempel, vám dáva nejaké rozhodnutie a podobne. Áno, sú tam mená tých v tej komisii, väčšinové trojčelené, myslím, že toto sa týkalo trojčelené komisie, si to nepamätám už presne, ale jednoducho vy, vy nemôžete ako teoreticky žalovať, že možno by to aj šlo, ale vy osobné, alebo osoby v tej, v tej mediálnej rade, v tom senáte, ktorý to schváloval alebo riešil, vy môžete žalovať, lebo oni zastupujú štát. Keby to bolo tak, ako vra vraví Boris, je to OK, vtedy áno. A len tá žaloba teraz momentálne musí ísť na, na štát. Ale to sa tačíme dookola, stále dookola. Áno v podstate, pán Michalko, vy to počúvate, pán Roman Michalko, boli ste predseda výboru pre médiá a kultúru, takže v podstate toto sa deje medzi vašim hostom, pánom Michalkom a Michalkom, ktorý istým spôsobom zastupuje štát, lebo je predseda výboru a zároveň má dopad a vplyv na členov tej mediálnej rady, takže toto tu je chaos ano, bordel, to ano, treba dať ano, do nejakého ano. poriadku a do nejakého šoru, ako sa tak. povie po našom. No. Takže na jednej strane by prispieť. Ja to k tomu vôbec nemám výhrady. a ja myslím si, že ani vy by ste nemali mať. Aj keby vám chceli prispieť s, s, s, s, s korupciu. Yeah. A na druhej strane vidíme, že m, dva roky vo vhade táto vláda a, a zvlášť váš host, ktorý nestíha chodiť po médiách, nestíha chodiť komentovať, komentovať, čo sa dozaj čudujem, kedy vlastne pracujú, pretože same komentáre a tu vystúpení mediálne a tam vystúpenia a moje mainstreamové, mainstreamové, media, no ale, ale v tomto tu bordel Takže. My no, ani od neho nepotrebujeme príspevok, ale aby to tam upratali. To, je, tak, tak, to by tak, bolo tak, najkrajšie. Dobré, Jóka, ďakujeme pekne. Poskladujeme no, sa na taký dobrý, dobrú metlu, čo poviete. <laughs> no, bolo by treba už. Dobre, ďakujeme pekne. No, dobré, Ešte dobré, tu ďakujem, máme nejaké otázočky. Mne tak napadlo, že Boris vieš, čo by sa stalo, lebo keď sme tu vrávali o tých financiáři, kto koho podporuje a podobné veci. Vieš, ako by sa zatvarili, keby slobodný vysielač zobral treba z tisíc eur podporil, vieš, a podporil, to, to dobre povedal, však nikto vám nebráni, da dar na vysielač, však, však všetci tí a nakoniec viete, že prečo aj tieto veci teraz rozprávame, ako priznal sa, že nemyslel som si, že Bilančka bude dnes že? o tomto, ale, ale dobre, však prečo vám tie veci rozprávame, však možno sa tu dostane aj k politikom. Šak vám nikto nikdy nebránil da dar no. na slobodný vysielač. Toto, že vy, z vášho vlastného účtu, pošlete tisíc eur vysielaču, Úplne, kľudne, ktoré kľudne, my potom budeme môcť. Certifikát, presne tak. Čiže, čiže kľudne to môžete spraviť. No, či, no. Ale, ale, a to odpoviem teraz EV. Keby sme, Eva, chceli tou cestou ísť, mohli by sme dnes peniaze peňaze od politikov. No určite. Mohli by sme tie peniaze brať, no, ale je to, je, je to tak, ako povedal Michal, na nič viac nečaká politická mimovládka za korupciu. No. Ako na to, že zoberieme peniaze od nejakého politika. Na nič viac nečaká. Ale roky, rokúce už nám sem chodili poduky, že tuto a otvára sa nejaká eurovízova, tuto nejaký fond a prihláste sa, napíšte si projekt a neviem čo. No, už presne vidím, čo by sa s nami dialo, keby sme to mali. Keby som mohol byť úprimný, a nemôžem byť ani po desiatej hodine tak by som vám povedal presne, ako mi jeden politik povedal, aby som nebol kokot. No tak toto už budem reprizovať len Ale je po desiatom. A aby som pochopil, že niektoré peniaze sú vo vzduší. Nie. Viete? A... a ja som a to mal sme na to... My, sme to... my sme to neurobili a ani to nikdy neurobíme. A to je odpoveď je. všetkým. Aj mimovládke zastáme korupciu, lebo, lebo to takto nerobíme lebo sme to tak nikdy nerobili a nikdy to tak robiť nebudeme nebudeme mať príjem z reklamy nebudeme mať príjem z fondov, nebudeme mať príjem od politikov a tak podobne a tak ďalej nemáme, viem, že nám neveríte nevadí, nemáme sme neskutoční hlupáci a idioti pretože keby sme tieto naše zásady opustili tak by sme mali peniaze aj na právnikov a mali by sme peniaze na všetko nie. Tieto zásady sme neopustili a preto tu žobreme peniaze od vás. Ale vy si nakoniec sami, ktorí túto reláciu musíte sami rozhodnúť, či je lepšie počúvať rádio, ktoré od vás žobre peniaze, alebo chcete mať rádio, o ktorom s istotou neviete povedať, z ktorých všetkých možných smerov je financované. Čiže... Nikdy sme nezobrali peniaze od žiadneho politika, nikdy sme nezobrali peniaze od žiadnej, ja neviem, z, z reklamy, z ničoho podobného a ani to nemáme v pláne robiť. Máme teraz problém, ktorý súvisí s tým, že politické mimovládky, ktoré metastázovali do spoločnosti a odmietajú, odmietajú sa vzdať moci, ktorú získali, nám robia problémy, lebo aj my cez mnohé relácie sme ich odhaľovali s Petrom Marmanom a tak podobne, však Peter Marman aj preto už dnes nie je na škole na Univerzite Komenského, kde učil títo ľudia sa vám pomstia títo ľudia vám to vrátia a preto, že sme to ro proste robili, tak samozrejme že príde za to nejaký trest uh, Mimo vládky chcú Rádio Slobodný Vysač zničiť a budú robiť všetko preto a preto sa dnes mimo vládka zastavme korupciu teší z toho, že nám hrozí 3000 eurová vraj pokuta. A pritom Ale... táto organizácia pýtala rôzne fondy, eurofondy a podobne, však si no, pamätáš a... oné, vieš. A... Aby sme neboli ano. prekvapení, koľko dostali z rôznych tak, ministerstiev. Tak, vieš. No, no, aj, no veď, áno, veď áno, však to, no. to je vždy tak, že tí, ktorí teba obvinujú, tak podľa seba súdia teba, no. vieš. Hm. Čiže ja týmto to chcem celým ukončiť. Eva, nebudeme brať peniaze od politikov. Nebudeme brať peniaze od politikov, lebo to nie je správne. Nie je to správne aj preto, lebo vždy, keď niekto peniaze dá, tak potom za to niečo očakáva. To už by nebol slobodný vysielač. To už by bol vysielač, ktorý sa musí skloniť pred tým, ktorý mu dal peniaze. N nikto žiadnemu politikovi nebráni takto zdvihnúť telefón, zavolať Vajsovi a povedať ja budem platiť ich právne zastúpenie. Presne tak. Však ja som to aj povedal, však, ak nám chcete pomôcť, založte no. fond, na, ako si to nazval, no. na, ja neviem čo, nazmeme ten fond prešlapávanie právnej bažiny, no. a založte fond, dajte tam 500 tisíc eur a my budeme tieto boje no. bojovať. No. A to je dôležité. Ale viete čo, správame to, áno, správame to. A správame to transparentne, správame no. to poctivo. Nie klamstvami od politikov peniaze a hľadať spôsoby, ako ako to zaunačiť a trpnúť, či na to nejaká mimovládka príde alebo nepríde. Správame to otvorene, správame to poctivo, správame to spôsobom, ktorý, ako keby, všetci chápeme, že tak sa to má, ale nikto to tak nikdy nepovedal, tak vám to teraz naživo rovno poviem. Správame to tak, ako sa to má spraviť. Povedzme, kde je problém, a poďme to riešiť tak, že založíme fond, kde sa tieto veci budú reálne riešiť. A povieme, áno, viete čo, ideme s vami do právnych sporov, s mimovládkou zastavíme korupciu a keď pán Boh dá, budeme aj vás menovite žalovať a vyťahneme z vás peniaze za to, čo robíte. A budeme na to robiť všetko, čo sa len dá, lebo máme na to zdroje, rovnaké, aké máte aj vy zo zahraničia, tak my máme od týchto donorov, a povieme aj od akých, a budeme to robiť poctivo a seriózne, a nie pokútne a klamstvami, ale seriózne. A ak to nepôjde seriózne, a tu sa dostávam k odpovedi pre Evu, ktorá nebude potešiteľná, ak to nepôjde seriózne, tak to nepôjde vôbec nejak, a ak to bude mať pocho pochovať slobodný vyselač, tak to slobodný vyselač pochová. Lebo takto veci majú fungovať správne. Lebo takto to má byť v skutočnosti naozaj poctivo. Hm. A tí, čo volajú po poctivosti, tí idú aj tak a budú vždy kráčať úplne iným spôsobom na tú vec. No. To, sa, to sa proste takto musí asi zrejme aj mleť na tomto svete. Ale, ale to... je pravda, keď už tu padlo slovo Michalko, má tu u nás reláciu, áno, však chodí do relácií. Je pravda, že čakal som od týchto ľudí, že budú konať odvážnejšie. Hm že budú konať odvážnejšie že bude dnes už v tejto chvíli mediálna rada do nohy vyhodená. Do nohy vyhodená celá káje. A od začiatku celý, znova kreujeme celý systém, lebo týchto aktivistov, tí tých tam neviem čo hľadať. Ja. Neurobili nič. Bolo by treba rozpozniť celý ten ekosystém okolo. Presne tak. Všetko. A na... no, ale aby to nebolo dnes iba o týchto témach ešte, lebo však nebudeme tu zase do rána, tak prebehneme ešte aj tie ďalšie otázky. Od ľuba spomenuli ste práve doktora Pataráka, ako by bol jeden z nás dezolátov, prečo práve jeho. Podľa pána doktora Nabielka sa mu vraj niečo prihodilo a prevrátil ideologický kabát. Tak, tak. Alebo som s tomu, tomu, čo ste v relácii, tuším, opony hovorili, zle rozumel. Dobre ste rozumeli. Pán, Pará, pán Patarák sa v tom stratil a žiaľ je dnes z neho progresívny káder. Je mm. to smutný pohľad na ňa. Ešte tu máme telefonát. Halo, dobrý večer. Dobrý večer všetkých zbravým telekolektívu Christian Zviedne. Vás obľúbený telefonníci. No. No skúste skrátku, lebo ja nechceme by som byť som dlho, tak skúste skrátiť vašu reakciu. Aj tak ma nepočujete, ale dobré? No práve, technickú pripomienku. Kedy sa to nestalo, že keď telefonníci telefonuje a moderátor mu hovorí do toho telefónu skutočne, kedy si som to počul. Yeah. Teraz yeah. neviem, či sa to dá, že by ste dali šapku úplne hore, aby ste ma prekvíčali, lebo aj tá pani, a potom to vypadá tak trápne, ako že sa nechcem zdať e, tej mojej myšlienky, ej, alebo aj sa... Tak... Ja ho vtedy telefon. nepočujem. Neviem, či to viete. No dobre, tak poďte k tomu, čo chcete povedať. No tak to je tajem technicky, že skúste to vyriešiť a druhá vec, že sa čudujete viackrát som to už teraz počul, že e, Fúš sa čuduje, prečo, prečo ešte nespravili. Čo riešili v prvom zasadnutí parlamentu? Ochranu holých prdelí svojich oligarchov. A to bolo krátenie e, pre doby, e, zníženie trestov. A to ich prvé zaujímalo. A teraz mimo vlády prišli až po polovici polovi, polovi, polovi obdobia. A ďakujem, tak majte sa Ďakujeme. Viete čo, môžeme sa mi na nich nevať, čak ja som sám povedal, že som čakal, že budú konať rýchlejšie, ale k tomu sa žiada povedať, viete, a naozaj úprimne, že akú máme alternatívu, že, že čo? Šimečka? Tak dobre, tak na týchto sa nahneváme, lebo konajú pomaly a nie ako, tak čo, tak, tak ich odpískame a prídu šimečkovci, prídu šialenci typu nať, budú tu zase vypínať médiá, viete, že asi, asi, to chcem povedať, že asi ten ideálny svet nenájdeme, ne, nebude to fungovať úplne ideálne, z tých možností, ktoré máme, proste táto vyzerá z hľadiska slobody a demokracie naozaj momentálne najnormálnejšie. Lebo to, čo príde po nich, to progresívno vraj demokratické, to je totálne nedemokratické a nie, nie neslobodné. Čiže... Ale ty by ukázali, ako sa ide do cieľa. No, oni rýchlo, to už aj ukázali. Ty by ukázali, oni už ukázali. Hm? oni ukázali, že vypínali médiá v rozpore so zákonom, to urobili na drzovku, bez toho, že by hľadeli na nejaký zákon. A keď to urobili, raz urobia to druhýkrát napokon sám primitív a vlasti zradca nať, povedal, že to urobí. No, povedal no, otvorene, povedal otvorene, dajte mi moc a ja to spravím znova. Nič sa mu za to nestalo, no tak prečo by to neurobil no. znovu? No. A Michal, tá technická vec na teba s tým telefónom, to je, to je dobrá pripomienka. Ah, ten telefón dobre, ja to poviem tak, ako to je. Je tu technika, aká tu je. Na to, aby to bolo lepšie, potrebujeme e, násobne viac finančných prostriedkov. To, čo tu je, je v podstate staršia technika z iného rádia, ktorá samozrejme, že funguje, ale je trošku na inom systéme založená. To znamená, že sú tam nejaké, nejaké e, takzvaná brána zvuková, ktorá vám usekne, keď vy hovoríte, alebo ten volajúci má trošku väčšiu prí, prioritu. To je celé. Samozrejme, že dá sa to zmeniť. Opakujem, je to vec financí. A financie sa teraz dávajú, sa šetria a dávajú sa na tieto veci, o ktorých sa tu dneska bavíme. Celý repas, vlastne štúdia, keby sme ho chceli dať do naozaj profesionálne, profesionálneho stavu, tak sa tu bavíme o výške a ja neviem koľko, možno 15 tisíc eur. To je, to tu hovorím vždy. My samozrejme postupne to nejakým spôsobom sa v rámci finančných prostriedkov snažíme rekonštruovať a keď tu niečo odíde, sanovať nejaký problém a tak ďalej, ale my nemáme financie typu, že ja neviem rozpočet, ako má slovenský rozhlas alebo nejaké iné súkromné médium. My tu naozaj pracujeme s financiami, ktoré sú mesačné a to od toho aj slúži tá bilancia, kde my máme určité vypočítané náklady, myslím, že 10 tisíc eur to je, ak sa nemýlim. Uh, a vy počujete, že kde sa tie financie vlastne tých 10 tisíc eur vlastne míňa, keď sa vyzbierajú. A uh, kedy si tu bol ten tzv. technický fond? Je, Mám stále. taký pocit, je, ale ten na takéto veci naozaj nie je riešený, lebo ak by nie, tu mal však, byť... počaj. Ja viem, to, čo tu, chceš Ejo, Peniaze, dá sa to odpraviť, alebo sa to nedá spraviť? No, novou, novou mašinou. No a Sonifex stojí 2000 eur. Vieš, napríklad. Sonifex? Áno. To, to sú... To nejaká vzácna choroba. <laughs> no, <nie>? Nejaká exotická. <laughs> Sonifex. A, a to ja ešte, ešte neliečiš. neliečiš <laughs> to ešte neliečiš. Si... Nie, to už je náhradnická firma nejaká. Ale je <laughs> na, na, naozaj, že no. sú tu mašiny a vy musíte aj teda dbať na to, že tu sú ešte dokonca no, ale zariadenia. ale kedy si on, nečo... počul, on kedy si počul a teraz nepočuje. Niečo sme zmenili a predtým no, to šlo. No tak tu asi čosi krútil. Nie Užrieme krútil to. to, odkedy sa tam dal ten hybrid. Áno, však o tom hovorím, že to je z iného rady, lebo my sme tu nemali iný systém, lebo ten systém stojí nejaké finančné prostredie. A to, čo sme mali predtým, nevieme vrátiť. To je, s tým ste mali tiež problém. To znamená, že nie, lebo tam to chytalo spätnú vec. Takže musíme, je, musíme túto vzácnú musíme chorobu. Takzvaný hybrid sa to volá. Telefónny hybrid. Aha. My sme taký mutant, tu poskladaný ano. zo všetkých možných káblov a zariadení a ano. preto to tak vyzerá. Zvukový to... procesor je vyzerá. tu z nejakého no. rády a uh, Je to tu taká skladačka. No. Poďme k ďalším otázkám. Prečo, prosím vás, do relácií už nepozývate Tomáša Tarabu? Asi preto, že si ho kolegova nepozývajú. On pozývali, ale on sa v podstate nemal čas. Hej. Aspoň Erika Vincovreková mala podobné prípady a... Tak už nemá toľko to nemyslím, času. Si, že by tam bol nejaký... um, nie je to, že by sme nechceli, aby... Nie je že by sme nechceli, aby... keď bude pred aby... No, on chodí asi tak ako už vo Vhodný čas. Zasvietia a politické bory prídu. Michal z Horaždevic je ďalším písateľom. Dobrý večer. rád by som vás poprosil viac lidovek ve vysílání, ano. ak by to bolo možné. Tiež ľudovky? Jasné. Dobre, toto je dobrá mm, pripomienka. Ďakujem tá, veľmi pekne. Pán Kržiak, ale viac Ale o toho. Je... Ty no, nemáš tak. rád ľudovky? Ja, ja som to už hovoril aj inému poslucháčovi, ktorý sem volal, prečo nehráme ľudové a On to už volá do všetkých relácií. Pošlite mi Je po ja vás poprosím, pošlite mi 500 kusov CD s ľudovou hudbou, aby neboli jednaké. Lebo, ja um, ta, ta, ta. lebo hrať jednu, jedno CD si viem zohnať a točiť do koliečka jedno CD nemá význam že k Ludovky bacha je rozdiel repete a je rozdiel ľudovka viac neviem, čo pesničiek myslí, čo myslí no. pod Ludovkové, toto no ale viac čo pesničiek tam tam viete vycúcať si to z prstami nie sme slovenský rozhlas, ktorý má archív bohatý aj na ľudovú, aj na vážnu aj na jazzovú aj na neviem akú hudbu a, a zahrať ľudovku nie je problém. Ja to, to nie je o tom, že nechcem, ale nemám. Nemáš. Ja nemôžem hra, vám predávať salámu, keď mám len klobásy. Chcete naozaj ľudovky? Chcete, no. ako, ako teraz nehovorím, že tu v rádiu, hej, ale České rádio je dechovka, tam si to môžete užiť 24 hodín denne. Ja Áno, presne. Dobre hovoríš. Hm? Tých rádií, tých internetových je veľa. vecí ich nájdete, máte možnosť. Internet je, je, je studnica niekedy až nezmyselných vecí, tak to nájdite. A to, že to tu chce, chcete, no k tomu treba mať zdruje. Ale zase my si platíme paušál Suzy každý mesiac. To, to je niečo my, iné. Suza my, my je my niečo iné. Hrať ľudovky, ale veď nie? my môžeme, z, ale z, máš, z, doma, z, máš, doma, máš doma CDčka s ľudovou hudbou. No ale Google? zo Spotify nemôžeš hrať ľudovky? Ale, nie, ale nie. to musíš tu fyzicky sedieť. A ja tu nebudem fyzicky sedieť a teraz spúšťať ľudovky. Ty musíš mať do normálnej zdroj. No, ej, ej. ale hovorím, to je ako s každou inou muzikou. A keď to tu nemám a poslucháč mi nepošle, tak Takže, ako máš... Takže vlastne teraz neviem, či pánovi Kršekovi nezavarím, ale posel, poselajte pánovi Kršekovi ľudovkové cd -čka. A teraz o tejto chvíle možno... Možno sa tu, vieš, každý deň... Objaví, keby schrátil. sem prišiel nejaký moderátor, že má ľudovú hudbu a vie o tom rozprávať... Priestor v dostane. Rádia, čo na to? Nech, si, nech si tu vysiela pesničky ľudové. Ja to povedal, že toho bola. Aj pán bol. Hej, bol áno, no, no, no, no, my sme no. tu mali na ľudovú nvotu, taký ľudovkovú taký ľudovkový hit parádu skoro Ale to až. sa neuchytilo, či uchytilo? sa? do televízie... <laughs> Takže sa to uchytilo, len, ona, len nám ju uchytili. Uchytilo, potom. takže bola televízia. Ale tu nejde o to, že to nechceme. Ale proste, čo si to mám vycucať a posadiť sem hustičkára ne, ne, ne, a nech to hrá? Ľudia ti poštú CDčka, teraz som dal výzvu, budú ti chodiť Ľudovkové CDčka. To za to, Ešte MC kazety, nie? Či ako... No, lebo, ale... lebo sú, sú samozrejme pek, pekné pesničky, aj nahrávky, aj, aj albumy, aj muzikanti. Mala sem prísť tá Mudríková, ale pred rozhovorom, Múdry. na záhadne... Je áno, sa jej. Ona záhadne ochorela a odvtedy nevyzdravela. Ale vlasta robí teraz v televízii. No však práve a to je dôvod, prečo je chorá stále, lebo robí v televízii. Neviem, kto je pani Mudriková, ale to je taká mladá baba, taká harmonikárka. Ale nie naozaj, na heliconke. Ale nie je niečo, že Jakub vedz aspoň, Nie, nie, nie, nie, nie, to je. Ale sú také, že ja dránkem. Ja je mám pocity inak, prídu na dedinskú zábavu a ja sa bojím, že to by sme nemali. Jakub v kúse koncertuje, inak ako to je človek ho, a on je v našom veku zhruba. On už hadám skúsil... Všetko skúsil, my ho poznáme, všetko on skúsil. Všetko <laughs> skúsil. <laughs> Ale ja, ja len to, že aby to nebola taká tá ľudovka, čo sa hrá na takých dedinských tých, vie, že príde na katetá zaspívať v kroji. No akože pekná ľudovka, no tak... Ale ona pekne spieva a ale ono, ono možno skôr by bola cesta naozaj toto, že ani možno nedá tie ľudovky tak do vysielania, však už tu Peter dal nejaké tie objektívne dôvody, ale že možno nejakú takú reláciu ľudovkovú skôr urobiť, vieš? Že... No, však nech si, tak tak som sme, moderátor Tak ako sme to kedysi mali A vážna nevom, hudba tu bola, a robil I to do, jeden I neprekonateľný I, moderátor I, I, tu bolo, bolo. Ale aby ono, ho mohli bolo. prekonať, tak tú reláciu už prestal robiť. Aby som bol neprekonateľný ale, ale tie ľudovky to není nápad, len to by chcel človeka, ktorý sa v tom vyznáma má tu Lidový, Lidový rozprávač. No. No. Máme tu aj odvojtecha hneď príspevok. Môžete preniesť reláciu z rádia Regina. Každý deň reláciu. Zahrajte mi túto. No, no čiže, nemôžete to neviem, neviem, Nemôžeme. Tak, ja vám poviem no. jednu vec. To je ich relácia. Na, v, na Slovensku existujú dve rádia. Dobre, si pamätám, Peťo, ty budeš vedieť dve rádia, ktoré e, začínali vlastne vaši naši jubilanti. Ale áno, ja som začínal v Bojniciach. Áno, tam tam ešte dodnes sú jubilanti ako nosná relácia. Áno, aj Frontinus to má. A to ti normálne akože fiči. No jasné. To, akože, to no, skutočne, ja som to, ja to párkrát moderoval a to ti ja poviem, to je Ja som to, to párkrát púšťal, aj hovoril tam. čítať tie pozdravy a keď ti tam príde nejaké chulostivejšie meno a technik, tam sme mali, aj technika ešte, sa ti začne smiať, to je problém prečítať a, dokonca. A, aké chulostivejšie meno? To je, ale, ale, ale veš čo, čo, to je normálne že 4 hodiny, akože normálne um, tata, um, tata, teraz to číťaš no to sú tie želačky jubilantom tam ja, sa stalo aj to, že treba išiel hrať babke, ktorá mala nejakých 80 rokov a pustili jej pesničku, až bude mať 18 no, to bol poprask po museli sa ospravedlňovať Vážte to boli nejaký čovere v reinkarnáciu, veľa samozrejme, rodina pobúrená to, to ti nie je jednoduché a za to platí, a, a za Platí, ale za to kamo? sa platilo, áno. My, my tým, že nemôžeme zase príjem, my by sme to robili zadarmo. No to museli by sme je. to robiť zadarmo. Peťo by, spi, by spíš, ak by čítal tie... By spíš, by dáme robiť. Ale však sme tu mali takú jednu reláciu, že želatina bola, áno. Ale, ale to si Norbert zo so sebou. Ale to bolo len také, že to, len to, ale ľudovkové, tak to, to by si ty mohol moderovať, Peťo. Uf. Čo, ľudov? No pravda. No, až... Véže, Zoberie ma... si Vieš si to predstaviť? Dnes oslavuje Peter Kršiak. Krásne okruha národeniny. A no. 100 rokov. A, a zahráme čo, mu. A zahráme mu 50-ku. <laughs> Čože? Čože je to 50-ka? Napríklad taká koritnáčka. <laughs> Ži aj 200 let. <laughs> no, s tou pesničkou no. mám svoju skúsenosť. No, ja Raz sa... som bol na bielej stope SMP. Škrabali sme sa v Prašane hore asi 500 metrov do kopca a ja prídem tam, tam, čaj sa tam nalieval a z toho stánku, kde nám ten čaj nalievali z kazeťáku pédesťatka <laughs> a, <laughs> a už, som, <laughs> už som to mal na tanieri. Takže jubilantom no, no, to je dobrý dobrý podne do diskusie. Ako keď Peťo nemá čo robiť po nedele, je, rád, tak je, inak jubil, jubilantom hrá palko Strálko Napríklad. On? No? Jubilantom? On? No? On hrá komu, Ježište. aj svojej lásočke. A, tak to by to chcelo špeciálne, jubilantom ľudovky, dychovky. Ďakujem pekne. A ty jubilanti. Ale máš tam na, Sp na Spotify na. Oni, oni zvykli ano, končiť, aspoň teda v bojniciach aj spôsobom, keď sa už vyčerpali všetky ľudové, dychové a syntezátorové kapely. Tak na konci už hali Michala Tučného. Áno, a... áno, ako toto bolo bežné. Keď si nerozumiem, prečo tam u nebeských brán napríklad. No, počúvaj, ale aj také ale tam myšli. Nie, to bola jedna z najhranejších ako pri jubilantoch. Ano. Bolo asi 10 skladieb, To bolo medzi nimi. Akože a to chceli, no, to vysúvané chceli. Nebolo no. to sí, síce, že ľudovka, väčšinou boli ľudia To už dávali na konci to, ako áno. bonusovky. ale Michal David. Michal, ano. Ako Myslím, boli Karel God a podobne. Kdyby sme rozbehli reláciu jubilantom, Tako a peniaze, pekne. ktoré by sa stade vyzberali, by sme dávali na fond na boj proti mimovladným organizáciám. No, to by bolo dobré. Bol už fantazirujete, už, už sme asi záver. cez čas zbytočne, ideme to zavrieť. Lebo... Nie, až, a nie sú ešte nejaké otázky, Prečo no, to ešte nechcel, Nie, sme, tak... lebo sme tu Program sme tu neriešili, techniku my sme riešili vlastne ešte otázky. nič neriešili. No, neriešili Vážení moderátori, prosím, skúste telefonujúcich hostí trochu vychovávať, aby toľko nekvakotali, ale len položili otázku. Je to veľmi na nervy, ako niektorí volajúci aj viackrát zopakujú a v tom, čo hovoria a nevedia skončiť. Verím, že sa naučia, keď to volanie občas aj jednoducho ukončíte. Ďakujem, držte sa, píše Čierna Martin. Linka? Píše Martin, viete, ani moderátori to niekedy nevedia a aj moji hostia dnes večer to nemajú niekedy pod kontrolou, rozkokošia sa a nevedia po sa čo čaká. zastaviť a ja som tiež Počujem, toho jasný príklad. Zajmé, Aha, tak nič. Dobrý večer na Slovensko, píše na Monika, pozdravujem vás zo štátu Wisconsin, chcem len narýchlo povedať, že áno, presne takto robí Dell 3. USA, ktorý má program Highwire, investigatívny žurnalista alebo žur, in, žurnalistika ohľadom zdravia a farma priemyslu pod vodom a on založil fond na podporu súdnych žalôb štátu pod názvom I-CAN, ktorý aj ja finančne podporujem. Ak niečo také urobíte, aj vás, vám na to prispäjem, robíte to skvele To je cesta, SV. akože naozaj, áno, toto je cesta, my sme sa o tom aj rozprávali, že viete čo, nie, nie, nie, akože, naozaj nepôjdeme Takto. Aj tá cesta, keby ste zobrali peniaze od politika, je legálna, ale nie je celkom čistá. A my sme si povedali, nepôjdeme touto cestou a ďakujeme pekne za všetky ponuky, ktoré aj boli a možno aj budú. Ďakujeme veľmi pekne a odmietame, ale naozaj naj, najčistejšia, najsprávnejšia a najlogickejšia a najnormálnejšia cesta je robiť to tak, ako sa to robiť má, povedať otvorene, pravdivo, že máme tieto problémy. Treba vytvoriť fond na to, aby sme mohli zvádzať právne súboje s politickými mimovládkami typu zastavme korupciu, ktoré tie peniaze majú, tak aby sme sa tomuto superovi reálne mohli postaviť. A, a ďalším, tiež potrebujeme mať na to peniaze, takže ak si myslíme, že je to potrebné, tak vytvorme na to nejaký fond, kde sa tieto peniaze nákumulujú a budeme môcť prešlapať túto právnu džunglu, ktorú keď prejdeme, tak áno, vzniknú precedenci, ktorými sa potom budú môcť inšpirovať, ďalší budú môcť z toho čerpať a poďme do to toho takto, lebo ak to bude v tejto podobe, v akej je to teraz, tak Rádio Slobodný Vysielač skôr, skôr alebo neskôr na týchto právnych sporoch vykrváca. Julia posiela pozdrav, ďakujem za skvelé relácie, opony, pohľady, čo týždeň dál, o sviatkoch moderne, vykopávky, ste super rádio, nech sa vám všetkým darí, takže ďakujeme za takúto reakciu. Čo týždeň nám bude zajtra nebude zajtra či v piatok, sorry. lebo zajtra bude v tomto čase pán Mečiar, lebo poprosil o zmenu termínu, keďže nechcel politiku dávať na veľký piatok, to si môže dovoliť len niekto iný bližšie nemenovaný tak Aha. preto chceli ísť už vo štvrtok, tak sme hľadali voľné miesto a... Ale nebude úplne politika, lebo to povieme, vidíš, tak to sa hodí teraz v bilančke, že v piatok bude, či vlastne v sobotu, v sobotu budeme mať také, že... Dve relácie. dve relácie. Najskôr podvečer od, pomôžme, od 6. do osmej. Od pol 6 do pol 8 do aby po ste Peter nachystať. Marman s, s evangelickým farárom Michalom Zajdenom, tak to nebude politika. Mhm. To, sa bude, to bude taký veľkonom ročný rozhovor zase na duchovné témy a po ňom áno, pôjdem ja s Emilom Pálešom a budeme riešiť progresivizmu. Už <laughs> takže, ďalšiu časť. No, ďalšiu časť tohoto progresivizmu, ale tak to nebude úplne, že politika, to bude skôr taká spoločenská vec. No. Takže, takže... Petr tam. nám píše, zdravím všechny ve studiu, dotaz, proč neudeláte relaci s těmi mladými PSK-ři, studenty, těmi, co demonstrují, protestují prostě s mladými, ukázať jejich názory a tak dále. Šimečka vám tam nepůjde vám všem zvejilu. Ani tí mladí vám sem nepojdu. Lebo oni sú už pripravení, že to, to je všetko zle. Oni vám sem nepôjdu, To je... Ja, takto, z vlastnej skúsenosti vám môžem povedať, že väčšinou sa boja konfrontácie. To som zistil. No, to je generácia no, už To som zistil, ano, to Nie je... len to, ale oni sa boja, že po návrate budú, budú... bombardovaní. Mal som tu herečku. Hmm. Prišla domov, bola spokojná, šťastná, nadšená, že sa pekne porozprávala o umení. Ale to, čo mi potom Martin Sarvaš povedal, textár, že jak ju oni zlinčovali, kde si to ty bola, to si uvedomuješ. A už, už mi od vtedy neprišlo od nej nič. Ty si budeš pamätať, my, kedysi, to bolo v začiatkoch a ešte to bolo, možno sme dva roky fungovali a my sme tu takú reláciu, sa to volalo, že outside, no mhm. som to moderoval. Jeden z nich spal u mňa. Jeden z nich spalutá. My sme si vtedy zavolali dvoch homosexuálov. No to relácie. nie to nie. Ale jeden homosexuál spaluteba. Ja, s tými, tými krátkými no, ruši. To bol? Áno, on bol tiež. Oh, ako dobre, že to by má teraz. Ale měl ešte ruky, ale zároveň on nemal ruky a zároveň bol homosexuál. Ešte také môže byť. No. Uf, ale teraz čo chcem uf. povedať, že si vlastne normálne spravili reláciu teraz však ja nehovorím, že všetci poslucháči boli nadšení, niektorí boli nadšení, niektorí neboli, ale sme nemali problém s nimi spraviť. Reláciu reláciu, kde oni o tom porozprávali, ako to cítia, vidia, heň to tam, všetko a predstavte si, že po relácii, potom on mi jeden z nich vraví, že, že ja som mal potom po tej relácii strašne zle. Oni proste potom sa do mňa pustili tí, tí vlastní, tí, tí z tých, ako tí, ktorých akože zastrešujú, zachraňujú, chráňa, že či on si uvedomuje, kde prišiel, že akého rádia a čo mu poslúžil. A du, du, du, du. Jedne ho dovrzali a on vraví, ja som bol z toho nešťastný, lebo však ja som mal práve dobrý pocit z toho, že som bol v tom rádiu. Ešte si do dnes pamätám, že sme tam tak, že sa, sa niektorý poslucháč hnieval a potom sme sa ho spýtali, počujete, že hneváte sa túto na týchto dvoch mladých chlapcov, homosexuálov a že keby ste mali autonehodu a bolo by vám treba krv, tak by ste asi neriešili, či ju dostanete od homosexuála, alebo od heterosexuála. aj takto sa tá re relácia niesla. Ten chlapec, chlapec bol načený, ono to bolo naozaj také, že, že on vraví, že akože naozaj dobrá relácia, že ďakuje, že mohol. A potom vlastní ho zlinčovali a povedali, že nikdy viac do vysielača. Ne, že to takto máš. A to máš presne takto aj s tou mládežou. Však ja denník postoj nemám rád, bo to sú podľa mňa nebezpečný progresívni veriaci, ale jednu vec urobili dobrú, oni teraz urobili rozhovor, to vyšlo nedávno, s mladými progresívcami. S, s po, popísali, že ako to funguje v, tej v tom progresívnom Slovensku, keď sa tam niekto prihlási a to, to je ne, neskutočné, to si treba prečítať a aké tam, tam vládnu pomery. No aké tam vládnu nedemokratické, neslobodné, hrvozostrašné pomery, čo tam dorába táto, teraz si nepamätám meno tej, tej poslankyňa za progresívne Slovensko, to je jedno čo tam dorába, ako okamžite upracať, kohoľvek niečo kritické názor, povie, čiže čo ano. chcem povedať, oni sa sem ani nemôžu dostať tí mladí. Zlynčovala by ich vlastná progresívna strana, keby to spravili. Oni sem nemôžu prísť. Ano. A to je to, čo aj Zdeno povedal, snehové vločky, oni by to ani neustáli. Keby ano. si im niečo povedal, čo im rozváti, tak ľudí uh, uh, sa zručili. o čom hovorí boris, v tom článku bolo písané, že vy keď tam idete, záasi vás trochu preverujú, si vás oťukávajú, ale tam je aj to o tom, že to, čo je u bežné politických stranách. Čo si myslím aj ja, že je dobré, že keď máte nejaký nápad, tak ho prednesiete. To, že oni komunikujú cez nejaký svoj... Áno, stvoj, systém. No, systém, tak si to čítal. Systém, to áno. je druhá vec. A, ale to, že vy keď máte dobrý nápad, dobrý nápad... A potom ste zlinčovaní o z niekoho z vrchu, že, že ty, si, ty si to nemôžeš dovoliť, a kde ti, a čo ty, a ty si idi a tak ďalej, a potom ťa aj vyhadzujú, no? tak ak je toto tá demokracia, o ktorej tu nejaký blbec Šimečka hovorí, tak ako to je môj názor teraz, tak ako potom ďakujem pekne, a to hovorím ešte raz, keď ste sa pýtali, že prečo sem neprídu, ja sám som im ponúkal niektorých, ktorých poznám a považujem z ich za Dajme tomu, že férových, že majú chrbtovú kosť, tak mi povedali, že jednoducho nemôžu, lebo bla bla bla. To, to je, je, je Presne to, o čom tu vraví teraz boli. Sú takéto veci. To sú ľudia, ktorých väčšinou nepoznáme. Mne je podstatne smutnejšie z toho, keď mám ľudí, ktorým som povedzme bol moderovať aj ich akcie zadarmo, lebo kamaráti. A oni vám dnes už nepošlú ani pesničku pre istotu, lebo mieria do mainstreamu, objavili sa aj na Markyze, už som ich videl, kade, tade. Ale už sa vašim smerom neotočia, aby nemali zle. A to nemusíme verejne sa baviť, že pošlite mi pesničku, ja vám tu ju budem hráť, nikto to nemusí vedieť. Posielajú mi to aj, aj, aj skupina vidiek, ktorá sa sem nikdy nepríde posadiť a, a nemajú problém sem pesničku poslať. Ale tvoji kamaráti, keď už týsak mm. takto správajú a a, a tvária sa, že už neexistuješ. Toto je to je zlé? To Eš, je najvä najväčší ja smutok toho, z toho. Ja hovorím všetko, že to máš ako keby, predstavte si ako keby dve stáda. Sorry, že to tak vravím, ale ja nezavidím ani jednej strane, ani druhej strane. Snažím sa byť ako keby taký navonok neutrál, aj keď mám niekedy svoj naozaj tvrdý názor, ale to je presne o tom, že keď si to všímate, oni neprídu sem, my asi ku ním, zrejme. Hranie, zatiaľ, čo dokážeme, nevam, hej, nevam. zatiaľ, čo my dokážeme, hej, ich. To je asi pre nich... No ja ich minimálne nechcem Ja ich nikdy v živote ma nenapadlo, že by som ich Áno, veď presne, než než presne, to, presne. Ale a naopak to fungujú. nefunguje. Lebo oni majú nejakú, ja neviem, či stenu, alebo čo. A konečná. A tam to človek vidí. A mám tu hudobné bloky, kde si pripomíname deň čo deň nejakého narodeninového oslávenca. Katarína Koščová. Alan Mikušek. A nič? Hrám ich tu, ale, či akože nieči, či ja... ale už by som no. ich sem nedostal. Alan tu bol cez Skype jedného dňa, ale už to bolo ešte 2016. To už by dnes asi ťažko išlo, ale jeho pesnička tu zaznie. A nemám Čiže problém sa... zahrať dezoláta a za tým zahrať slniečkára a za tým zahrať ja neviem akého, lebo mňa to nezaujíma. Tá tvorba je o niečom inom. Tak ako keď idem do obchodu, nerozmýšľam, či pekár, volil neviem koho a, a cukrár zase iného a ten, kto vyrobil cestoviny. Nerozmyšľam nad tým takto. Pre mňa, je, ľudia, pre mňa je, a Peter to tu dobre spomína, že pre mňa je akože také plus a to, čo si vážim, to teraz, že tie hviezdy, hlavne tie české, ktorých si tu mal koľkokrát, čo ja považujem naozaj, u nich som si častokrát myslel, že sem neprídu. Prišli podebatovali, ty si sa aj fotil s, niek s, niek s niektorými... Uh, Ešte, nečkaž, že to opuším. nebol Peter Dvorský, lebo ten by to hneď Hej. asi zrejme dementoval, že nevedel s kým. No. Ale jednoducho, že... Pri tom bombicovi, nie? Pri bombicovi, áno. Že... Ako ani aby ja som nebol načený s fotkou s bombicom, ale... No tak čo, no? Ja ale tým som chcel povedať to, že, že u ľudí práve, že u ktorých som si myslel, že už sú predsa len si, niekto, že akože už majú tú takú tú... Ja neviem, ako by sú tu no, na to, že čo, ja tu budem chodiť, alebo čo nie. Prišli a správali sa tu podľa mňa normálne. A aj, že... aj pročko tu bol a, a čo? sa aj stedy správal. Nesprával sa tak, ako asi bežne. No, teraz by som tiež neprišiel. No asi už ťažko. Je, že... ale, ale nemal by som problém otvoriť dvere, keby no. sa sem chcel na, prísť čo? posadiť. Čo, čo si... Takže môže. To nie je o tom, čo že to zblúdi, ja toho človeka nenávidím, keď si ho sem idem posadiť, lebo tak sa nedá robiť rozhovor. Takže je aj na jednej strane dobre, že nás tam nevolajú, lebo ty by si išiel k inkvizícii, ty by si nešiel na debi, debatu. No však no, tam to bolo treja na jedného. Ja, ja sa priznávam, že sú ľudia, s ktorými by som neurobil reláciu. No pretože keby mi niekto Jaroslava naďa posadil, ja by som povedal, nebudem s robiť reláciu, lebo ja by som mu ublížil počas relácie. Takže nie. nie. Ne, ne, ne, nemal by som na to. Viem, poznám sa, viem, že by som to nevydržal a hodil by som po ňom pohár. Takže nie, nebudem To ní. Ne, len pohár. Keby len, alebo teda mikrofónom by som ho tresol po tej hlave. Takže nie. Sú ľudia, uh. s ktorými nevládzeň spraviť reláciu. To je jeden z nich. A sa tváriť, že hoci kto nech príde, nie. Sú ľudia, ktorí radšej nech nechodia. A keď si ho niekto pozve do relácie... Áno, nech si ho pozve. Kto má na tak. to nervy, áno. Áno. Ja na to nervy nemám. Len viem, že toto by som musel zámknúť, keby som vstupoval Boris s pánom Naďom. Ó, oh, pánom, pánom Naďom! Áno. Oh. z oh. toho primitíva vlasti zračú? Pán by som, Naď! Musel čiom to ich, s Petrom Naďom? Musel by som ich zamknúť z druhej strany a potom toto, toto je tapacírované, tá toto stena, to by bol ring voľný. Hm. Ale poďme ďalším mailom ešte, aby sme teda naozaj skončili v tej pred veľkou nocou v kresťanskej dobe. Dobrý večer, milí páni, píše nám Jarmila. Chcela by som upriamiť vašu pozornosť na to, že Európska únia nezaháľa. Európska komisia vydala na verejnú konzultáciu materiál s honosným názorom, asi názvom to malo byť, Európsky štít na ochranu demokracie, v ktorom je okrem iných aj boj s nebezpečnými názormi a najmä podpora mimovládnych organizácií z rozpočtu Európskej únie. Na to upozornila pani magistra Lašáková. Už sme sa proti tomu vyjadrili približne 500 občanov Slovenskej republiky. Je potrebné to nesúhlasne pripomienkovať, aby sa tým museli zaoberať. Keď sme sa približne 1300 nesúhlasnými stanoviskami vyjadrili k podobnému materiálu o právnom štáte, tak tam mali z toho vetri a museli to prerábať. Dávam do pozornosti, či by ste v tejto veci neoslovili pani Lašákovu, ktorá aj mňa ako dôchodkyňu, naučila, ako sa verejne vyjadriť. Verejná konzultácia je otvorená do mája tohto roku, bolo by dobré, keby nespokojnosť vyjadrilo čo najviac našich občanov. Má to význam aj pre ďalší postup vlády Slovenskej republiky pri rokovaní o tomto dokumente. Najlepšie to vysvetlí pani Lašáková. Prajem pekný večer. My sme toto aj zazdelali na Telegram. Ja som dával teda tiež pripomienku do Európskej údie pod vlastným menom. To... A tiež si zareagoval? ja som tiež zareagoval. No ja si to pridali. Áno. Hey, hey, hey. No, vlastne sme to pridali dvakrát, sa zosilši Ale Čím viac pridáš, tým viac a ty dáš. Áno. tento štít tam vznikol kvôli tomu, že jednoducho prestali tie späť a zo Spojených štátov. Takže v zásade treba nejaký spôsobom... tu mi chceš povedať, že aha, keď už netečie spoza veľkej mláky a má z môjho, tak už bacha, ako tam nesmieš? že nie, to si nepochopil, Myšo. Netečie spoza veľkej mláky, tak potečie ale veď to hovorím no, teraz, to to ide, že keďže potečie to, z Bruselu, tak bacha bacha no, Dobre, na toto, na toto pani Vášaková dobro upozornila, no, že takéto no. sa niečo rozbehlo a teraz... Tým, že na to upozornila, tak sa ozývajú ľudia. Že s tými ja, pes také. sa ozýva. Že pes, pes je rozumný, to neznáša použitie. Napísala nám aj Jane. Ahojte, dala som vám prednosť pred audioknihou, to len aby ste vedeli, ako ste vysoko. Ďakujeme. Ľudia, o ktorých hovoríte, sú platení agenti a peniaze nesmrdia, ako spieva Jožoráš. A ešte je tu skupina ľudí, ktorí sú len ovce, už sú súčasným školstvom asi zdeformovaní. Spomínate mediálnu radu, je divné, a má moc nad vami, myslím nad médiami mám pocit, že tu sú paralelné svety tu máme síce vládu, ale absolútne bezvládnu a bezradnú, tú vládnu mimovládky, odporné médiá. Mne to ozaj mozog nevie pochopiť. Každý len hovorí, že to a ono sa nedá, ale dalo by sa. Moc majú, zákony píšu oni. Ak by vymysleli nové zákony, tak by veci inak vyzerali a nielen len politické mimovládky brešu, aj hlas breše a mne napadá, prečo asi aj oni sú nejako poprepájani s mimovládkami. A všimli ste si, že dnes zatkli Tiež by ma malo, čo také urobil, bol blízko parlamentu. Píšem podľa toho, čo hovoríte, tak učebnica kritického myslenia by bola dobrá, ak by ju nepísali progresívci. Neviem, či ste zachytili, že Česká televízia vysielala pre škololkárov rozprávku o LGBT. Hrôza, nech žije ideológia. Boris, pozor, nehovor, čo hovoríš, lebo pre teba prídu ako predanýho. Jane. No, čo, nech prídu, však už. Čo s nimi? Uh, uh, ono, uh, môžem... Áno. Pani poslucháčka je veľmi optimistická. Ono, ono uh, myslieť si, že páni poslanci, uh, keď sa zamyslia, a napíšu nejaké zákony, je veľmi optimistická. Realita je taká, že väčšinu zákonov im píšu lobbystí. Drvivú väčšinu sú to lobisti práve z neziskoviek, na ktorých sú závislí. Uh, či už opozícia, či koalícia. No, oni im pripravujú tie podklady. A, to ešte v lepších prípadoch, v horších to napíšu samotné firmy, pre ktoré tie zákony sú stavané. Čiže tam sú, sú iné tlaky. A realita je taká, že toto sa deje ale strašne dlho tí politici vyslovene prestali myslieť. Oni už nevedia za seba rozmýšľať. Takže to, prečo to tu riadia mimovládky? No pretože im to tí politici odovzdali. Pretože je to strašne jednoduché. Ja si sadnem, som tu poslanec a ono mi tie zákony vlastne prichádzajú, tie návrhy z každej strany a ešte ich to tlačia do mňa, že toto poď presadzovať, byť za to niečo dáme. Alebo ťa budeme uverejňovať, budeme ťa medializovať, budeš mať priestor a, a nejakým spôsobom, ako budeš mať krásnu kariéru. Ramešteky. Áno, ale tie mimovládky si to vlastne riadia a píšu sami. Ale a a, počuťte, a je to, ale to trvá od šiestich do roka a pol, tuším. Mm -hmm. A teraz ešte to je tak, že čo ste si všimli, že v parlamente vám dvíha ten čo no, proti vám sedí palec hore, no, palec dole. To... No a je to zblastione. Ako... No, a vy jednoducho idete a platíte nejaký úvod. Čiže či, toto je veľmi hm. optimistický pohľad, že by sa niečo zmedilo, ale tí politici už ani nevedia písať tie zákony. Neverím tomu. Hm. Že by toto to... je dnes dobrá relácia, lebo sa tu už zo pár razy podarilo trafiť kenec po hlavičke. A to teraz sa to podarilo opäť z dendo, že vieš, že ako je to s tými politickými mimovládkami, no tak presne, ako si povedal. Teraz skončil na poste, a teraz dúfam, že nepoviem zase nič strašne tajné, hádam sa na mňa nenahneva, ale to je všeobecne známa vec, že skončil na poste poradcu premiera pre oblast mimovládnych organizácií Dalibor Jurášek. Ten Dalibor Jurášek, ktorý tu mal s Petrom Marmanom relácie u nás. O Dalibor Jurášek bol poradca Roberta Fica práve pre oblasť mimovládnych organizácií. Prečo skončil, neviem. Ale inú vec chcem povedať. Keď som s ním raz telefonoval, tak mi to vysvetlil. A vraj mi, vieš, ono nie je problém vyhodiť ľudí z tohto prostredia, ktorý obsadili celé ministerstva. Nie je problém vyhodiť. Máme oveľa väčší problém ich nahradiť. A teraz sa dostávame ľudia a teraz počúvajte strašne dobre, toto je neskutočne dôležitá vec. Politické mimovládky si vytvorili celý ekosystém. Funk, to, je, to je fungujúci, zabehnutý, namazaný stroj. To, že oni zoberú mladého človeka, ktorým som bol ja kedysi, keď som začal v tých médiách, o ktorých hovorím a okolo mňa sa točili ľudia od Smatanúce, z Mešezníkova a všetko som mal otvorené, všetky dvere, Chytia si mladého človeka a s ním začnú pracovať a s ním pracujú intenzívne. A to nie je len práca v tom, že mu vymyjú mozog ideologicky, ale ho neho aj reálne pripravia odborne na danú vec. To znamená, to nie je náhoda, že Jaroslav Náť primitý zraca bol školený v oblasti bezpečnostnej, on potom áno sa stal ministrom neskôr, ministrom obrany, ale on presne v, tom, v tejto oblasti bol školený a on bol v tejto oblasti naozaj odborník. Čiže oni si vytvorili namazaný, dobre fungujúci stroj, ktorý generuje odborníkov. Odborníkov, ktorí vy na tých ministerstvách potrebujete. A teraz si predstavte, vy ste nový minister, týchto ľudí vyhodíte, lebo poviete, že sú to progresívne kádre, alebo sú. A teraz sa predstavte, čo sa vám stane. Nemáte náhradu. Ja som o tejto veci diskutoval, lebo som si bol toho vedomý, o čo sa tu hrá, že tá, ten problém je ďaleko vážnejší, ako sme si mysleli, že tu je v skutočnosti problém ten, že nemáte odborne kádre, keď to tak mám povedať, ktoré by nahradili týchto progresívcov, lebo nie sú. Stretol som sa s nejakými podnikateľmi, ktorým som povedal. Tak pozrite sa, páni, vy máte peniaze? Tak začnite to robiť tak, ako to robia mimo vládky. Presne takisto. Ale, ale na opačnom brehu, v tom pozitívnom zmysle, dajte vaše vlastné peniaze, dajte to všetko know-how, čo máte, tak ako niečo financuje Sorož a neviem, kto ďalší, a Brusela a kto, aby si, aby si tu pestoval svoje progresívne kádre, ktoré potom obsadia ministerstva, alebo sú to odborníci, tak začnite to robiť vy. Ale v tom opačnom garde cez vlastné, vlastné peniaze, možnosti, schopnosti, ktoré máte, dajte dokopy kapitál a začnite tu školiť, ak to tak mám povedať zjednodušenie, konzervatívnych odborníkov, ktorí potom obsadia tie ministerstva a ktorý, ktorý vyhodia potom týchto progresivcov a nahradia ich odborníkmi z toho druhého tábora. No skončilo to tak, že nejak. Čiže, čiže vo výsledku, aby ste to totálne pochopili, to je, my máme akože strašný problém, lebo tento namazaný stroj funguje presne tak, že on generuje odborníkov a nikto iný to nerobí. Čiže áno, potom sa, potom keď sa o tom bavíte s nejakými ľuďmi, tak vám povedia, vieš, ja tých, ja viem, že tu mám plné ministerstvo. Plné ministerstvo slnečkárov, plné ministerstvo progresívnych kádrov, ale ich nemôžem vyhodiť, lebo ich nemám kem nahradiť. Lebo nikto iný to nerobí. Lebo tu nevznikla nejaká konzervatívna reálna sila, ktorá by bola schopná finančne, odborne, neviem ako inak ďalšie to zastrešiť, robiť to presne takisto ako tie mimovládky, ale s, s opačným znamienkom. Nič také tu nemáme. Dobre, ale potom ako sa mi to podarilo? Lebo to, čo, čo to vravíš, to muselo vznikať Chol, 20 rokov. Ja roko. sme, že to vznikalo Samozrejme, že To nie je, je pochodí štitúciami. A sa to máš má. aj v médiách rovnako. Presne takto. Tam a, Mišo Albert, sa mal objaviť v jednom z bulvárnych. Ani ho tam nepustili. Ty sa vzbúrili, keď zistili, odkiaľ má prísť takýto človek. Takže tam nebola ani minútu, už mu volala produkčná, nehnevajte sa, ale nezoberiem vás, redakcia sa mi búri. No. Tam sa nedostane. Čiže máš tu, máš tu proste na jednej, strane, máš tu na jednej strane prostredie, ktoré je veľmi dobre saturované, peniazmi, všetkým, ono má všetko. Všetko? Všetko, čo si pomyslíš, má všetko. A pretla, samozrejme pretláča svoje vízie sveta, politiku a tá. Na druhej strane máš takýchto takýchto amatérov ako my takýchto amatérov, ktorí to zliepame na kolene, ktorí tu robíme, že ľudia nepočujú telefon, lebo ty, keď sa mu povieš prečo nepočujete, lebo by sme museli kúpiť niečo za 2000, na čo nemám peniaze. Lebo ti tu potom nejaká mimovládka sa teší z toho, že ti hrozí 3000 eur pokutá a pôjde ti po krku. Tá mimovládka, ktorá má všetko. Všetky zdroje. A potom na druhej strane v sme tu my. Táto banda totálnych amatérov, ktorí to robia v rámci možnosti, tak ako vedia nemajú peniaze, nemajú nič. Ešte a kde by sme aj peniaze mohli zo, na nejaké zohnať, tak vlastne nemôžeme, lebo automaticky nás má v hrsti mediálna rada, takže vlastne všetko musíme odmietnúť. Nemáme nič a ešte ti pôjde nejaká mimolátka po krku, lebo vraj si netransparentný, transparentný, nič nemáš. Čiže, ona, ona... čiže to, to je tá hrôza, Peťo, skončím že, týmto, že to je tá hrôza, vy si akože naplnú musíte obvieť tú, tú šialenosť, čo žijeme, že na druhej strane nie je nič nič, čo by sa bolo schopné spojiť, nič, čo by bolo schopné vytvoriť rovnaký, dobre zabehnutý, namazaný stroj, ktorý by sa dokázal postaviť tejto progresívnej mašinérii, ktorá neni, to nie vec, ktorá vznikla pred týždňom, to je roky rokúce fungujúci mašine, Veď zabehnutá Veď vec, len... ktorej ty nevieš nastaviť protiváhu. Rozumieš? Zober si Spojené štáty, tam protiváhu vlastne tvoria, my to povedzme konzervatívci, ale reálne sú to národné kresťanské sily. Aké tu máš národné a kresťanské síly, ktoré by si vedeli nejakým spôsobom <laughs> sadnúť? národná sila bola... No. Nee, a, a vytvoriť napríklad nejaký, ako majú hmm. uh, Trumpovci, ten Heritage found. Okay, hmm. Niečo, čo by to zastrešilo. Tak ako Open Society found, tak je tam heretich found. a vyslovene tam sú vyslovene think tanky, ktoré si navzájom konkurujú, progresívne ho rešpektuje v podstate. Tu teraz si predstav, ne rešpektujú sa, nadávajú si, ale sú dosť silní na to, aby sa udržali. Ale sa tak, môžeš kašlať na nejaký rešpekt, a nepotrebovalo to rešpektovala nejaká petková. Ale tu máme jednoducho tú to tak atomizovanú, oslabenú. A už keď sa pozrieme, že KDH a sú dve pohlavia, tak nebude hlasovať do konia. sú klasicky progresívni veria. Si, to je nič. Tí sú stratení. Teda. To je koniec. To je, no, to je nič. Ale tým pádem my nemáme ako tú silu, ktorá by to nejakým spôsobom ne, hlavne, hlavne, hlavne nemáš tú silu finančnú. Lebo a, od toho sa no, ti to odvijá. Na to, aby si postavil nejaký fungujúci systém, ty na to no, máš no. A peniaze. A keďže na to nie sú peniaze, a budú ťa tí, ktorí na to... Ve, že ešte, ešte to čarovné, a ja končím. To čarovné je na tom to. Že ľudia, ktorí mali doteraz peniaze z Ameriky na to, aby tento monolit postavili, obvinujú nás, amatérov, ktorí tie peniaze nemáme, že dostávame peniaze z Ruska. No. To je to šialené. A my žiadne peniaze z Ruska sme nedostali, nemáme, ale oni dokázateľne dostali peniaze z Ameriky, majú ich kopec, a oni budú teba obviňovať, že si dostal peniaze z Ruska. Akože, keby ste v tomto žili, v čom tu žijeme my, tak by vás z toho buď porazilo, dali by ste sa na alkohol, na drogy, alebo by ste si to hodili. Lebo toto tu počúvať, tie roky, ako vás tu títo blázni obviňujú z hlúpostí, a pritom vidíte, aké je to zúfale, že je to zúfale, že, že oni chrelia, oni chrľia kádre, každým rokom vychrľia nového primitíva Nadia, ktorý ak bude dobrý a poslušný a bude plniť zadania, tak sa stane pánom ministrom. Oni sa len to postarajú. No, no. Ale na druhej strane nie je nič. Na druhej strane je proste jedno veľké vzduchoprázno, ktoré sa hľadá, skúša niečo, ale nenájde sa partia podnikateľov úspešných, ktorí by dali na začiatok dohromady peniaze a povedali, fajn, tak tu máme teraz, vy my si, 3 miliardy eur, na, na základe ktorých začneme budovať protiváhu progresívnemu systému politických mimovládok. A budeme to robiť tak, že budeme vychovávať kádre konzervatívne, ktoré môžu ísť na to ministerstvo tak, že keď ten človek výjde z tých našich školení, bude presne vedieť, čo má na to ministerstve robiť. Lebo momentálne to nikto nevie, iba tí progresívci. Lebo si takto vychovali ľudí, I, takto majú zabeľnú Minule som sa zamyslel, prečo dajme tomu, keď tomu Haščákovi idú a spenty takto po krku, prečo si nepovedal, že ako, no tak urobím protiváhu, minimálne, aby sa ochránil. Ja, alebo ja, peniaze na to má ja si jeden z málo, vybavujem má peniazem, situáciu to, predstav si tie roky 80 keď boli všade súdruhovia hm. ale boli medzi nimi aj ľudia, ktorí vedeli že je to hlúposť, čo sa deje mali k sebe blízko názorovo, nepotrebovali robiť nejakú verejnú anarchiu ale proste sa vedeli podržať ale teraz si zober, že ty sa ocitneš v tom ich svete okolo teba v podstate samé roboty lebo oni to majú naspídované, naučené tabulkovo a človek, ktorý je inak zmyšľajúci, je narušiteľ ich prostredia, ty ťa tam zničia, ty, ak máš medzi nimi fungovať, musíš hrať ich hru a snažiť sa byť tiež kvázi robotom, lebo inak tam neprežiješ, ale si tam ako ostrovček sám, tam nájsť spojenca je problém a oni to tam už celé si vyparcelovali, vystavali si svoje figurky to je ťažko. No a teraz, aby to nebolo málo zúfalé, teraz si predstav, že tento systém, o ktorom teraz hovoríme, už naplno metastázoval do vedeckého prostredia. No všade sú Aj historického. umeleckého do školského do prostredia a táto metastáza dnes oblobuje deťom hlavy. No. A to máš presne to, že vo výsledku dnes, keď spravia prieskum koho by mládež volila, tak progresívne Slovensko pomaly 80%. Čiže, vieš, to, to je, ako ja teraz nechcem znieť zúfalo, ale toto je naozaj zúfalo. To je, to, to je zúfala prehra, ktorá sa tu deje. Že týchto ľudí proste, že nie, nie je sila, ktorá by sa im postavila. Ani v oblasti teda nejakých kádrov na ministerstva, niečo podobného, nie je sila, ktorá by ich vyhnala z, z prostredia uh, akademického, z prostredia vedeckého. Celá akadémia vied je prelezená progresívnymi kádrami, ktoré ráno vstávajú a večer si líhajú z denníkom men. Ako náhle príde aj odborník, ktorý má aj výsledky, ale povie niečo, čo oni nechcú, aby sa hovorilo, tak ho vedia tiež zvoziť pod čiernu zem. Zkrátka ti nedajú granty. Prijali granty, opinii, ale hneď ťa očiernia a... ako dezolátá a, a šíriteľa hoaxov. Ale keby ťa očierňovali, na to sa môžeš vykašľať, ne. ale pointa je tá, že ty no. potrebuješ z niečoho prežiť. No. A teraz keby ty si prišiel na Slovensko akadémiu vied na nejakú, ja neviem, tam čo, nejakú ich, uh, túto, že, vymyslím si, že pri, prišiel som s programom, že idem skúmať vplyv tradičnej rodiny na výchovu dieteťa. No. Dávom ti povedia, viete že poškrabu sa po tej progresívnej gebuli a povedia, viete čo, no, na toto migrant nemá, ve, ale že keby ste chceli vyskúšať nejaké, boj proti konšpiráciám napríklad, alebo že vplyv dezinformácií, na, no, tak to tam granty sú. Alebo prípadne, keby ste chceli skúsiť, že nejaký vplyv na že, ne, nebinárneho prostredia no. na výchovu detí, óže, áno. A teraz, vieš, a teraz ty pochopíš, že potom tak počka. tak ja, ja som vedecký pracovník ja mám hypotéku a potrebujem z niečoho žiť a teraz chcem skúmať vplyv tradičnej rodiny na výchovu dieťaťa, ale na to mi nikto grant nedá mám grant na konšpirácie na dezinformátorov, slobodný vysielač ešte si vymyslím niečo ďalšie a nebinárna rodina no tak čo spravíš? No tak máš dve možnosti. Odídeš z Akadémie vied, lebo je to prelezené šialencami, no alebo zoberieš grant, ktorý ponúkajú a vyskúmaš, že nebinárna rodina je to najlepšie, kde deti budú vyrastať. No musíš mať tento grant. a povieš ty, Dobre, fajn, kašlem na to, zaplatím hypotéku a poviem im to, čo ste nakoniec chceli počuť od začiatku, že je úplne jedno, či vychováva no. dieťa, otec, mamov, alebo dvaja otcovia, že je to úplne fúk a keď vyskúmaš toto, dostaneš grant a všetko je krásne. No. Tak toto funguje. No. Čiže to nie je opäť o očierňovanie, na to sa ty môžeš vykašľať. To je to o prežití, o to, to o tom, toto je o je funguje. oni to institucionalizovali ale na úrovni bank. Ale, ale, ale, ale sú tu aj ľudia, ktorí im túto hru nechcú hrať, nie sú na nich závislí a tí sú práve očierňovaní, hoci majú pravdu, ktorú aj tí druhí musia uznať, že to je pravda. No, ale no, no, oficiálne ale, to nemôžu povedať. Ale to je jedno, máš spolu. No samozrejme. Ako, pozri sa, v rámci EU už sa tu schválil ESG reporting aj na malé a stredné firmy. Teraz sa má možno rušiť, asi nie, ale tu ide o to, že ako firma, ty musíš v banke dokazovať, že si dostatočne uvedomelý, aj sociálne, zelený, ne? že vychovávaš svojich zamestnancov, že sa správaš zodpovedne ako firma, a v zásade oni ťa nutia byť voukej, byť, byť, byť ako ten správny. Inými slovami, zden to no. sa ti snaží povedať. Ak nechápeš, že pre výchovu dieťa je najlepšia nebinárna rodina, z banky nedostaneš úver, ako veľký podnikat. Alebo za nevýhodnejší podmien, ťa, budeš Alebo rejdeň. nevýhodnejšie ponuky, čiže ano. oni ťa dotlačia do toho, aby si ty to začal chápať správne. A, a preto sa to objavuje vo všetkých veľkých firmách. Presne, preto Dobre. sú všetky veľké firmy uvedomelé a, a, a, <laughs> Dobre, lenže mi tu koľkokrát už sa stalo, že sa podarilo pomôcť politikom, ktorí prišli s názormi nám, našou skupinou uznávanými a ľudia im dopomohli dostať sa hore. To nie, že my budeme zúfali. My sme si už na to zvykli, že tí ľudia vedia zlyhať a podobne. Ale čo pre tých ľudí to znamená, keď politika vytlačia hore a on tam príde a drc. A robí presne to, ako Michalko, nevie s tým pohnúť dva roky no, dobre, a nakoniec ešte to to ti bude tlieskať a podobne, že ty niečo vyšlapávaš a aká podobný politici... Pečo je tak naivne, teda tak čarovne naivný. On, on, ono hlavne... No nie som, ja už som to pochopil. Ja už som to pochopil. Michielko reálne za koho kandidoval? Dozadí koho? Hej, jeho tam dali ako nestradníka, a teraz je už stradník, nechápem, ale stradník. Ale reálne tá kandidátka bola robená marketingovo. Tuto sú nejakí znamy blogeri, hej, na youtube a neviem čo, tak ako naberieme si ich, aby sme dostali hlasy. Podarilo sa, ale v zásade to boli zárodky toho, že sa im to celé rozpadlo. To bolo jasné od začiatku, že sa to rozpadne, lebo sú to stále iba blogeri, ktorí naháňali hlasy sami to a, a, a to isté vlastne sa dialo celý čas. Batovičov si zober, že on si zobral ľudí, hej, sa mu to rozpadlo. Aj teraz sa mu to vlastne rozpadlo, on to nikto nehovorí a všetci sú šťastní, že sa mu to rozpadlo už v parlamente. Čo je, ale... <súdňujem> a... Ja, ja ešte aj. spomeniem jednu vec, lebo vy sa tu točíte v podstate aj okolo médií, lebo to musí niekto pro, uh, propagovať. No, no, A tu no. je tá, ten koren tej no. otázky, ktorá tu bola teda, že či má mediálna rada takú moc? No v podstate má, keď si zoberieš, tak kto určuje smerovanie, alebo respektíve, kto drží ja neviem, ako to povedať, nad tými médiami ako takú tú ruku. Počkaj, počkaj, počkaj, ja ťa rozumiem, ale ako to, že lebo však rada udeluje pokuty a tie veci okolo toho a tie upozornenia a tak ďalej. A samozrejme, že však dneska sme to spomínali, že ak nejaké médium, niečo v prípade treba z tohto rádia, že platí niečo iné, ako to platí tá istá situácia, treba ja neviem, v teatrojke, 3 príklad, alebo v rtvs aby sa to lep lepšie chápalo. A sú na tú istú situáciu dve rozličné e, rozhodnutia, to znamená, že my sme tí zlí a RTVS, teraz sa to volá inak STVR, či ako už konečne tie názoby si mohli ujednotiť v tých hlavách, teda, že, že tam neplatí to, čo by platilo u nás, tak potom je to o tom, že my teda nemôžeme povedať si svoje, čo si myslíme, a v RTVSke môžu pomaly všetko. Chápame sa, čo, že oni propagujú tých progresívcov. Teda RTVS-ka nie, ale iné médiá. No, jo, no. A tým pádom vlastne uh, ty nemáš ako nejakú takú protiváhu. Lebo, lebo ona, tá mediálna rada ju brzdí. Chápeš, čo myslím teraz? Nechápem, ale to nevadí. Ja, tak sú to asi. O, o, ono, realita je taká, že mediálna rada by mala riešiť technické veci. Technic, áno, ako, ma, malo by je. tam byť jasné, Imba mantinely, keď ich prekročíš, tak ťa ťapneme. Nemala by riešiť ideológiu, nemala by riešiť áno, to som, to v, v, som v zásade strachli, ako nejaké Lebo my sme proti iným mediám. Rozumieš ma? Ak, aktuálne. Ale mediálna rada po nás ide. My by sme nemali byť protivahou ničoho. Tak Jednoducho novej, sme komunitné aktuálne. médium, ktoré má komunitu poslucháčov, ktoré si ho platí zober si, že za normálnych ako podmienok by sme kľudne mohli byť dedinské médium, dedina, ktorá má 3000 ľudí, si nás platí, tak ich vysielame. Nás platí, keď si to tak zoberie možno 1500, 1800 ľudí. Počúva nás o mnoho viac, ale platí nás tých okolo tých 1800 ľudí mesačne, to je ako malá dedina. Tak si zober malé dedinské rádio, ktoré počúvajú dedičadia, a jednoducho pre dedičadov a problémami, ktoré riešia dedičadia. A tak to a takto tým... by malo byť, Dobre, že komunitné ne. médium. Problém je, že legislatívne to mali dotiahnuť. Tak mali povedať, že prečo všetky neziskovky sú občianske združenia alebo nadácie to, toto je choré. Pre, prečo sme to všetko hodili do jedného vreca? Tu sa tu oháňame, že sú nejaké uh, ako politické mimovládky, ale poprý tom to nevieme nejakým spôsobom definovať. definovať a zákonom ustanoviť. No tak ako to nerobme. Tak najprv dáme zákony na to, že oddelíme charitatívne organizácie s tým, že im dáme samostatný štatút charity, a budú charitatívne a budú oddelené. Športové kluby, prečo sú OZK? Ja dodnes nerozumiem, prečo polovnické kluby, športové sú občanské združenia, vedieť to chore. Ma malo by to mať normálne, že športový klub, ako je SRO, tak športový klub. ŠOK, bodka. Čo je bol, to samostatné. Vlastne. To no, samostat. A, a prečo sme to zmiešali, Urobili sme z toho klobásu, ktorá je nediteľná. E, komunitné médiá by kľudne mohli byť samostatne dané, vy, vy, vybrané ako majú hos, vlastný hmotnoprávny predpis vlastne. a to, čo by tam ostalo v tom bade tak nech je to transparentne kontrolované veď politické strany sa vyňali z toho, tiež sú to neziskové organizácie ale tie sú vyňaté a musia byť plne kontrolované, musia dávať výročné správy, všetko. Tak výmime to zo zákona, to, čo nechceme kontrolovať. Keď hovoríme, že je tu plno super neziskoviek, tak tie super neziskovky výmime. Po, povedzme si, že á, tu je dobročinná organizácia, ktorá sa venuje. Tak urobme, nazvime to dobročinná organizácia. D.O., to bude mať skratku. Takže ja, práve preto v tom ten myž máš, aby sa tie pásy stratili. Áno, tam dobre presne tak, to je to bahno, ktoré to je, to vzniklo, vzniklo, lebo to je tá lebo bažina. Ale tam sa potom strátiš. Presne Keby tak? to bolo presne rozdelené, no? tak, tak, tak zrazu by už to Ale takto sa zrazu v tom maglazii strátiš. O, a sa... Hráš sa na toho, kto ty tiež, si mimo ako tam tí záhradkári. Ehm, ale... ale inak mimochodnom záhradkári vôbec nepindajú na nový zákon, ale vy politické mimo áno. Lebo u vás ide cenný čas. Tým záhradkárom by to mohlo byť že kto ich platí. Jedno, veď, veď, veď, no tak si zaplatíme A ja som povedal, že keď mi tuto vyhadzuje na oči mimovládka zastávme korupciu, že vy ste tiež nezisková organizácia. Vreť sme, no. lebo sme museli rádi rádio založiť na nejaké no. právnické osobe, ale na rozdiel od vás my nemáme problém s novým zákonom. My si ho práve prajeme, aby tak. bol... Hmm? A, a ja si myslím, že to, to, to, čo sa vraví, že poškodí to, ale vedím, je to jednotý bežným. Ak v tomto štáte vieme urobiť systém ako e-kasa s bločkami, ktoré vydávajú tisíce bločkov každú sekundu, keď si zoberiete koľko je obchodov a funguje to centrálne cez mzopár serverov. Tak prečo sa neurobí centrálny darovací systém? Dobre, no tak akože tuto sa zaregistrujem, chcem zbierať peniažky No, pošlite mi túto aha, cez, cez štátnu kasu kľudne a, a štát mi ich prepošle. A bu, budú vlastne zaregistrované, štát mi dá pokoj, všetci budú vedieť, odkiaľ tie peniaze prišli. No, jo, ale... ale... No, více, len, len to by, no. by bolo príliš transparentné. Ado, na politické vymavládky, ktoré sa hrdia tým, že sú transparentné, no. by toto bolo príliš transparentné. No a ešte tu mám tri maily, takže Michal píše ďalší. Ja si myslím, že existuje cesta, ako získať nejaké peniaze. Strany súčasnej vlády by mali odovzdať polovicu, čo dostali za voľby, lebo slobodný vysielač im Mierou pomohol k víťazstvu Vo voľbách a na tie tlačovky by ste Chodiť mali, povedzte, keď tam Pôjdete, prídem tam a budem im potešením Sledovať, ako sa na vás tí dezoláti Budú pozerať Ja, ja fakt nebrádim ani pánu Gašparovi ani Dikobu, ani pánu Premiérovi, po, nech ide A zaplatí dab ako toho Právnika alebo nech aj, aj nech vytvoria nejaký fond nech, ministerstvo áno, je na ministerstvo ministerstve súdne tieto a my budeme veľmi radi z som síce proti červať. celému ministerstvu kultúry, ako myslím si, že keby sa to zrušilo, tak sa môže zrušiť aj teraz, ak dať. Hej, lebo tie náklady sa vyrovnajú, ale mm -hmm. um, budíš. No. no, raz mi múdry človek povedal, že pravda musí byť bezmocná, aby mohla byť viditeľná. Nem, nemôžete, ne, nemôžete sa tu obrniť peniazmi politikov a všetkých možných a potom bojovať za pravdu, to sa nedá proste, proste musí to byť takto ako to je, musí to byť o tomto žobraní, musí to byť o tomto, o tomto že jednoducho žijeme len z peňazí ľudí, aby to mohlo byť viditeľné a, a kým to bude fungovať a, je, a povedzme si zase pravdu, nech nie sme zase veľmi negatívni, však fungujeme už teda roky od 2013 tak to sú roky a fungujeme a žijeme, takže to je neuveriteľný zázrak, že sa toto darí fungovať takto. A garantujem vám, že ľudí typu pani Petková a spol z mimovládok politických ide od nervov rozhodiť, že nič nemajú, nič nemajú, nič nemajú na nás, nič. Preto sa musia chýtať takých hlúpostí, že nemáme mená vašich darcov, a ani nedostanete. Hm. Bo ste ich vyprý prenasledovali, ale nemáte nič. Nenaslite ste tu absolútne žiadnu pofidernú, nejakú schému, kde by sme niečo niekde oklamali, ukradli. Lebo keby Žiadna keby keby, koru, keby také, nič nemáte, keby také nič. niečo bolo. Keby, nič. keby také niečo bolo, už by sa to k tým mainstreamovým novinárom dávno dostalo a už by nás rozniesli na e, svojich plátku. viete, ako to je to je tak, ako keď vás chce. To tak vrável, myslím Peter Marman diabol dostať, tak hľadá na tom brnení, ktoré máte na sebe oblečené, že kde máte nejakú takú skulinku, že tam ten dráb zaťane a celé to brene vám rozbije. Garantujem, že keby našli trhlinku, trhlinku keby našli a, a, a že teda hľadajú ako diví. Hľada, tie roky hľadajú ako diví, nenašli nič. Keby tú trhlinku našli, tak, by, tak nič viac a k tomu smerujem nič viac si títo ľudia neprajú, ako to, aby sme dostali peniaze od politika, aby sme nejakou pofidernou, hoď teda legálnou, ale krkolomnou schémou dostali tu nejaké peniaze, ktoré potom oni obj o, na objavia šnýdl o tom, napíše v denníku en 58 článkov, všetci sa tu rozhorčia a konečne budú mať niečo. Za tie roky, ako vysielame, nenašli nič. A viete, prečo nič nenašli? Lebo nič také tu nie je. Lebo neveria tomu ľudia, ako oni, ktorí dostávajú peniaze zo zahraničia a z pofiderných fondov, tak oni neveria, že niekto môže byť taký, že niekto nie je taký ako oni. Oni podľa seba súdia iných, takže keď oni to tak robia, tak si myslia, že to tak všetci robia. A darmo im my tu roky hovoríme, že to tak nie je, ale faktom je to, že nenašli nič, nič, vôbec nič. Hm. A môže ich od nervov rozhodiť, lebo tým, že sme komunitné médium, tým, že si tam transponovali tú smernicu EÚ tak ne nemôžu nás regulovať, pretože ak by regulovali nás, tak potom musia regulovať aj bežných, obyčajných vlo blogerov, vlogerov, ktorí sú na YouTube a to sa nedá. Čiže preto s nami nemôžu vykývať. Ale aby s nami nemohli vykývať, a to je to záverečné, čo chcem povedať, aby s nami nemohli vykývať, tak nesmeme mať nič. To je na tomto aj, aj akože smutné, lebo viete, keď nemáte nič, potom nemôžeme skvalitňovať program. Ja keby som tu mal peniaze ako Kovač, Kovačovič, čiak sa Kovačič, čo tam zakladal 360 -ku. koľko vyťahol od veriacich? 600 tisíc to mal. 600 000. No, v živote toľko peniazy nevidel po kope. Keby ste také peniaze mali, viete čo spravím? Napíšem hneď mail Dagovi Danišovi, nech sa páči túto a ja vám garantujem, že je tu. Garantujem vám, že by tu bol. A ja to nemôžem spraviť. Viete prečo? Lebo nič nemám. A ani mať nič nebudeme, lebo ako nahle by sme niečo mali, tak vás majú títo šialenci v hrsti. A to je na tomto zúfalé. Jaroslav píše Dobrý večer k tým Rusom a Ukrajincom. V Praze na Národním múzeu na Václaváku je vyviešena ukrajinská vlajka na oslavu o jej fasády práve těmi okupujícími Ukrajinci. To je taký jeden poznátok. A v Bratislave máme sanitku rozstrelanou ukrajinskou. Ano. Hmm. S novými kolosami. Nové kolesa? sa vymenili asi letné, je, nie? Aby mohla prísť, tak preto. Borisek, ne, nebol to, by to antisemitizmus, ale lebo aj palestínčania sú Semiti, takisto ako Izraelci, správne by to bol antijudaizmus alebo antisionizmus. Dáte skôr niečo, áno, antisionizmus, no. No. A to je v podstate posledný mail, ktorý som tu dnes našiel. A je už aj najvyšší čas rozpustiť to Takže ideme do peřin. Jeden, dva, tri... Čtyri, A pol. 3 a No, pol. 3 a skoro. A o mesiac nás tu máte opäť. Uvidíme, <laughs> no, či no. niečo nevyskočí a Ešgeo nepovieme nič. No, urobili, no, že... Chlapci z Kasu zberí špeciálna gurmánska operácia. Áno. A to je Gulášova. Oh, no, to to ma... som sa chcel vlastne spýtať. No, Nekončíme, ideme ďalej. Íď, že? <laughs> začína, lebo vieš, začína kuláčová. Aj hudobnú prestávku. Môžem ja plánovať <laughs> program. To je plánovanie budúcnosti, tak, plánujem. tak plánuješ program. No, čo chceš. Ale ja nie, že, lebo, že kedy v júni. 5. a 7. 5. až 7. júna. A miesto viete? Ale vieme, ale nevieme, kde to je. <laughs> júla? To no dobré miesto, počúvaj. Do, je, je to také... Ja si, ja si myslím, že to je niekde pritrnavé, ale nechcem zavádzať. Chtelnica. Chtelnica. Chtelnica. Mm -hmm. Takže komu by sa chcelo prísť Do Chtelnice. Do chtelnice. No. Inak tak. všetky tie informácie ja nájdete na našej stránke. Zdenko to tak hodil, že to tam svieti vlastne na tej hlavnej, keď si otvoríte slovom nevystač. No. Je, tam... je tam potom vlastne odkaz na tú telegramovú skupinu, kde to tam všetko rozpisujú, vypisujú. Áno, a... oni majú, hej, telegram, oni sa tam no. dohadujú na tom telegrame, no, Dohadujú sa. Či, ale to, rob, to robí oni. Hej. Áno, kasus sú títo vojaci, však to je už, už len to, že sa to špeciálna gurmánska operácia. <laughs> Jasné, že to zobrali so títo mluchovníci zase. Chcete robiť ochotnávať. <laughs> O, tak, tak že... určite každý ochutná, kdo bude. No. Takže, takže, takže, takže ja som slyšiel, že v júli, takže až júl? 4. až 6. júla. Ty, ale to tak... dobré neskoro v podstate. Čo, Čo neskoro? Bežne, Vianoce, neskoro. Tak... Vianoce sú neskoro. Tak to máš tak najlepšie zase polka, už v lete, keď je teplo. Leta, no. hm. Vieš, A my, my si... kedy? Ako... Čo? No, no toto je ono. Myšlo sa na mňa pozrela my, kedy. A ale čo, my, čo my, ako vieš, ale to sú chalani a my, ako čo? Tak čo my to my je to dohromady? Aj, ja. ako, Tuto krylovačku by som tak. Ja, no aj to môžeme. <laughs> tak oni sú naši Bení, však to, keď robí kasusbení, tak to robíme my. Ja, ja, ja, že ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ako... ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, nie, že by som to zase nie, asi nepreháňal. To je dobré. Koľko ľudí. je očakávaných ľudí? Povedz. Nie, tak posledne, keď to tak robili, koľko tam bolo. Ale to bolo tak, pánu Bohu, za chrbtom dosť na kopci. Môže byť, že mnohých to aj odradilo. Aj tá ulička a tak ďalej. No do tých kopcov. A... Ale, tak my, nám sa to už, už štandardne nesie v takej, by som povedal, komornej atmosfére. Rodinnej. Mne ja ja sa to páči. Ja, ja som rád, že to není ni festival. A tak aj pri Liptovskom mikuláši kde sme boli na úplnej rovine, tak tie než nás tam bolo poskromne. Pán Mečiar no, to, prišiel. Ono to, ono to prídu viac menej vždy tísti ľudia, no, ktorí horokrát no, no. uvidíš, že sú mm -hmm. tu a... No, no. a fútbolí, Ešte žijeme a, a ideme. A sú a tak. Je. tak to, to je milé, že prídu proste tísti ľudia. Môž, máš, vieš, tým, že to nie je veľa ľudí, tak tým máš šancu sa s nimi normálne porozprávať, lebo keby toho festival, že ti tam príde veľa ľudí, tak to už nie je šanca sa s nimi stretnúť, ani, ani povedate aj nič. Ani tak... toho piva by nebolo na každého viac. Ani piva by nebolo, no dosť. Takže, hm? Hm? dobre. Ja tak nápadá, vy... že, že vieš, najstarší poslucháč, najmladší, že či vieme nejaké, takú, nejakú takú štatistiku. Mňa by to treba zaujímalo. Víš, že... My vieme čo, ale toto nevieme. Tak dobre. Tak... <laughs> toto, okay. toto nevieme. Ja len, že by som potešil tam tých, Dlho som chodieval, pán Valašťan, ako najstarší poslúchateľ. A už sa to neukázalo. No, neukázal, neukázal, no. no. Ale ak Mišo že... vydrží, tak sa môže stať najstarším technikom. Ja? No, nemusia dlho držať, ale spolu si to vysílali. ja som si hovoril, keď Slobodan. som... Slobodan. Keď som tu povedal, čo som tu hovoril, to už, že. to už... teraz myslím, že môže, môže byť doma. Už je po 22. verejné priznanie tu no, bolo. Nie, dneska. nie, to, to ešte nie ale uh, ja som jednoducho... Uh, ako ja sa, začínam sa stava do takej polohy že s médiami skončím pretože my všetci máme, máme skúsenosti také že aj kde by ste povedali že je to transparentné kde je to nezávislé a podobne to sú drísty, takže ako no. to, to niektorí ľudia by na úradnú ktoré, ktoré si myslel, že by boli nezávislé mm, ne tu menovať lebo aby nebol ešte nejaký prúse ale ako však vy chlapci ste robili v nich, aj. povedz pôjde to poviem za teba. <laughs> takže nie, lebo toto, toto nemôžeš, vieš, lebo to je ešte taká firma, to môžeme potrebovať a tu zasa toho nie, lebo vieš, s nimi máme nejakú spolupracu, ten nám dohaduje To a, toho a toho. toto je ten problém prečo nevziať peniaze od politikov no. lebo zrazu sa stadú dekritizovateľný. <laughs> tak, tak to je ďalší rozmer toho celého. To je ten príklad ja, čo ja, vám no. hovorím, hej, že, že niektorí ľudia sú vyšší ako vyšší a jednoducho vy, keďže je to vaša práca, tak buď sklopíte hlavu a poviete dob dobre ok alebo jednoducho si poviete Takže Ta niekto nerozumie tomu, že zobrali ste koľko milión no, na úvod od ESETu ano, a potom keď a ní, vám no, ní, poviem, že takú... ale v tým pádom ESET nekritizovateľný no, u vás no, tak no, nerozumie, prečo by bol <laughs> No presne preto, lebo ste no, zobrali melón Ja som ešte nepočul, no. že by set kri kritizovali tak. Ale nebudú nikdy, však... však ako môže, Nie, mňa, mňa by to zaujímalo, lebo však uh, aj ESED urobil zo pár takých... Ako môžeš napríklad krizovať americkú ambasádu, keď dostávaš od nich, alebo dostávali od nich no, grant? Lep, vieš, no, vieš, ja raz môžeš? za rok by bolo akože vhodné, aby to tak akože bajoko vyzeralo, že dobre som nestranný, ale tu, toto nefunguje, vieš, takže je to ťažko, ale preto to vravím, lebo, lebo každý si myslí, preto ja každému vravím. Pozeraj si informácie aj z iných médií. Napríklad, urob si svoj vlastný názor. Takisto ako ja mám nejaký názor, snažím sa každého vypočuť, porozprávať, ona je povedať si aj svoje. Jednou ja už sa práve nesnažím každého vypočuť. Ja už som zistil, že mňa už nebaví každého počúvať. Ne? No, už keď je to úplná idiotina, tak to netreba počúvať. Treba odísť preč. No, ale ešte sa mi na, na, na teba páči televíziu vôbec nič, že spraví nič. No to neviem, ja sa tam rozčúlim. Ja som už... Inak, to, toto je presne to, čo som chcel povedať, keď si hovoril, že ja si ich vypočujem všetkých. Ja som už v štádiu, že si to nedokážem. Nie, nie, nie, nie, Ja, neváme nie, neváme všetký, ja, ja, ja reálne ja všetký, pri mnohých tlačovkách, keď sa, sa mi to automaticky pustí na tom YouTube, uh -huh. alebo ja, ja teda telku ako teda pozerám stále, ale mám väčšinou to YouTube, alebo hej. nejaký iný, tak, takto, nejaký stream, ale ako dále ako sa tam napríklad objaví, ako ten povýšenecký Šimečka, ja ho vypnem. <rý> ja, <rý> ako ja ho nemôžem počuť toho človeka. Reálne, ako vo mne sa to niečo ještě, tak vzbúri. Ale ne, Ja nechcem ja, ja uražať, ale ja teraz neviem, že či on myslí tak rýchlo, že mu to tá, tie ústa nestihajú, alebo je to naopak, ne, že jednoducho ústa idú rýchlejšie ako premyšľané. Nie, ja, nie, to teraz nevieš. Ne, a nechcem tým urážať teraz. Ale ale, teraz. Sme v podstate po tá... relácii, to o, tu už sa už diskutuje voľne. Prešli k programu voľná diskusia. voľná diskusia. Peťo si tu tiež svoje hudie, popodnosť. No nie, už sme mali končiť a Peťo už tu prišiel, dálca sa k mikrofónové SGO. A, a tým sme sa posunuli špeciálnej A on to teraz hodil vidliť do toho. Veď sme už končí. A zrazu sa nahola ešgeo. A myšlo si už prípadá ako na guláši, už Ty Ale naozaj, tu, tu je tak super, to sa žiadno ino médiu, hádam, tak nie je no. taká uvolnená. U, u, Aha, a už doma. Tu a... Už doma. No. A, a, iba, aby bol ešte aj zajtra super. Ja tak to, neviem, to, to, to, to ešte to budú telefona, Ale presne o tomto sú tie komunitné médiabály. Pre, presne o tomto. A to mi nik Neverí, Ako nikto mi neverí, že, vravim, že u vás všetci vystresovaní, ja keď prídem sem raz za čas, tak jednoducho si tu pokecam, sadnem si, dám si kávu, vypiem si tu nejakú minerálku alebo čo vyriešené. To mi vyhodila na oči, keď som bol tu v Bystrici, keď to tu organizovala tá mimovládka, čo to tu, tu ty, nie v našom meste, to, to sú no. tí, čo tuto Hej. Majdán organizovali na Slovensku. Nie, nie. Tak ma pozvali, bol som, to ešte bolo dávno, to bolo tesne predtým, ako som potom išiel ku Havranovi do relácie a som sa prvýkrát stretol s Hanzelovou tu, to bolo v nejakom divadle v Bystrici a som tam debatu s nimi a bol tam Havran moderátor a proti mne ďalší dvaja, Hanzelová bola jedna z nich a keď mu da, dal otázku, že čo jej vadí na vysielači, tak Hanzola, Hanzelová povedala, že no, ona nás počúvala, jedna z vecí, ktorú nechápe, vy sa tam len tak rozprávate. <laughs> to bola napríklad hrozná kritika, že my sa tu len tak rozprávame. Predstav si, že to je... No, to, to je teda ako ale na útežené. No, ale všetka každý je prúser. No ale vieš, oni to také, také účesané, m, a vy sa tu len tak rozprávate. To je prúser. No, to, to ti povie, to no, to, to, to, to, to, no, to, je to je také... No to, to, to, to Proste tmári, idioči. A ona čo, by to tak ako tak robila? No, ona sa len tak nerozpráva. <laughs> to to, to <laughs> ona... <laughs> rozvoj, akože je strikne riadený rozhovor. ja ti položím <laughs> otázku a ty mi máš odpovedať behom minúty, to je debata? My sa len tak rozprávate. No? No, vore, no. Lebo ja toto považujem za ako práve tieto debaty, a ja považujem za, preto sú také uvoľnené, preto prinášajú veľa, lebo aj ty, keď sa, keď nie riešiš nejaký problém, tak sa s niekým rozprávaš normálne, nie? No no, nás to funguje tamto A dnes sa tu teda len tak rozprávali Zenko Onderka. Môžeme to premostiť. Dobro, že... nós vám želám. Rozprával sa tu aj Peter Spišiak len tak sám pre seba. <laughs> peknú dobrú noc. <lýdaví> rozprával sa tu aj Peter Kršiak, rozprával sa tu aj Boris Koroni. Ano, všetko má svoje začiatok a, a, a koniec. Slobodan, Mieroslav, Mimo, nie, ja nechci, Žakoma, Kasanova. Ja som, áno, áno, ja vám želám krásnu, príjemnú dobrú noc. Dúfam, že ste si to koľko? Tri Mišo, nenatehuj Dobre, 3,5 hodiny užili. Vieme, že nechceš končiť, páči ja, sa ti to. Nie, nie, ale... Ja som chcel len do, dobrú noc. A všetko to, čo teraz, odteraz bude, tie postelné radovánky, že si durána... A keby ste náhodou niečo mali, tak Kamila Linka je k áno. dispozícii. Áno. Ale číslo šledať. neviem. Na stránke. Tam tak je tá nás, matička. Čo, počúva, máš ty ten telefon vôbec zapnutý? Je! Zapnutý je? Áno. Isto? Dokonca každý deň a nabíjam ho. Tak... Lebo no, mám tam ešte druhú kartu. Dve výzvy. Jedna je tá, vraciame sa k tomu, že ľudia posielajte Petrovi Kršiakovi CDčka. Áno, s Ľudovkami? To som sám zvedavý, trecu? či príde jedno. <laughs> Druhá výzva. Volajte Vyšovi na Kamila Linku, aby sme zistili, či naozaj má telefon zapnutý. A Kamilu linka, Kamilu, Kamila Linku číslo nájdete na našej stránke. Ano, vieš, mi prišla posledná sms ešte takto narýchlo na orange. Hm. Že čo? Niečo z nejakou zblúvou, či čo. Jo? <laughs> Dobre. Ešte odznie osudová, keďže sme tu mali ešte medzičasom iných hostí skupinu DARS, tak si dáme aj od nich ako bodku, lebo my si našich hudobných hostí naozaj vážime. Nepotrebujeme zosmiešňovať. Ctíme si aj ich tvorbu, aj ich prítomnosť a dvere otvárame aj pre ďalších. Takže to je všetko z našej strany. A opäť v správnej dobe a správnom čase v hodnom, v hodnom čase sa tešíme do počutia. Ty vieš čo ja chcem a to čo mám rád Iba ty vieš čo ma teší a z čoho mám strach Cítom som sa brániť chcel no teraz už viem že ty si jediná A vied, čo povedať chcem Iba ty vieš schladiť môj hnev upratať môj rozbitý svet Teraz som si istý, ty Vždy pri mne stoj, v dobrom aj zlom, veď som iba tvoj. Vždy pri mne stoj, v dobrom aj zlom, všetko ti vrátim, neboj. Lebo som si istý.